A Kereszténység hazugsága Kedves olvasóm, ebben a témakörben meglehetősen gazdagon informáltalak már téged, amennyiben kitartó, hű olvasóm vagy. Ám mivel írásaim általában nem csupán egy-egy konkrét témaköré épültek, ezért eme kijelentéseket leginkább elszórva, könyvről könyvre, írásról írásra, részletekben ismerhetted meg eddig. Most úgy látom helyesnek, ha ezeket a részleteket felfűzöm egyetlen szára így egységbe foglalva mindazon ismereteket, amelyeket forrás elém tárt eddig a téma kapcsán. Annál is inkább így érzem helyesnek, mivel mint például a Szent Tehén, avagy Dogmák Árnyékában című írásom is, jelen írás is egyfajta szakmai közönségnek íródik. Teológusoknak Papoknak, filozófusoknak, egy szóval olyan gondolkodó embereknek, akiket mélyebb szinten érdekel az Isten igazsága, és a Biblia valódi természete, mondani valója. Bevallom számítok egy új olvasói körre is a Szent Tehén megjelenése óta ennek okán született meg a honlapon például a bemutatkozó írás is, hiszen az említett írás publikálása óta kijelenthetem, hogy egy újabb fejezet nyílt meg Luciferzum történetében. Jelen írás tehát nyilvánvalóan egy egészen másfajta közönség érdeklődésére is számot tarthat, mint például az Evotá című könyvem, ebből fakadóan pedig könnyen meg lehet, hogy erre remélt új olvasóin nem találkoztak a korábbi írásokban közölt gondolatokkal, érvekkel, tényekkel. Az ő kedvükért készítek egy a lehetőség szerint lényegre törő és rövid összefoglalást korábbi, jelen tárgyunkat érintő írásaimból az írások megjelenésének sorrendje szerint. Következzenek tehát ezek. Últon Istenhez, avagy menj be a mennybe. Tehát az az ember, aki valamely keresztény egyház tagja, követője, és nem csak azért, mert különben megszólják, vagy mert már a nagyapja is annak az egyháznak volt a követője, hanem nem igaz hittel és meggyőződéssel vallja Jézus Krisztust az egyetlen Istenének, az mindenképpen jó úton jár. Az, hogy a keresztény egyházak tanításai között vannak eltérések és papjaik, lelkészeik, pásztoraik között teológiai viták, nem jelenti azt, hogy a hívek rossz úton járnak maximum annyiban, hogy elfogadnak közvetítőket maguk és az Úr közé, ami egyrészt szükségtelen, másrészt pedig ostobaság. Nem kell egyház és nem kell pap. Az Úr egyháza, amely az egyetlen igaz egyház nem fizikai természetű. Tiszta és igaz hit az Úrban, tiszta és igaz élet, és az Úr szeretetek el, semmi egyéb. Ennek ellenére igen sok hívő ember gondolja úgy, hogy a hamis egyházak és azok papjai szükségesek ahhoz, hogy kedvesek legyenek az Úrnak. De higgyen bármit is, az igaz keresztény ember nem tesz rosszat másnak, és az Úrat ismeri el egyetlen istenének. Ez a lényeg. Amit rosszul tud, abban kiigazítják, amikor hazamegy. Vagy itt és most, teszem hozzá. Következzék most a csendes vizekemből kiemelt tartalom. Mindenek előtt talán az egyik legfontosabb tétel a tisztázandók közül Isten és a kereszténység fogalma. Istenről már több ízben írtam, mindig egy kicsit többet és másképpen. Ahogyan egyre több megértés és felismerés érik meg elmémben, úgy vagyok képes egyre tisztább képet alkotni és egyre pontosabban megfogalmazni az ő vele kapcsolatos gondolataimat. Az én utamállomásainak eddig legfontosabb mérföldköveként számon tartott harmadik könyvemben, az úton Istenhez avagy Menjbe a mennybe című munkában Isten javeként határoztam meg. Azaz egyértelműen kijelentettem, hogy ő az Ószövetség Istene, az Atya, az Élő Isten, akit Jézus Krisztus Atyának nevez, aki mindent és mindenkit teremtett a látható világegyetemben és azon túl is. Minden esetre minden, amit mi ismerhetünk, az ő munkája. Ami a nevét illeti, abban egyáltalán nem vagyok bizonyos. Az ószövetségben, illetve annak Héber megfelelőjében, a tórában maga a jave név egy állandó előtakként szerepel, ami az éppen adott szituáció szerint jelzővel nevezi meg Istent. Például az óra győzelmi zászló, az óra gondviselés, az óra gyógyvító, az óra seregekura, stb. Ennek mind megvan a Héber megfelelője. Tehát van a jave előtag, és utána másik jelző, javeire, jave citkenul, jave fa, és még legalább tízféle hasonló jelzővel illetik Istent. Amiért használtam az egyértelmű azonosíthatóság. Hiszen akire én gondolok, őt mindenki így tudja azonosítani. De, ha jobban belegondolunk, mi szüksége lenne Istennek névre? Minek név annak, aki az egyetlen? Vagyok, aki vagyok. Ő az Isten és kész. Nincs másik Isten. Jézus Krisztus pedig az élő Isten fia. Mi is a gyermekei vagyunk az atyának, de Krisztus más. Ő Isten. Mi nem vagyunk azok. Jézus Krisztus kijelentette magát az élő Istennel azonosnak, és Isten is kijelentette őt magával azonosnak. Nagyon fontos kitétel, hogy ettől még nem beszélhetünk két Istenről, Különösen nem háromról, ahogyan a Szent Háromság hamis katolikus tenő próbálja elhitetni velünk. Isten egy és oszthatatlan! Jézus Krisztusban meglényegült itt a Földön, Krisztus volt a testélet tége. Így tehát mi, földi halandók Jézus Krisztusban és ő rajta. Keresztül imádhatjuk az Istent. Ő az ajtó, amely Istenhez vezet. Majd újra megszólalt Jézus, bizony, bizony azt mondom néktek hogy én vagyok a juhok ajtaja. Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam át bemegy, megmenekül, bemegy majd, kimegy majd, és legelőtt talál. A gonosz csatlósain keresztül igen hatékony ellen kifejtve, ügyesen elködösítette Krisztus áldozatának a miben létét és jelentőségét. A sátán minden eszközt kihasználva igyekezett és igyekszik ma is, minden pillanatban a lehető legjobban elfedni, elferdíteni a tényeket és az igazságot mind Jézus Krisztus életével, mind az áldozatával kapcsolatban. Ott tartottunk tehát, hogy tisztázzuk a dolgokat. Isten és az ő neve, ezeket remélem tisztáztam. Jézus Krisztusról még lesz szó, de folytassuk az úgynevezett kereszténységgel. Használtam már a korábbi írásaimban ezt a fogalmat is igaz keresztény ember írtam például. Mire gondoltam? Nem arra, amire például a katolikus egyház, de még arra sem, amelyre bármelyik úgy nevezett egyház gondol. Hogy járok a templomba rendszeresen, meggyónom a bűneim, időnként dobok némi apróta persejbe, elmondok egy-egy rutinszerű miattyánkot vagy üdvözlényet, aztán le is van tudva az ügy. Nem erre a típusú keresztényre céloztam. Én itt azokra az emberekre utaltam, akik Jézus Krisztus tanításait és példáját igyekeznek követni. Ezeknek az embereknek a legáltalánosabban ismert meghatározása az, amit ma keresztényként vagy keresztényként definiálunk. Azért használtam ezt a fogalmat, hogy közérthető legyek, de ma sokkal fontosabbnak érzem a tökéletes fogalmazást, a lehető legpontosabb leírását annak, amire gondolok, mint a közérthetőséget. A jövőben a Krisztust követő ember definíciót fogom használni arra, amit eddig kereszténynek fogalmaztam meg. Mert ez a lényeg. Krisztus követése. Elvileg maga a keresztény szó is a görög Krisztus szóból erd, de ahogyan ez lenni szokott, már a jelentősen megváltozott a jelentéstartalma. Vajon hány magyar embernek jut eszébe az amikor a keresztény szót hallja, hogy Krisztus? Sokkal valószínűbb az, hogy inkább a pápisták vagy a kereszt bukkan fel az elméjében, mint a zselképe ennek a vallásnak. A kereszté, amit már az első írásomban is nagyon helyesen egy negatív jelentésű, rejtett gonosz szimbólumnak fogalmaztam meg. A kereszt, ahogyan azt a templomokban és oly sok helyen a keresztény világban láthatjuk nem más, mint egy kínzó és kivégző eszköz, amelyen az urat megfeszítették. Az emberek ez előtt hajbókolnak, letérdelnek, csókolgatják, simogatják, masszírozzák szírozzák között, a nyakukban hordják aranyláncon, a kocsiukban lóg füzéren, soroljam még. Őrület. Mintha egy guilotineté, nyaktilót vagy egy bitófát imádnának. És ezt teszik. Döbbenet. Csak mert erre vannak beidomítva. Kevesen gondolják át ezt a dolgot manapság. És itt csak egy pár mondatot a misékről is, ha már kereszténység és templomok. Minden egyes Mise Jézus Krisztus meggyalázása. Ahol újra és újra feláldozzák őt. Idézek a jó vikiből, ahol a Szent Mise címszó alatt ez olvasható. Majd a megfeszített Krisztust fölajálja áldozatul az atyának. Mármint a pap. Remek. Krisztus egyszeri és megismételhetetlen áldozatot mutatott be, ahol ő maga volt az áldozati bárány. Feláldozta magát és több áldozatra nem volt szükség soha többé. Az emberről eltávozott a bűn, Krisztus győzedelmeskedett. Az, hogy ezt újra és újra eljátszák nem az ő iránt a való tiszteletjele, hanem éppen a megcsúfolása Krisztus áldozatának, hiszen annak éppen az volt a lényege, hogy egyszeri és megismételhetetlen. Nem, hogy nincs szükség újra és újra bemutatni, hanem szentségtelen és szentségtörő is. Valójában Isten megcsúfolása történik minden egyes úgynevezett szent misén. Gondold csak el. Jézus Krisztus feláldozta magát érted és minden egyes emberért. Az atya pedig ezt végignézte. Nem örült neki, de elfogadta az áldozatot. Ekkora ára volt annak, hogy a gyermekek megmenekülhessenek. Ez megtörtént, az áldozat elfogadtatott és bevégeztetett. Erre jön a pap és elkezdi ajánlgatni a megfeszített fiút az atyának áldozatul, hogy fogadja már el újra és újra. Mintha ez már nem történt volna meg. Meghatártatlanul a legkedvesebb, az első szülött, a fiú. Az atya ezt végignézte egyszer. Most pedig jönnek ezek a papok, és ott mutogatják előtte a megfeszített fiút, állításuk szerint azért, hogy fogadja el újra és újra. De nem ezért mutogatják neki. Van ennek egy rejtett motivuma, hátsó szándéka. Meggyőződésem, hogy ezt a legtöbb katolikus pap maga sem tudja. Meggyőződésem, hogy nem mindegyikük szándékos cinkos ebben a gyalázatban. Nem tudják mit cselekednek, de ettől még ezt teszik. Azt mutogatják neki, hogy látod Isten. Megöltük a fiút. A te fiadat. Nem én találtam ki, Jézus Krisztus előre elmondta, hogy ezt fogják tenni, és ez a csúfolódás azóta is tart. És majd átadják a nemzeteknek, hogy csúfolják. Mert át fogják adni a nemzeteknek, megcsúfolják, bántalmazzák, leköbösik. Idézőjelbe tettem az imént az előtte szót. Mert ki vagy mi. Előtt mutogatják. Az oltár előtt. De kinek az oltára az az oltár? Hát nem az Atya Istené, az biztos. Hogy néz ki egy katolikus oltár? Az egy komplett luciferi oltár, ha jobban megnézed. Tele van a fényhozó szimbólumaival. Mindig van kereszt. Mindig van nap. Mindig van gyertya. Csupa olyan szimbólum, bálvány, amely a fényhozóhoz, luciferhez kötődik. Nos, ez előtt áldoznak és imádkoznak ezek a papok. Végső soron egy Lucifernek állított oltár előtt mutogatják a kereszten lógó Jézus Krisztust. Lucifernek ajánlgatják újra és újra. Ez a valóság. Hogy mit mesélnek magyarázatképpen, hogy milyen ideológiák mögé rejtik valódi szándékukat az mindegy. Ha a tetteket nézed, ezt látod, amit leírtam. No, ez azért elég durva dolog, én magam nem is járok ilyen jellegű összejövetelekre. A kereszténység tehát egy luciferiánus, halál és sátán imádó hit, amelyet főként a katolikus egyház, de lassan a vatikáni zászló alatt újra szépen összesereglő minden úgynevezett keresztény egyház és tanít. A templomba járó hívek valószínűleg többségükben jó szándékúak, őszinték Krisztus szeretetében, de ettől még újra és újra részesei lesznek egy-egy fekete misének, imádják a sötét bálványt, a keresztet. A Bibliában sehol sem áll az, hogy te, aki szereted az Urat, járj templomba és vegyél részt misén, hajbókolja a kereszt előtt, egyél ostyát és dicsérd a szenteket meg a szűz Máriát, aki szerintük Istennek szent anyja. Érted? Istennek az anyja. Tehát egy ember megszülte Istent. Ezt mondják. Az úr azonban mást mondott erről, íme. Valaki megszólította, néni, anyád és testvéreid kínálnak és veled akarnak beszélni. Ő azonban ezt felelte neki, ki az anyám? Kik a testvéreim? Erre tanítványai felé nyújtotta kezét és szólt, íme, ezek az én anyám és testvéreim. Mert mindenki, aki mennybéli atyám akaratát cselekszi, nekem testvérem és anyám. Tehát a kaotikus, bocsánat, katolikus verzió szerint Mária megszülte az univerzum teremtőjét. Aki előtte megtermékenyítette őt. Azért ez nem kis mutatvány egy asszonytól lássuk be. És ezt sokan így is gondolják. Legalábbis így imádkoznak rendszeresen. Miért tennék, ha nem hinnék? Kereszténység. A Bibliában ugyan szerepel a keresztény kifejezés, de nem nehéz kitalálni, hogy miként került bele. Képzeld el az apostolt, aki tisztában volt az Úr keresztállálával, hogy így fogalmazza meg a hitét, keresztény vagyok. Elég életszerűtlen, ugye? Amint már könyvünk elején szóba került, az úgynevezett kereszténység nem feltétlenül jelent egyet Jézus Krisztusban való hittel és az ő követésével. Sok magát keresztény felekezetűnek, hívőnek valló ember csak a mű keresztény vagy álhívő. Elmegy a templomba, megtartja a keresztény ünnepeket, megtesz ezt azt, amitől úgy látszik, mintha, de valójában az egész ezzel kapcsolatos tevékenysége terhes számára, csak azért történik, hogy a külső szemlélők azt gondolják róla, hogy rendes, hívő, és nem félő ember. Ezeket hívja az úr képmutatóknak. Képmutatók Helyesen profétált a felőletek és zsajás, ez a nép ajkával tisztel engem, de a szívük messze távol van tőlem. A keresztény frakciókon belül van egy, a többitől nagyon markánsan elkülöníthető és szűk társaság, az úgynevezett karizmatikusok csoportja. Ezek a megélhetési keresztények. Akiknek Isten és az ő benne való hit csupán üzlet és semmi egyéb akik a hiten keresztül vezetik meg az őket követő általában egyszerű és jó szándékú híveket. Tudod, ezek azok a csodatévő prédikátorok, akik üvöltve dicsérik az urat, hallelujáznak, kézrátétellel betöltik a szent lelket a hívőbe, aki ettől hanyatt esik és kezelába rángatózik. Akiknek a hívei artikulátlanul üvöltve, idétlenül ugrabugrálva, sikoltozva, hörögve élik át a szent szellem beléjük hatolását. Ezek az emberek csalók, szélhámosok, akik különféle pszichológiai és a szervezetre fizikailag ható trükkökkel váltják ki híveikből a kívánt hatást. Magyarországon a legismertebb ilyen óriás szekta a hit gyülekezete. Ez tele van jó szerével gyanútlan, Krisztust szerető emberrel, akik miközben egy hatalmas pók hálójában behálózva, a legjobb szándékkal telve keresik az urat, menetelnek sokak szerint a saját végzetük felé. Nem karizmatikus szekta, de hasonlóan veszélyes a Jehova tanúinak egyháza is. Ezek az egyházak mind aknák az úton. Van több kisebb, nagyobb, ilyen olyan gyülekezetit hon is, akik mind azt mondják magukról, hogy az övék az igaz hit, de a nagy egyházak mellett az említett két szekta a legveszélyesebb. A képmutatókra nem is érdemes ennél több szót vesztegetni, vizsgáljuk meg inkább a valódi hívők, mint valóban figyelemre érdemes csoportok nézeteit és viselkedését. Ebben a csoportban is két nagy kategóriát különíthetünk el. Azokat, akik hisznek Istenben, de különösebben nem törődnek vele, vagy egyenesen elutasítják őt. Mert bizony sok ilyen ember van. És angyal is. Legismertebb képviselőjük maga Lózsöför. Ezt a csoportot már alaposan kibeszéltük előző írásaimban, most hagynám őket. A fontos csoport az Istent, Jézus Krisztust szerető és követni kívánó emberek. Azt. Hinni az ember, hogy egy-két kisebb nézetkülönbségtől eltekintve ezek az emberek körülbelül azonos nézetet képviselnek mind hitükben, mind értékrendjükben. Pedig ez nagyon nem így van. Ahogyan a legtöbb vallásban, az úgynevezett kereszténységen belül is akad számos frakció. Az ultraliberális és megengedő szuperkegyelem híveitől az ultraradikális, vagyis mindenki pokolra jut, aki nem kéri Krisztust és, aki nem úgy él, ahogyan az megvan írva típusú hívőkig. Aki befogadja az életébe Jézus Krisztust, az előbb-utóbb szembesül azzal a helyzettel, hogy a megtérés messze nem a végállomás. Lucifer gondoskodott arról, hogy a számára elveszni látszó emberek közül is vissza tudja halászni a lehető legtöbb lelket. Ezért jött létre például a római katolikus egyház. Ezt ismerte fel a reformáció annak idején és ezért szakítottak az addig jobbára egységes, a pápa által vezetett keresztény közösséggel. Nem tudtak azonosulni a pápisták tetteivel, korruptságukkal, a kegyetlenkedéseikkel, világi befolyást és élvezeteket hajszoló törekvéseikkel. Mára azonban a helyzet megváltozott. Az utolsó néhány pápa okos politikusként szépen becserkészte és behódoltatta a kiugrott egyházakat, és újra a Vatikán befolyási övezetébe vonta őket. Kimondva kimondatlanul mára ismét a Vatikán uralja gyakorlatilag az összes intézményesített keresztény egyházat. A hívők úgy tagjai egy-egy gigantikus szektának, hogy fogalmuk sincs erről. Eddig a csendes vizeken, most jöjjön a szellemi Izrael. Az én írásom célja bizonyos nyilvánvalóságok feltárása, bemutatása azok részére, akiknek ez szól, illetve azoknak, akiket érdekel. Mindig is a gondolatébresztés volt a célom, Sosem a meggyőzés. Vallom, és e hitemben egyre jobban megerősödöm tapasztalataim által, hogy ember-embert nem képes meggyőzni önerőből. A gyilkos, halára vezető úton tömegeket terelgető szekták, karizmatikus gyülekezetek, óriás egyházak, s a többi hívei sem emberi meggyőzés miatt tartanak ki hamis egyházuk mellett, hanem a gonosz szellemi vezetésének a hatására. Tetszik nekik és hisznek abban, amit ott hallanak, de ez nem az őket megvezető prédikátoraik tehetségének köszönhető, hanem annak, hogy a szellemük oda vezeti őket, mert az oda illik. Vannak persze néhányan, akiknek sikerül kiugrani, akik időben felismerik, hogy veszélyben vannak, tévúton járnak. Ezeket nem képes megtartani a sok hamis egyház, de ezek az elenyésző kisebbség. Az enyémhez hasonló írások, Információk talán nekik szólnak. Őket figyelmeztette Jézus Krisztus, amikor a már korábban is említett tíz szűz példázatát mondta el. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama tíz szűzhöz, akik elővevén az ő lámpásaikat, kimenének a vőlegény elé. Öt pedig közülök eszesvelő, és öt bolond. Akik bolondok valának, mikor lámpásaikat elővevék, nem vivének magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vivének az ő edényeikben. Késvén pedig a vőlegény, mindannyian elszúnyadának és aluvának. Éjfélkor pedig kiáltás lőn, imhol élő a vőlegény. Jöjjetek elébe! Akkor felkelének mind azok a szűzek, és elkészíték az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondának az eszeseknek, adjatok nékünk a ti olajatokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig felelének, mondván, ne talán nem lenne elegendő nékünk és néktek. Menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni járnak velő, megérkezik a vőlegény. És akik készen valának, bemenének ő vele a menyegzőbe, és bezáraték az ajtó. Később pedig a többi szűzek is megjövének, mondván, uram. Uram. Nyisd meg minékünk! Ő pedig felelvén, Mándő, bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljő. Akik hamis egyházak hívei, a ké, mint például a katolikus vagy egyéb protestáns, ám egyöntetűen keresztény egyházaké, karizmatikus gyülekezeteké, mint például a hit gyülekezete, azok hiába szeretik az urat, nincs a lámpásukban olaj. Mikor megjön a vőlegény, akkor pedig már késő lesz feleszmélni. Itt van minden figyelmeztetés. Aki Krisztus híve, nem lehet semmilyen egyháznak híve, amely összefonódik a földi politikai hatalommal. Amely pénzt vagy bármiféle vagyoni támogatást, juttatást fogad el attól, és amely pénzt, vagy bármiféle anyagi juttatást vár el, sít híveitől. Hol láttunk ilyet Jézus Krisztus vagy az apostolok esetében? Az Úr ezt tanította, ingyen vettétek, ingyen adjátok. Ne szerezzetek aranyat, se ezüstöt, se részpénztatti erszényetekbe. Ha egy egyház összefonódik az állammal, a hatalommal, attól anyagi támogatásban részesül, akkor már azt szolgálja és nem Istent. Sokan felháborodtak, jogosan, amikor például katolikus istentiszteleteken azt hallgatták a paptól, hogy melyik politikai erőre kellene szavazni. Ezek az egyházak azt szolgálják, akit minden földi hatalom szolgál. Sátánt. Krisztus egyház a szellemi egyház, amelyet belül a szívünkben kell keresni, és amelyet az ége, Isten szava a Biblia nyilvánít ki. Hol olvasható az? Az igében, hogy járj templomba, misére, áldozz, gyóny, fizess adakoz rómának, tiszteld a szenteket. Émátkoz hozzájuk, bár ugyanolyan emberek voltak, minte. Imád szűz Máriát, aki Isten szent anyja. Mikor mondta Jézus, hogy földi helytartót hagy maga után híveinek? Mert a pápa így tekint magára. Vikárius Filii D.I., Isten fiának helytartója. Ha összeadod elatin megnevezés római számoknak megfelelő értékeit, egy elég ismert összeg, szám, jön ki. Itt van a bölcseség. Akinek értelme van, Számlája meg a fenevad számát. Mert emberi szám, és annak száma 666. A latinban ugye használatos volt a 5 az úhang hang vagy betű jelölésére. Mindebből természetesen nem az következik, hogy a mindenkori pápa személyében kell keresnünk a sátánt, az viszont igen, hogy a pápa és az általa vezetett és uralt egyház, valamint annak vazalluszai a sátán legfőbb hatalmi eszköze, amelyel emberi szinten irányítja a világ történéseit. De menjünk tovább. Tehát még ha el is jutott a keresztény hívő addig, hogy nem kéri a megaegyházak tanításait, papjaik hazugságait, sokuk elmegy inkább egy alternatív gyülekezetbe, ahol hallelujáznak, énekelnek, tapsikolnak, felemelt tenyérrel extázisban dülöngélnek, időnként a földön fetrengenek és csuda dolgok történnek velük. Pedig ők is olvassák az igét, ahogyan a templomok közönségének egy része is valószínűleg. Mégsem veszik észre, hogy kilóg a szőrös kecskepata a csicsás díszletek alól. Hol van az leírva a Bibliában, hogy járj karizmatikus gyülekezetekbe, ahol beléd töltik a szent lelket, ahol csodákat láthatsz, ahova befizetheted jövedelmed egy részét. Hol van ilyen Jézus tanításaiban? Sehol. Ezek mind a sátán által működtetett egyházak ismérvei. Aki ezekhez tartozik, csupa jó szándékból, meneküljön ki belőlük minél hamarabb, mert arra a mondásra, hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve nem is találhatnánk szemléletesebb példát, mint az ilyen egyházhoz, gyülekezethez való tartozást. Szomorú, hogy ennyi Istent kereső, Istent szerető, és talán a Bibliát is olvasó ember bedől ezen hazug egyházak mesterkedéseinek. Az ége pedig világosság. Elmondja az igazságot ma is, ha valaki meg akarja ismerni azt. Isten országában egy választás van, Isten. A sátán pedig mindenkor Istent másolta, csak ahogyan máshol írtam, Isten minden munkáját igyekezvén a fonákjára fordítani. Minden jót rosszra változtatni. A sátán célja is az, hogy egyetlen választása maradjon az embernek, ő. Hogy mindenkinek, aki a földön élni akar, Őt kell ilyen választania. A globális egység megteremtése is erre megy ki, ezt célozza. Egységes kormányzás, egységes rendfenntartás, egységes, virtuális pénz, és ami a legfontosabb, egységes vallás. Egy világvallás. Egy ökumenikus világegyház, amely nyíltan gyűjtő a jelenleg legnépszerűbb vallásoknak. Ahol mindenki egyesülhet és imádhatja a neki tetsző Mindegy mit vagy kit, csak ne Jézus Krisztus legyen az, vagy ha mégis, akkor legalább a hamis kereszténységen belül. A katolikus egyház is, ahogyan a neve is elárulja, tégeje a vallásoknak. A katolikus szó egyetemes jelent. De nem azért egyetemes ez a vallás, amiért annak hirdetik, nevezetesen mert mindenki, aki él és mozog a tagja lehet. Ez igaz, minél több embert beszippant... Annál jobban elérte a célját. De nem ezért egyetemes, hanem valójában azért, mert egy pogány vallásokból összeollózott, Jézus Krisztus követőjének álcázott egyházról van szó esetében. A világvallás létrehozásának előkészületei gőzerővel folynak. Itt Magyarországon is. Még a hitgyűlis főprédikátor és egyházfő is nyíltan dicséri a pápát. Azt a vallási vezetőt, akit nem is oly régen még minden fórumon, így írásban is, nem győzött szapulni, ostorozni, és aki egyre nyíltabban, minden fórumon népszerűsíteni igyekszik a vallások közötti összefogást. Budapesten a Gellért hegyen, a filozófiai kertben ennek a törekvésnek már egy komplett, egyébként botrányos, szobor csoportot is felállítottak. Egészen döbbenetes. A szoborcsoport öt fő alakja, Jézus Krisztus, Ábrahám, Buddha, Laoce és egy egyiptomi alakeknaton, véletlenül éppen egy képzeletbeli pentögram csúcsain elhelyezkedve körül áll egy gömböt. Ábrahám egyenesen földre rogyva imádja azt. Berlinben most épül a templom, ahol zsidók, keresztények és muszlimok is békés egymás mellettiségben, egymást tisztelve imádkozhatnak. Jól hangzik mi? Hát ezzel meg mi a baj? Ha nem tudod, nem érzed, akkor az a baj. Az a baj, hogy a helyett, hogy az embereket felvilágosítanák az igazságról a helyett, hogy a sok hamis vallást kiírtanák a föld színéről, inkább ügyesen összegyúrják ezeket és megpróbálnak az összeborulás jegyében még több embert behúzni ebbe a sötét és mély vallási verembe. A Vatikán komoly marketing tevékenységet folytat az általuk kitalált termék népszerűsítésére, eladására. A pápa maga buzdít például egy kifejezetten a pápai üzeneteket publikáló oldalon közzétett videó üzenetében arra, hogy minden vallást tegye félre az ellentéteket és békés egymás mellettiségben. Imádják a saját, hamis, istenüket. Beszép is ez. A Vatikán kezdeményezésére létrejött és már aktívan tevékenykedik egy a vallásokat szépen, sumák módon egyre inkább összemosni készülő szervezet, az úgynevezett vallások közötti párbeszéd intézete, amely egyébként a pápai videók elkészítésében is aktívan közreműködik és amelynek zsidó és muszlim részről is befolyásos vallási vezetők a tagjai. Azt publikálják tehát, hogy mindenki vallástól és nézettől függetlenül legyen toleráns a többiek iránt, sőt a helyett, hogy ellenérzéseket táplálnának inkább azt vegyék észre, hogy mennyi szépség és jó dolog van a másik hitében. Ez az első fázis az egységes világvallás megteremtésének folyamatában, még a második maga az egységbe forrasztás lesz, amikor a tolerancia szint eléri az ehhez szükséges mértéket. Ma még túl nagy lenne az ellenállás például a muszlimok részéről, de előbb-utóbb fogják érni a céljukat. Így dolgozik a sátán. Díszes köntösbe bújtatja, kívánatos ideológiák mögé rejti a amelyet e világra és lakóira hozott és hoz folyamatosan. Ha az ember visszatekint a történelemre, annak minden meghamisítása ellenére jól látszik az, hogy Isten folyamatosan kontrollálta, rajta tartotta a kezét az eseményeken, függetlenül attól, hogy ez a föld a sátán kezébe adatott. Hiszen ha Isten nem így cselekedett volna, már egyetlen élő ember sem lenne a föld színén. Isten hagyja a gonoszt egy bizonyos határon belül működni, amire azért van szükség, hogy az igazság kiteljesedjen. Eddig a szellemi Izrael most jöjjön a backstage, avagy a színfalak mögött. Ezen írás idézetei elé enged meg annyit kedves olvasóm, hogy ez volt az a munka, amelyben a nagy világvallásokkal, illetve az ezek által megvalósuló világméretű elhitetéssel foglalkoztam részleteiben, így konkrétan a kereszténységgel is. Ebben az időben már nagyon sok dolgot megláttam és megértettem-e vallás természetéből is, így ezzel arányosan egyre több és több tényt, információt, következtetést tártam az olvasói elé is e tárgyban. Ebből fakadóan innentől kezdve hosszabb idézetek következnek, de végül is mind időnk, mind helyünk van bőséggel, hát legyünk alaposak. E fejezett tárgyalásakor alapértelmezetnek vettem, hogy te, Kedves olvasóm, lényegesen tájékozottabb vagy a kereszténységet illetően, mint a többi nagy vallás esetében. Nyilván vannak kivételeket tekintetben is, de a többség esetében azt gondolom, igazam lehet. Ezért itt tényleg csak a legalapvetőbb tudnivalókat rögzítem igyekezvén nem belebonyolódni abba a szalangtömegbe, amelyet a különböző keresztény felekezetek aggattak az eredeti tanokra, és ugyanennek okán, a többi vallást tárgyaló fejezettől eltérő módon fogom megközelíteni jelen fejezet mondandóját. Bármennyire furcsa is, a kereszténység a Konstantini fordulat óta eltelt bő 1700 éves története alatt annyi féletent nézetet szívott magába, hogy az ezen különböző nézeteik alapján egymástól sokszor élesen elkülönülő, magukat ilyen olyan kereszténynek valló felekezeteknek, szektáknak már a is se száma. Általánosan elmondható azonban, hogy a kereszténység gyökerei a judaizmushoz nyúlnak vissza, de ahhoz képest igen jelentős különbséget jelent Jézus Krisztusnak, mint messiásnak, Megváltónak az elfogadása, amelyet a zsidók máig hevesen tagadnak, a keresztény egyházak viszont megváltónak és egyházuk alapítójának tekintik Krisztust. Ettől a ponttól kezdve azonban elkezdődik a keresztény egyházon belüli megosztottság is, hiszen Jézus Krisztus személyéről számos különböző felfogás és nézet látott napvilágot e felekezetek tanításaiban. Vitatkoznak például azon, hogy őt is teremtette-e az atya vagy kezdettől fogva létezette. Vitatkoznak azon, hogy azonos hatalma van-e, avagy alárendelt szerepe van az atyához képest. Hogy Isten volt-e, amikor itt járt vagy ember. Esetleg mindkettő. Jézus személyétől eltekintve is rengeteg a felekezetek tanításai közötti nézetkülönbség, szinte minden téren. Ezek nézeteinek, valamint a közöttük fennálló nézetkülönbségek bemutatására itt kísérletet sem tennék, hisz vélhetően amúgy is meglehetősen hiányosra sikeredne a dolog. A ten lényege röviden összefoglalva az, hogy az egyetlen Isten, az atya, aki hat nap alatt teremtette a világegyetemet annak minden apró részletével egyetemben, és a hetedik napon teremtő munkájából megpihent, embert teremtett az ő képmására és örömére, hogy az uralkodjon a földön. Ám a teremtmény hűtlen lett teremtőjéhez, és megszegve Isten parancsát bűnbe esett. Beengedte a gonoszt az édenbe, a világba, amelynek az őrzése addig rá volt bízva. És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteti őt az éden kertjébe, hogy mivelje és őrizze azt. Ennek a bűnnek az eredményeképpen az ember kiesett a paradicsomból, az Édenből, ahova Isten teremtette és halandóvá válva megkezdte verejtékes és mulandó létét a földön. Isten azonban nem mondott le kedves teremtményéről és elkészített számára egy tervet, amely lehetővé tette az ember számára. Azt, hogy bűneitől megszabadulva ismét elnyerje az örök életet. Ennek a megváltási tervnek volt, illetve lett kulcs figurája a fiú, az atya Isten legkedvesebb, egy szülött gyermeke, aki e világban Jézus Krisztusként ismert. Őt küldte el az atya, hogy elvegye egy tökéletes áldozattal az emberről a bűnt. Az áldozat, áldozati bárány, maga a fiú, az első szülött volt, aki tökéletes életet élve, bűntelenül feláldozva önmagát, életét és vérét adta az emberiségért, egyszerű, tökéletes áldozatot bemutatva az atyának. Ártatlanul elítélték, megkínozták, meggyalázták, majd megfeszítették. Krisztus meghalt, majd harmadnapra feltámadt és húsvér alakban, testben újra megjelent a földön beváltva a messiási proféciák ide vonatkozó részét. Miután több ízben találkozott tanítványaival és még másokkal is, végül a tanítványok szeme láttára felszállt a mennybe, ahol elfoglalta helyét az atya jobbján, és megkezdte uralkodását az atya által ráruházott, minden mennyei és földi hatalmával élve. Az atya Krisztusra, a fiúra bízta az ítéletet is, amelyen mindenkit megítél majd földi élete alapján. Jézus Krisztus tehát így lett minden ő benne hívő ember megváltója, aki újra el fog jönni és azokat az embereket, akik elfogadták őt megváltójuknak, meg fogja menteni a végítéletkor, feltámasztva őket, új testet ad nekik és miután a régi földet és eget elpusztítja a bűnösökkel együtt, akik nem bizonyultak méltónak az üdvösségre, megmentésre, teremt egy új földet és eget, majd ezen az új földön helyezi el azokat, akik üdvösséget nyertek. A gonosz végérvényesen el lesz pusztítva, soha többet nem árthat a világnak és lakóinak. A szentek, vagyis az üdvösséget nyert emberek együtt fognak uralkodni Krisztussal az öröklétben. Nagyjából tehát ennyi, ami közös a keresztény nézetekben, de valószínűleg nem tévedek, amikor úgy gondolom, hogy errövid rövid összefoglaló elolvasása után is számos kritikával illetne sok keresztény hívő és felekezeti vezető, pap, önnyelölt tanító, stb. E történet minden pontját, és még rendkívül sok egyéb részletet magyaráznak így is, úgy is. Vitatkoznak vég nélkül azt érve el ezzel, hogy a hívek között egyre nagyobb szakadékok tátonganak, az urat keresők egyre bizonytalanabbak, az igaz információk és tanítások pedig elvesznek a hazugság áradatban, mint tűüsénak az alban. Hiszen az ördög mindig a részletekben bújik meg. Ha nem tudod eltitkolni az igazságot, hígítsd fel, adj hozzá annyi félrevezető adalékot, amennyit csak lehetséges. Sátán ezt tette tehát, miután belátta, hogy a krisztusi tanok erővel való kiírtása nem fog működni. Ennek a sátáni stratégiának alapköveként született meg a római katolikus, magát a kereszténység legfőbb bástyájaként, vagy még inkább alapköveként magára tekintő egyház, amely mára az összes keresztény egyházat a fennhatósága alá, és amely minden erejét, hatalmát és rafináltságát latba vetve nyújtogatja mohó az összes többi vallás hívei felé is. Sokan tiltakoznának előbbi kijelentésem igazsága ellen, de jól látszik az irány. Például 1999. október 31. Én Augsburgban, luteránus és római katolikus teológusok egy közös nyilatkozatot írtak alá, amelyben teológiai kérdésekben, leginkább a megigazulással kapcsolatban, igyekeztek közös nevezőre jutni. Bár a felszínen megfigyelhető folyamat döcögősnek látszik, az irányi és a szándék jól kitűnik a figyelmes szemlélő számára. Ez pedig a megbékélés szépen hangzó ideája mögé bújtatott kiegyezés, amelyet a reformegyházak is teljesmel szélességgel támogatnak és üdvösnek tartanak. Kiegyezés tehát a katolicizmussal, kompromisszum, megalkuvás. Vajon Krisztus megalkudott volna valaha is a katolikusokkal? A farizeusokkal? Vagy Sákia a buthával? Vagy bárkivel, aki a legcsekélyebb mértékben ellentmondott volna annak, amit ő tanított és képviselt. Nos, én nem hiszem. Még akkor sem alkudott volna meg, ha az összefogás és a szeressük egymást gyerekek egyébként valóban szívmelengető ideáját emlegették volna neki. Igazság csak egy van. Ő pedig ehhez tartotta magát és ezt hirdette. Az igazság nem lehet megalkuvó, nem lehet kompromisszumkereső, nem egyezhet ki önmagánál kevesebbel. A római pápa pedig a kiegyezést, a kompromisszumot, a megalkuvást hirdeti és szinte minden keresztény egyház üdvösnek tartja ezt a törekvést. Ez egy olyan zászló, amely alá a világ összes békére és nyugalomra vágyó emberét, vallástól függetlenül be lehet gyűjteni. Ez egy olyan fundamentum, amelyen felépülhet az új világvallás bábeli tornya. E fejezet címének tehát szívem szerint a hamis kereszténység címet adtam volna. De miután eljelzővel meglátásom szerint az összes, a vallásokat tárgyaló fejezet címet kiegészíthettem volna, inkább eltekintettem ettől. Miért állítom tehát azt, hogy hamis az intézményesített kereszténység? Vizsgáljuk meg magát az elnevezését. Hiszen már az is hazug. Legalábbis annyiban, hogy a Jézus Krisztus által ránk hagyott, az őt követők szellemi egyházát, gyülekezetét nem így hívták és hívják. Hazugság annyiban, hogy Krisztus soha, sehol egyetlen szóval sem említette sem ezt a megnevezést sem azt, hogy földi egyházat, sőt, személyes képviselőt, úgy nevezett helytartót hagyna maga után. Tudom, az egyház általában az alábbi ígét említi, amikor létét próbálja legitimálni. Én meg azt mondom neked, te Péter, kőszikla, vagy. Én ezen a kősziklán építem fel majd az én eklézsijámat és azon még a láthatatlan ország, hádész, kapui sem vehetnek majd erőt. Odaadom majd neked a mennyek királyságának kulcsait, úgy, hogy ha valamit a földön megkötnél, az a mennyekben is kötve lesz, s ha valamit a földön feloldanál, a mennyekben is oldva lesz. Ennyi tehát a hivatkozott ége. Ez tényleg szép és jó, csak az egyház szempontjából annyi a gond vele, hogy semmi köze hozzá. Látni kell, hogy Krisztus Péterhez szólt konkrétan, te Péter, és semmiféle autódokról megföldi helytartóról, vagy helytartóságról említést soha egyetlen szóval sem tett. Az eklészia, görög szó, jelentése gyülekezet, egyház, szellemi alapú, amint erről a későbbiekben konkrétan szól is Pálapostól az 1. Korinthus 10.3 és 4. Itt csia szerint. Minnyájan ugyanazt a szellemi kenyeret ették, és minnyájan ugyanazt a szellemi italt itták, hiszen ittak az őket követő szellemi kősziklából, mely a Krisztus volt. A kereszténység elnevezés eredetéte vallás, illetve egyház legrégebbi képviselőjének, a római katolikus egyház történetéből ismerhetjük meg a legpontosabban. Azért határoztam meg a pápai egyházat a legrégibb keresztény képviseletnek, mert Jézus Krisztus követői, a Krisztus követők nem voltak keresztények. Ezt az elnevezést az egyház alapító első Konstantinus, a később szenté avatott nagy Constantin római császár ratifikálta, a Krisztus, görög, szót amely felkentett, messiást jelent kristiánus, latin, azaz keresztény szóvá torzítva. E Krisztus után 313-ban meghozott, a mediolanumi, milánói, ediktumként ismert stratégiaváltása a sátánnak, egy majd három évszázadig tartó dühöngő örjöngés időszakának vetett véget, amikor az úgynevezett hős keresztényeket, valójában Krisztus igaz követőit, minden eszközzel, kegyetlenebbnél kegyetlenebb módszerekkel üldözte Róma, a sátán hatalmi központja. Krisztus halála és feltámadása, valamint a mediolanumi ediktum megszületése között Krisztus híveinek tömegei estek áldozatul a római császárok által elrendelt üldöztetéseknek. Krisztus híveit összefogdosták, és vadállatok elé vetették az arénákban, gályákra küldték, halálra kínozták, megfeszítették őket, aki megölt egy Krisztus követőt, az megkapta a megölt személy minden vagyonát, birtokát. Iszonyatos vérengzés folyt, de ez sem volt elégséges Krisztus Egyházának az elpusztítására. Az Eklészia, ugye eredendően ez egy görög szó, csak a magyar torzítás miatt lett Eklészia, egyre nőtt, a hívek száma egyre szaporodott. Amikor végképp nyilvánvalóvá vált, hogy ezt az Egyházat nem lehet erőszakkal kiirtani, akkor következett el a taktikai fordulat. Szent Kánz töntint császár megtiltotta az üldözéseket. Visszaadta az elkobzat javakat, sőt, maga is felvette az új, általa már kereszténynek nevezett vallást és udvarát, valamint a római elitet is erre terelte. Az addig üldözött Krisztus követőket egyszerre szárnyai alá vette a császár és mindössze annyit kért cserébe, hogy álljanak be Róma fennhatósága alá, az egyház és az állam lépjen figyre. Cserébe majd ez lesz a birodalom vallása, akik eddig üldözöttek voltak ezután az elit lesz. Az úgynevezett keresztények megalkuttak hát a földi, hatalommal, képtelennek lévén ellenállni annak a hatalmas kísértésnek, amellyel szembe kerültek. A hamis keresztény egyház, egyházak, tehát nem Jézus Krisztus és nem az apostolok által alapított egyház, így nem is ezek szellemi örökségét hordozza. Ez az egyháznak álcázott, titkos hatalmi szervezet, szent könyvünk a Biblia, jelentése könyv, könyvek, Tekercsek, félre magyarázásával igyekszik tehát legitimálni létezését, azzal a Bibliával próbálva igazolni magát, hatalmát és tevékenységét, amelyet hosszú ideig rejtegetett és gondosan elzárt a nyilvánosság elől, és amelyet minden eszközzel igyekszik megrontani és tanításait elferdíteni. Ha nem hinnék a predestinációban, így annak minden ezzel együtt járó igazságában, akkor fel nem foghatnám, hogyan lehet ennyi olvasni tudóhívő lélek ennyire vak. Elképesztő és döbbenetes, hogy a keresztény egyházak tanításai, kivált képpen a római katolikusé, szöges ellentétben állnak mindazzal a tanítással, amelyet a Biblia megfogalmaz, és ezt százmilliók, milliárdok nem veszik észre. Döbbenet. Atyám kérdezi a minisztráns fiú miért mondta az úr, hogy senkit se nevezzetek atyátoknak, mert atya csak egy van, mégpedig a mennyei atyátok. Á fiam mondja a pap. Ne törődj vele, ezt rosszul tudta Jézus. Te csak hívj ezután is atyádnak, az a helyes. A bűnös gondolatért, penitenciaként pedig mondj el száz üdvözlégy Máriát, és most menj, töröld le azt a sok a Mária szoborlábáról fiam, mert itt az influenza szezon. Még kidől az eklésia és üres marad vasárnap a pörszli. A keresztény elnevezéssel kapcsolatban, az igaz és a lehető legobjektívebb tájékoztatás kedvéért még muszáj megemlítenem néhány információt, amelyeket kérdésemre válaszként egy főiskolai tanártól kaptam-e tárgyban. A hozzáintézett kérdés tehát úgy szólt, hogy milyen adatok alapján jelenti ki azt, mi szerint a Konstantini fordulat előtt Krisztus követői keresztényeknek nevezték önmagukat. Íme a válasz. A keresztény elnevezés valóban a Bibliából erd, Jézus követőit először Antiókiában nevezték keresztényeknek apostolok cselekedetei 11 Az elnevezés aztán széles körben elterjedt, és számos forrában felbukkan, tehát az első évszázadokban, a Konstantini fordulat előtt is használták ezt a nevet, a keresztények is önmagukra, illetve mások is rájuk. Biblián kívüli forrásként megemlíthető például Citus, a római történetíró feljegyzése, Christianusként hivatkozik rájuk, itt kaptam egy linket ahol utána nézhetek, majd ifjabb Plinius is ír a keresztényekről. Újabb link. Ezen kívül Vanyó Lászlóó keresztényírók című sorozatában, 20 részes forrás közlés, megjelent 1980 és 2009 között, és számos hivatkozás van erre a névre, tehát a források magától értetődően használják ezt az elnevezést. Nos, ennyi. Az a helyzet, hogy ettől függetlenül én nem lettem meggyőzve, de el kell ismernem, hogy ez simán lehet az én idézőjelben, meg miatt is. Ugye a Biblia sajnos egyértelműen manipulált attól függetlenül, hogy az Isten szava és szándéka ma is tökéletesen átjön belőle azok számára, akik képesek befogadni azt, de nem lehet nem észrevenni, igen, figyelemre méltó tény az, hogy minden lehetséges manipuláltsága ellenére sehol, egyetlen Krisztusi idézetben sem szerepel a keresztény szó. Jézus Krisztus soha, sehol, egyetlen egyszer sem beszélt kereszténységről. Nem tartom életszerűnek azt, hogy aki pontosan ismeri Krisztus életét és keresztálálát, az magát különösen a korai kereszténység, az úgy nevezett hős kereszténység idején így nevezze. Van ugye a Krisztus követő elnevezés, ahogyan például valójában Pál is nevezte magát. Ezt a Biblia eredetiben számos helyen használja például 1 Korintus 11. -1. Legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé. Nem azt mondja, legyetek keresztények. Én azt gondolom, hogy a keresztény elnevezés inkább a Krisztus követők egyfajta gónyolása lehetett eredetileg, például keresztre való, ha a Biblián kívüli források igazak. Ezt alátámasztaná az a tény is, hogy ezek a források nem Krisztus követőktől valók, így ezek logikusan használhatták gónyolódva vagy megvetéssel gondolva a Krisztus követőkre ezt a titulust, amelyet pedig később Kánztönti látvett. Nem lenne meglepő és idegen sátántól egy ilyen húzás, már pedig a konstantini paradigmaváltás egyértelműen az ő munkájának eredménye. Jó példa még a fentebb már említett, az utolsó ószövetségi próféta gátlástalan és szemrebbenés nélkül megtörtént szimpla átkeresztelése is. Bemerítő Jánosról van szó, akit ma szinte mindenki a bibliákban olvasható keresztelő, szent, János néven ismer, pedig az eredeti íratokban szó sem volt keresztelő megnevezésről János próféta esetében sem. Ugye a Biblia félremagyarázása már egy önálló iparággá, tudományán nőtte ki magát. A Reformáció igaz átlagember kezébe sem vehette a Bibliát. Ez kizárólag a papok privilégiuma volt, de ők is csak a már szerkesztett, az egyház vezetése által jóváhagyott és kanonizált verziót forgathatták. Azonban így is számos probléma akadt, hiszen annyira lehetetlen volt az igét tönkretenni, tenni, eredeti mondani valóját eltitkolni, hogy az igazsága figyelmes és gondolkodó, Isten vezetését bíró olvasó számára ne derüljön ki belőle. Ehhez konkrétan egy újat kellett volna írni. Ezt egyébként meg is tették. Az új műcíme akkorán lett, de erről később. A Bibliában tehát annak minden megnyomorítása ellenére ma is ott van az igazság, Krisztus eredeti tanításai. Egészen elképesztő és döbbenetes, hogy ennek ellenére bő két milliárd ember bedől a kereszténység és földi szervezeteik hazugságainak. Mintha tényleg nem tudnának olvasni, vagy szöveget értelmezni. A szövegértelmezéssel kapcsolatban egyébként meg kell jegyezni azt a sajnálatos tényt, hogy valóban komoly gondok vannak etéren. Nem elég, hogy az emberi szubjektivitás már önmagában is könnyen eltéríti az olvasót a valódi mondani való, tartalom megismerésétől, de még át is fogalmazták, szavakat módosítottak, szakaszokat kihagytak, másokat betoldottak, átírtak, és papjaik által folyamatosan félremagyarázták a bibliai tanításokat. Az iskolákban ma úgy tanítják a gyerekeket, hogy ne gondolkodó emberi lényekké, hanem adatfeldolgozó gépekké váljanak. Olyan mennyiségű információt és kész adatmennyiséget zódítanak rájuk, hogy ennek az adattömegnek az analitikus feldolgozása egyszerűen lehetetlenné váljon. Ha úgy le vagy terhelve, a folyamatos számonkérés damoklészkardjával a fejed felett, hogy alig vagy képes követni az elvárásokat, de hogy fogsz te filózgatni, analizálni a bejövő információkat. Csak egyszerűen megpróbálod minél hatékonyabban integrálni és simán elfogadod dogmaként azokat. Ez a mai oktatás lényege és célja. Robotokat, gondolkodásra képtelen zombi végrehajtókat nevelni a gyermekeinkből. Bezzeg a hülyeséget már egyéves éves korukban tökéletesen tudják, a gondos szülői és minden egyéb forrásból őket érő agymosás hatására. Miről beszélek? Hát például a télapóról. Szanta Nikolausról, a katolikus Szent Miklósról. Adva van egy elváltoztatott külsejű, szakállas, öreg férfi, aki különféle édességeket, cukrot, csokoládét ad a jó gyerekeknek olyan módon, hogy éjjel, miközben a gyerek alszik, belopódzik hozzá a kéményen keresztül. De ez még nem minden, mert van neki tettestársa is, aki Krampus néven ismert, és aki különféle testi fenyítésre alkalmas eszközöket, leginkább virgács elnevezésű faágvesző köteget tartogat a rossz gyerekek számára. Ez is éjszaka, a kéményen keresztül közlekedik. Miután pedig végeztek a magánlagsértés jellegű cselekményükkel, repülőrén szarvasszánon hagyják el a helyszínt, miközben Szent Milkós Czohoho kiáltásokkal ad hangot az elégedett szégének. De komolyra fordítva a szót, ez is egy pogány, emberhez kapcsolódó bálványimádat becsempészése az emberek életébe, a cukiság és a szeretet álcája mögé bújtatva. Ritkán idézek a wikiből, de most olvassuk el, mit hoz ezzel a témával kapcsolatban. A Piros Palástban Püspöksüvegben és pásztorbottal ajándékokat osztó Mikulás eredetileg a katolikus vallású vidékeken Szent Miklósnak, a Lícia-Római provinciában fekvő májra püspökének népies alakja. Szent Miklós a gyermekek és diákok védő szentje, ezért a későbbi korokban a népi vallásosság hatására kialakult ajándékoztó püspöksüveges Mikulás előképének és mintájának tartják. 1087-ben Mirából a dél-olaszországi Bári városába vitték Szent Miklós erekéit, miután a város egyik lett Európa legjelentősebb keresztény központjainak. A Szent Miklós napi magyar népi hagyományok német hatást tükröznek. A katolikus szent kultuszát Németországba a X. században vitték el a kereskedők. A középkorban szerepjátékokkal emlékeztek meg Szent Miklós tetteiről. Kezdetben a különféle játékokban a kolostori iskolák legifjabb diákja alakította Miklóst. Később ezt a szerepet a felnőttek vették át. Ebből alakult ki aztán a szokás és került Magyarországra, hogy az ünnepnap előestéjén egy később magyar nyelvterületen Mikulásnak elnevezett piros köpenybe öltözött apó, házról házra járt és vizsgáztatta, dicsérte, ajándékokkal halmozta el a gyerekeket, vagy éppenséggel megfenyítette, megbüntette őket. A modern magyar néphagyomány szerint december 5-e éjjelén december 6-a hajnalán a Mikulás meglátogatja a gyermekeket, s ha az elmúlt évben jól viselkedtek, kisebb ajándékot ad nekik. Ez a népszokás, azaz az ablakba kitett csizmákba ajándékot helyező titokzatos Mikulás járás körülbelül egy évszázadra tekint vissza. Magyar nyelvterületen Mikulás alakjára használatos az újabb keletű, a szélesebb körben csak a múlt 150 es évei óta elterjedt Télapó elnevezés is, ami feltételezhetően teljesen téves összemosása a különböző kultúrkörök hagyományainak. És persze jobban megfelelt a regnáló kommunista rendszer ízlésének, mint a Szent Miklós kultusz. A képzeletbeli ajándékoztó alakjának elnevezésére régóta használt Mikulás elnevezés 1856-tól eredeztethető és egy olyan lény, illetve népi mese alak elnevezése, aki december 6-án, Szent Miklós napján megajándékozza a gyermekeket. A Mikulás szó cse eredetű, maga az ajándékozás szokása pedig osztrák hatásra terjedt el a magyar családoknál. A Mikuláshoz köthető magyar néphagyomány azonban a globalizáció hatására megváltozott. Addig, amíg a két világháború között a Mikulás alakja amennyiben élt, a gyerekeket az égből figyelte, segítői pedig manók, angyalok vagy krampuszok voltak, addig a mai fogyasztói társadalmakban egyre inkább belterjed az a nézet, hogy Mikulás, illetve országonként más-más alak, aki a mi jóságos Mikulásunk megfelelője lapföldön él, szányját rénszarvasok húzzák, a segítők pedig általában elmaradnak mellőle. Ennyit Szent Miklós télapó Mikulásról, amely igen szemléletes példája annak, hogyan manipulálja róma még a nem keresztények, a teisták, tudatát is már egészen kicsin gyermekkortól kezdődően. Mikulás télapót, így a katolikus szentet minden gyerek imádja, aki találkozik ezzel a kultusszal még felnőttként is jó érzésekkel, cukisákként tekint rá. De legyen még itt egy szemléletes példa a pogány szokások és ünnepeknek az egyház által eszközölt becsempészésére mind az emberek tudatába, mind az egyházi liturgiába. Ez pedig nem más, mint a talán legnagyobb keresztény ünnepnek tartott húsvét ünnepe. A húsvét, angolul Easter, németül osztern, azaz aki kelet ünnepe egy szimpla pogány ünnep, amely a tavasznak, az élet. Megújulásának az ünnepe volt a pogány népeknél. Ide kapcsolódik a nyúl, szaporaság, és a tojás, új élet, zselképeinek a felbukkanása ezen az úgynevezett Krisztus feltámadásának és újjászületésének szentelt keresztény ünnepen. Ezt mosták össze a valóban Krisztushoz kötődő bárány zselképével. Ám igen érdekes, hogy manapság már csoki báránnyal sem könnyű találkozni még húsvét környékén sem, annál több nyúllal és tojással. Az én gyerekkoromban legalább volt még bárány is a kínálatban, ám mára ez teljesen eltűnt. Tehát maradt a nyúl meg a tojás. A gyerekek ezt ismerik meg és szokták meg a húsvét kapcsán. Locsolás, nyuszi meg tojás és némi apró lehetőleg a locsolásért cserébe. Szép keresztény szokások valóban. Aztán ott van a húsvét időpontja, ami egészen pontosan egy természeti jelenséghez kötődik, egyáltalán nem Krisztus feltámadásának időpontjához. Az első niceai zsinat, Nagy Kánztöntin 325-ben határozott úgy, hogy az egyház tagjai a húsvétot ugyanazon a vasárnapon ünnepeljék, és pedig legyen a keresztény húsvét időpontja a tavaszi napi egyenlőség utáni első holtöltét követő vasárnap. Elég exakt az biztos. Végezetül, de messze nem utolsó sorban Jézus Krisztus soha, egyetlen szóval sem mutat vagy szólított fel arra, hogy ünnepeljék ezt az időpontot vagy eseményt a hívei. Ő éppen az úrvacsora szokásával kívánta felváltani a zsidó Pésza hünnepét az ő új szövetségében, hiszen a bárány, az e vacsorát követő napon egyszer és mindörökre érvényesen megáldoztatott. Krisztus erre akarta a követőinek a figyelmét ráirányítani. Tehát ebbe csapott, magukat kereszténynek valló irdatlan embertömegek ellenészően kis része az, akinek feltűnt a keresztény egyházak hazugságáradata. E hazugságáradat elviselésére volt képtelen a középkorban Husz, Luther, Calvin és még egy sor reformátor, akik eddigre képtelenné váltak elviselni az erkölcsi mélypont mocsarában bugyborékoló pápai egyházat. A római klérus mindig is egy politikai és erőszakszervezet volt, amely a szentségálcája mögé bújva igyekezett beszőni pokhálójával az egész világot, illetve annak minél nagyobb részét. A reformáció idejére már annyi volt a rovásán, hogy az igaz lelkű, Krisztus tanításait őszintén szerető tagjai már képtelenek voltak elmenni emellett, így szakítottak Rómával. Döbbenetes, hogy a Bibliát olvasó embereknek nem veri ki a szemét az a hatalmas ellentmondás, amely Krisztus és apostolai viselkedése, valamint a római katolikus egyház, amely kimondva kimondatlanul minden keresztény egyház fejelet már a viselkedése között megfigyelhető. Az egyik oldalon a végtelen szerénység, alázat, szeretet, munkából és alamizsnából való megélés, míg a másik oldalon a végtelen pompa, arrogancia, Képmutatás, hatalom, a hívek és minden lehetséges forrás anyagi és lelki kizsákmányolása. Mit mondott Jézus erről? Hiszen tudta, hogy ez így lesz. Máté 10.24.25 Nem felebb való a tanítvány a tanítónál, sem a szolga az ő uránál. Elég a tanítványnak, ha olyan mint a mestere, és a szolga mint az ő ura. Ha a házigazdát belzebubnak, hívták, mennyivel inkább az ő háza népét? Mit akart mondani ezzel Jézus? Azt, hogy a szolga a tanítvány ne akarjon több lenni, mint az ura, a tanító. Ha a tanító alázatos, kerüli a pompát és nem imádtatja magát, nem vár el hódolatot, pénzt, hatalmat, tekintélyt, nem jár Bíborban, Bársonyban, Sejemben, Aranyban, akkor a tanítvány se, ha az Úr nem, akkor a Szolga se tegye ezt. Már amennyiben az ő szolgálja, tanítványa. De ha a házigazdát, a tanítót Belzebubnak hívják, akkor ismerjük már fel, hogy a háza népekinek a tanítványa. Ha ránézel a tanítványra, megtudod, ki a tanítója. Nézz hátra! Meglehetősen sokat írtam már a római egyház undorító dolgairól, mégis muszáj itt is megemlítenem már csak a tanok tárgyalása miatt is néhány olyan dolgot, amely nagyon szemet kellene, hogy szúrjon a híveknek. Legalábbis azoknak, akik képesek felfogni a Biblia igéit. Döbbene testény, hogy sok, egyébként értelmes ember egyszerűen nem érti, mi van leírva a Bibliában. Ezt értsd szó szerint. Tudom, mert egyes részek tartalma, nekem is csak sokadik elolvasás és hosszas gondolkodás után vált érthetővé, és egyáltalán nem szokatlan jelenség az sem, hogy a már megértett részek vonatkozásában is újabb, mélyebb megértésre, felismerésre jut az ember. Ezért írtam, hogy nem elég csak egyszer átfutni például Jézus példabeszédeit, tanításait, hogy elmondhassuk ez is megvolt, hanem rendszeresen és alaposan odafigyelve kell olvasni az igét. Így Isten fel fogja fedni a lényegi mondandóját számunkra. Másik lehetőség, hogy olyanokhoz forduljunk kérdéseinkkel, akik már megértették az igét. Nos, ez utóbbi lehetőséggel él vissza a sok pap, karizmatikus keresztény gyülekezet vezető, szekta vezér, és egyéb erre leginkább a jeszúiták által kiképzett vagy önjelölt prédikátor. Döbbenetes, hogy az a fajta idézőjelben Isten tisztelet, amelyet a római egyház gyakorol, nem veri ki a hívek szemét. Jézus és az apostolok elmentek az. Emberek közé. Együtt éltek, dolgoztak, ettek ittak velük és sosem emelték magukat azok fölé. Ehhez képest nézd meg, mit művel a pápa és a főpapok. Miközben a szeretetről és a szegények megsegítéséről prédikálnak. Egy miseruha árából egy hónapig élne ma egy komplet család. Ha a római egyház vagyonát szétosztanák a világ szegényei között, egy csapásra megszűnne a nyomor. A Vatikánnak annyi pénze van, saját bankot is üzemeltet, de ennél sokkal mélyebben benne van a pénzvilágban, hogy a világ összes szegényét saját forrásból képes lenne kiemelni a nyomorból. Ehhez képest tőled, illetve híveitől kér erre, is, pénzt. Egyházadó, támogatás, stoladi, mise szándék, esküvő, keresztelő, temetés, harangozás, ez egy cég, egy üzleti vállalkozás és nem pedig Jézus Krisztus egyháza. De, még ha csak üzleti vállalkozás lenne. Ám messze nem csak az. Ez a világtörténet valaha volt legnagyobb bűnszövetkezete, maffiája, amelynek egyáltalán nem az a legfőbb célja, hogy anyagi haszonra és hatalomra tegyen szert. Ennél sokkal durvább és gonoszabb a szándék, amely valójában motiválja. Ez a szándék az emberek kárhozatra való juttatása minden lehetséges eszközzel. Ez volt az alapmotivációja sátánnak, amikor létrehozta a római egyházat. Amikor be kellett látnia, hogy hiába minden erőszak, nem fogja tudni erővel elpusztítani Jézus Krisztus szellemi hagyatékát. Amikor Krisztus meghalt a kereszten, sátán azt hitte győzött. Amikor Krisztus feltámadt, sátán rájött, hogy mekkora hibát vétett. Ekkor teljesedett be az Isten terve, ezért mondta hát Jézus, mielőtt kilehelte a lelkét, hogy elvégeztetett. Elvégeztetett Isten terve. Sátán pedig akaratán kívül asszisztálta ehhez. Amikor erre rádöbbent, akkor vette kezdetét az a majd 300 évig tartó dühöngő őrjöngése, amely a római keresztényüldözés néven ismeretes a mai történelem oktatásban. Ez volt az úgynevezett kereszténység történetének legvéresebb és legsötétebb korszaka. Eddig. Amikor sátán belátta, hogy így nem jut előrébb, akkor találta ki azt, hogy ha az erőszak nem működik, hát működni fog a csel. Ha elpusztítani nem tudja Krisztus örökségét, hát megrontja azt. Ekkor ölelte egy hirtelen fordulattal keblére a híveket. Hiszen tudta, legjobban belülről lehet egy egyébként erős egységet felbomlasztani, megrontani. Tudni kell, hogy a mai római egyház egyenesági leszármazottja és örököse a római császárok által urat római birodalomnak. A pápa pedig a császároknak. Csak a tálalás változott meg. A vértett reverendára, a kardot ferulára, a császári koronát tiarára cserélte. Ez egy hosszú történet, számos forrás elérhető ezzel kapcsolatban, ezért itt nem tárgyalnám alaposabban, de néhány idézetet azért mégis beszúrnék ide vonatkozóan, a Magyar Kurír Katolikus Hírportál írásaiból, ahol a pápai viseletről így ír. A római pápák a IV. századig nem viseltek megkülönböztető különböztető méltóságjelvényeket, illetve öltözéket. Azután fokozatosan megörökölték a római császár jelvényeit, részben adományozás folytán, amivel a császár jelezni kívánta, milyen fontosságot tulajdonít Péter utódának, részben pedig mert a birodalom hanyatlásával együtt Róma püspöke vált a legfőbb tekintélyé Itáliában. Idézet vége Ugye a nyugatrómai birodalom 476-ban bukott el végleg. Eddigre azonban szépen átmosódott, átlényegült a ma is ismert és regnáló, a szentség álcája mögé rejtőző hatalommá. A pápai fejfedővel kapcsolatban pedig íme egy érdekes részlet ugyanebből a forrásból. A koronák hármas száma többrétű szimbolikus tartalmat hordoz, ám a 16. századi koronázási szertartás szavai szerint arra utal, hogy a római pápa a fejedelmek és királyok atya, a világúra és Krisztus földi helytartója. Írja tehát ezt a katolikus forrás. Ehhez képest mit is mondott Krisztus. Ezt. Atyának se szólítsanak közületek senkit a földön, mert egy a ti atyátok, a mennybéli. Pedig a katolikus hívek nem hogy a pápát, aki egyenesen szent atya szerintük, hanem még a mezei papokat is atyának szólítják, hiszen azok ezt várják el tőlük. De az Úr ezen kívül azt is mondta, hogy ti, emberek, mindannyian testvérek, egyenlők, vagytok, tanítótok pedig egy van, a Krisztus. Ez az ége nyilván elkerülte a katolikus idézőjelben szentatják és atyák figyelmét. Alább ez következik a katolikus forrás pápai viseletet ismertető leírásában. 16. Benedek pápa azzal lepte meg a közvéleményt, hogy saját címerén egyszerű püspök süveget alkalmaz. Ám a püspöksüveg, rő, Infula, kezdetben szintén a pápa kizárólagos viselete volt. Eredetéről megoszlik a történészek véleménye, egyesek szerint az Ószövetségi főpapi viseletből fejlődött ki, mások szerint a már említett pápai süveg egyetlen formája alakult kétféleképpen. Az egyikből lett a T-erő mint uralkodói viselet, a másikból pedig a liturgikus fejfedő. Ez utóbbinak viselési jogát először 9. Leó 1049-1054 engedélyezte kiváltságként egyes püspökök számára, majd a 12. századtól kezdődően használata általánossá vált Az árt kóp. A, zárt kúp. a lakós üveget ekkor nyitották ketté középen, hogy megkülönböztessék a pápai viselettől. Az így keletkezett két szarvát eleinte két oldalt horták, majd hamarosan megfordították, amivel elnyerte mai alakját. Szimbolikus értelmezése harmadik incétől 1198-1216 származik, aki szerint a két szarvazó, illetve az új szövetséget elképezi. Idézet bezárva. Tehát két szarva püspöki süvegeken is, amelyeket eredetileg még helyesen is, a lényeget bemutatva hortak. Ezt talán nem is kell kommentálnom. Lényeg az, hogy a nyugat-római birodalom hanyatlásának kezdetén, alig egy évszázaddal végső bukása előtt Nagy Kánztöntin elhatározta, hogy megalapozza azt a hatalmat, amely a nyugati világban szellemi örököse lesz a császári Rómának. Ez az ötlet azonban nyilván nem a saját fejéből pattant ki, hiszen ez a lépés messze túlmutat azon a léptéken, amelyet az emberi előrelátás, tervezés egyébként még hihetővé tenne. Itt valami sokkal komolyabb dolog kezdett testet ölteni, mint amely vonatkozásában ember elvileg valaha is dönthetett volna. Tehát első Konstantinus római császár hirtelen egy isteni kinyilatkoztatás, látomás, részese lett, amely csoda hatására addigi nézőpontja gyökeres változáson ment keresztül. E látomás hatására rádöbbent, hogy a szegény, addig gyűlölt és üldözött keresztényeket, valójában Krisztus követőket, ezután inkább szeretni kell, és minden lehetséges eszközzel támogatni őket. Sőt, ő maga is felvette a vallást és a birodalom legbefolyásosabb vezetőinek is melegen ajánlotta ezt a tettet, amelyet azok ki tudja miért, hamarosan meg is cselekedtek. Ekkor váltak a Krisztust követők hivatalosan keresztényekké. Kánstöntin rendelte el a római hatalomnak ma is székhelyeként ismert Szent Péter bazilika építését és nyilván ezzel egyidejűleg kezdett el kiépülni az a hatalmas föld alatti rendszer is, amely a hívek szemétől távol rejti a Vatikán alatt azt a mérhetetlen mennyiségű tudást, kincset és bizonyítékot, amely feltárhatná a világ előtt róma igazi arcát és a valós történelmet. Constantine tette át az Isten napját a szombatot vasárnapra, és hívta össze Krisztus után 325-ben a niceai zsinatot, amellyel megkezdték a Krisztusi tanok szándékos elferdítését, megváltoztatását, felülírását. Dogmatizálták a tanításokat, minden más álláspontot, amely nem egyezett az övékével, azaz a hataloméval, eretneknek nyilvánítottak és később halállal büntettek. Ezen a zsinaton nyilvánították ki először a hamis Szent Háromság tanát is, azt, amelyet ma minden keresztény egyház elfogad és amely az ősi pogány Szent Háromság kultusz becsempészése volt a keresztény tanokba. Majd ezt véglegesítették is a Konstantinápolyi zsinat alkalmával 381-ben, ahol kihirdették, hogy atya, fiú, Szent Lélek egy szubstancia, de három vagy vagyis személyi. Az egy istemből így csináltak hármat. De ezzel éppen csak belekeztek az eredeti tanok megváltoztatásába. További pogány szokásokat vettek át és integráltak az egyházi liturgiába. Ilyenek a bálványok, képek, szobrok, szentek, tárgyi relikviák, a Madonna Szent Szűz, stb. imádata, a napimádat, a pogány naptisztelethez kapcsolódó ünnepek bevezetése, halotti kultusz például minden szentek, halottak napja, amikor a katolikusok elhunyt hozzá tartozóikhoz és a szentekhez is imádkoznak segítségért, közben nyárásét, lelki közösséget éreznek azokkal, átírták, saját tanításaikhoz igazították a tíz parancsolatot. Egy szóval innen datálódik mindaz a megrontó tevékenység, amely a keresztény vallás krisztusi tanításokhoz képest idegen viszonyát eredményezi. Nem szándékom elveszni a részletekben, de gondoljunk csak a már csecsemőkön elvégzett keresztelés lítusára. Keresztelő Szent Jánosnak tulajdonítják e szokás bevezetését, aki állítólag ezt cselekedte a hívekkel. Gondoljunk csak arra, hogy ez az állítás mennyire életszerű. Adva van egy zsidó próféta, aki a messiás eljövetelét hirdeti, a judaizmust ismeri mint vallást, a kereszt számára nem egyéb, mint ami valójában. Egy kínzó, kivégző eszköz. A keresztények szerint tehát ez a zsidó próféta, aki mind megjelenésében, mind hitében illés szövetségi zsidó próféta méltó utódjának, szellemi örökösének tekinthető, állítólag a keresztség szentségében részesíti a hozzátérő, megtisztulni vágyó zsidó híveket, sőt magát Krisztust is. Az ógörög görög szövegű eredeti tekercsekben természetesen szó sincs ilyesmiről. Azokban János alámeríti, bemeríti a hozzátérőket a Jordán vizébe, ezért az eredeti iratok bemerítő, vaptisztész, Jánosként beszélnek a prófétáról. Szó nincs tehát semmiféle kereszt rajzolgatásról, vagy bármiféle egyéb rítusról, amely kapcsolatba hozható a kereszt zselképpel. A keresztény vallás gyökerei a judaizmusba kapaszkodnak. A zsidó vallás az, amelyből életre kelt, ám csak a gyökerek közösek, hiszen a zsidók nem ismerik el az új szövetséget. Azt, amelyet Jézus Krisztus hozott el az embereknek. Érdekes tény, hogy Jézus eredetileg csak a zsidókkal foglalkozott, csak nekik hirdette Isten új szövetségét, hiszen nekik volt. Megígérve a messiás eljövetele, de azok elutasították őt. Véres leszámolásba torkolló elutasítás volt ez. Végül a tiszta egyház egy magból, lásd apostolok, valamint görögökből és olyan népek gyermekeiből állt össze, akikhez elért Jézus Krisztus tanítása. Érdekes, hogy a Krisztus megfeszítését és feltámadását, majd mennybemenetelét követő időszak, az üldöztetések ideje volt az úgynevezett kereszténység legtisztább korszaka. Ekkor még valóban a krisztusi tanok érvényesültek, a megtért emberek nagy többsége az életük árán is kitartott hájt mellett. Az emberek gondolkodás nélkül adták akár életüket is Krisztusért, énekelve és Isten tálva mentek a halálba, az oroszlánok elé, amely viselkedést a rómaiak egyszerűen fel sem tudtak fogni. Tőlük ez tökéletesen idegen magatartás volt. Egy szóval a kereszténységre el lehet, és vele kapcsolatban el kell mondani azt, hogy egy, az egyetlen igaz, bizonyíthatóan igaz állításokon alapuló, de igen nagy mértékben eltorzított és hamis tanításoktól, Pogány elemektől hemzsegő, mai arcát tekintve Krisztustól tökéletesen idegen vallássá és egyházzá lett hitrendszer, amely a világ teljes népességének majd egy harmadát, becslések szerint közel két és fél milliárd lélekről van szó, vezeti félre. Nincs még egy ekkora tábort a magáénak tudható vallás, és ha tekintetbe vesszük idézőjelben alattvalóinak számát, akkor be kell látnunk, hogy nincs még egy akkora uralkodó vagy fejedelem sem, akinek ennyi híve, alattvalója lenne-e bolygón, mint a római pápa. Mondhatják néhányan erre, hogy a református egyházak, az ortodoxok nem a pápai fennhatóság alatt működnek, de ha így gondolják, hát rosszak az értesüléseik. Minden keresztény egyházfő néhány kisebb csoportosulási és szekta kivételével behódolt mára a pápának. Mindezt az ellentétek félretevése, az összefogás megteremtésének jelszava alatt, az egység megteremtésének érdekében. Bármilyen furcsa is, de ma valóban a legnagyobb földi király Róma püspöke, a pápa. Legyen bármilyen katonai potenciállal bíró nagyhatalom vagy nagyvallási vezető, a keresztény világból mindenki pápai audienciákra jár eligazításért. Ahogyan már a 16. században is kimondták, és ma ez fokozottan igaz. Idézem újra. A római pápa a fejedelmek és királyok atya, a ura. Pont. Eljutottunk tehát oda, hogy az összes nagy vallással kapcsolatban bőven találhatunk okot a szkeptikusságra. Bizonyítékot az igazságra egyetlen egy kínál, ez pedig a kereszténység, és pedig szentírásán keresztül, amely a Biblia. De vigyázat! Óriási hiba, amely hibába igen sok ember beleesik a Bibliát a kereszténységgel azonosítani. Hiszen a Biblia nem azt tanítja, amit a kereszténység, hanem azt, amit Krisztus, Isten tanított. A Biblia tehát nem hazudik, ám a kereszténység és annak legfőbb képviselője igen. A keresztény pápa minden eszközzel az összefogást, a vallások közötti párbeszédet, a megbékélést és a szegények megsegítését propagálja. Csókolgatja a koránt lásd második János Pál, ökumenikus miséket celebrálást Jezsúita Ferenc, aki ölelgeti, méltatja, dicséri az egyéb vallások vezetőit, és együtt dolgozik velük azon, hogy minden hit, függetlenül tanításaitól kiegyezzen egymással, hogy csak a szépet és a jót nézzék híveik egymásban. Gyönyörű és példamutató viselkedés nem igaz. Ilyen egy szent ember. Csak nem Jézus Krisztus szerint. Hiszen a pápának, ha és amennyiben valóban Krisztus és az apostolok szellemi örökösének tartaná magát, az lenne a dolga és kötelessége, hogy minden ellenkező nézettel szemben Krisztus tanításait képviselje, hirdesse. Nem kiegyezni kellene, hanem megváltoztatni vagy ha ez nem lehetséges, akkor elhatárolódni a hamis tanoktól így helyes példát mutatva a híveknek. Egy igazság van, és amellett kell, illetve kellene kiállni. Nem Budha, nem Konfucius, Lao Tse, Vishnu, Sivá, nem Allahi és Mohamed, hanem csak és kizárólag ő, Jézus Krisztus. Az az ember, aki Krisztus földi helytartójaként határozza meg magát a világ számára, egyáltalán nem ezt hirdeti, hanem azt, hogy mindenki fogadja el a másikat olyannak, amilyen. Mindegy ki miben hisz, inkább azzal kell törődni, hogy a világ nyomorát, amelynek egyébként az ő egyháza a legfőbb belőidézője és legfőbb oka, fordítsák az emberek emberi összefogással, emberi erővel jóra. Fogjon össze az emberiség, és ezt a sok bajt közös, ön, erővel oldják meg, változtassák jóra. Ez az, ami mindenkinek bejön. Nem véletlenül örvend eddig soha nem látott népszerűségnek a katolikus egyház fő. Szép ideák, népszerű jelszavak. De vajon Krisztus ezt hirdette? Krisztus azt mondta, hogy aki nem őt választja és ő rajta keresztül az atyát, az egyetlen teremtő Istent, az elkárhozik. Hiába tesz csupa szépet és jót, bár az ilyen ember egyébként is meglehetősen ritka, ha nem fogadja el Krisztust, nem üdvözülhet. Krisztus állítólagos földi helytartója semmi ilyesmiről nem beszél egy árva szót sem. Kizárólag népszerű és álszent célokat fogalmaz meghívei és az őrá egyre jobban. Figyelő világ számára. Olyanokat, amelyek szent és példamutató törekvésnek álcázva elfordítják az embereket a valódi céltól. Krisztus követésétől. Hiszen tudjuk, tehetünk bármennyi jót, ha Krisztust nem fogadtuk el, nem fogadtuk be a szívünkbe, nem juthatunk célba. Cselekedetekkel, legyenek azok bármilyen jók is, önmagukban nem érhetünk célt. Az igazságból szorgos ellenpropaganda és aknamunka kifejtésével így lesz sokak szemében, mind azokéban, akik nem látnak át a szitán, üldözendő és ellenszemves tanítás, nézet. Milyen érdekes! A sátán így dolgozik. És ez még messze nem a vége. Eljön az idő, amikor a pápa és a többi vallási vezető egy új vallást, egy közös, ökumenikus egyházat hirdet majd meg. Ojkomené görög szó, jelentése földkerekség, a lakott világ, egyetemes, egész világot érintő. Egy szóval ez nem más, mint egy vallási alapú, rejtett globalizáció. Az összefogás, a kiegyezés és a nézetkülönbségek félretevésének megvalósításával. Ez lesz az új világvallás, az új rendvallása. És, aki addigra még mindig az idézőjelben elavult krisztusi tanításokhoz ragaszkodik, az fundamentalista, üldözendő, vallási fanatikus lesz. Ez a célja a pápának. És a Biblia szerint el is fogja érni a célját. Az idők jelei ezt mutatják, ahogyan Jézus Krisztus azt megjövendölte. Igen szépen hangzó és kétség kívül magasztos jelszava a pápának a mencsük meg világunkat. Közös erővel, emberi összefogással mentsük meg a földet. Na kérdezheted felháborodva, ezzel aztán meg tényleg mi baj van? Tudnád, ha figyelmesen elolvasnád a Bibliát. Pedig a pápa nyilván olvasta ettől függetlenül és attól is, hogy önmagát ugye Krisztus földi helytartójának Vikárius féligének nevezi, egészen mást hirdet, mint amit Jézus hirdetett. Jézus azt mondta, hogy ez a föld el lesz pusztítva. Mert menthetetlen. Azonban teremtve lesz egy új föld azoknak, akik az igazságot választották. Éj sajás 65 6517. Mert ímőjé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem említetnek, még csak észbe sem jutnak. És aljás 66-22. Mert mint az új egek és az új föld, amelyeket én teremtek, megállnak én előttem, szól az Úr, azonképpen megállatti magvatok és nevetek. És 516. Emeljétek az égre szemeiteket, és nézzetek a földre ide alá, mert az egek mint a füst elfogynak, és a föld, mint a ruha megavul, és lakosai hasonló kép elvesznek. De szabadításom örökre megmarad, és igazságom meg nem romol. És aljás 51.16 és adtam beszédemet a te szádba, és kezem árnyékával födöztelek be, hogy újonnan plántáljam az egeket, és megalapítsam a földet, és ezt mondjam Sionnak, én népem vagy te. 2. Péter 3. 7. A mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. Habakuk 2. Avagy élmőjé, e nem a seregek urától van néz, -e hogy a népek tűznek építenek, és a nemzetek a hiába valóságnak fáradoznak. És aljás egy harmincegy. És csepüvé lesz az erős, és munkája szikrává, mindketten égni fognak, és oltólyok nem lészen. Ezzel szemben ki lehet az, aki ezt a világot, ezt a földet akarja minden erejével megmenteni. Nem bonyolult. Az, aki elbitorolta. Az, aki uralkodik rajta. Az, akinek ez a királyi székhelye helye jelenések 2.13. Ahol a sátán királyi széke van, nálatok, ahol a sátán lakik. Sátánnak ügye tehát, hogy ez a föld megmeneküljön. És valóban, milyen könnyű egy ilyen ügynek népszerűséget, nagy támogatói kört toborozni. A pápa pedig éppen ezt teszi. Minden fórumon erről prédikál, ezt hirdeti. Ha belegondolsz abba, hogy én, Jézus Krisztus és a Biblia tanításával összhangban, mit mondok, azt konkrétan, hogy ez a Föld el kell, hogy pusztuljon, tegyen bármit az emberiség, e világot nem lehet már megmenteni, akkor nem nehéz megérteni azt a sátáni stratégiát, hogyan csinálnak az igazakból vallási fanatikusnak titulált őrülteket. Üldözendő, veszélyes, felforgató anachistákat hiszen milyen ember az, aki azt mondja, hogy ennek a földnek el kell pusztulnia. Nyilvánvalóan őrült. Vagy Krisztus követő és hívő, aki teljes mértékben hisz Isten szavában, azaz a Bibliában leírtakban jegyzem meg halkan. A pápa tehát nyilvánvalóan nem ilyen, hiszen ő azt prédikálja, hogy ezt a földet kell megmenteni közös, emberi összefogással. Hát, így működik ez. és Ámésaiás 5.20 Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak. Akik a sötétséget világossággá és a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserű édessé, s az édest keserűvé. Következő rész. A hetedik levél a Laodicei, amely a mai korszaknak felel meg. Ebben, immáron másodízben azért nincs semmilyen dicséret, mert a kereszténység ekkorra teljesen és tökéletesen eltávolodott attól a szellemiségtől, amelyet Jézus Krisztus képviselt. Az úgynevezett kereszténység egy tökéletesen megromlott pogány hit lett eddigre. Nézzük csak meg a keresztény egyházak, különösképpen a legfőbb, a római katolikus egyház tanításait, szokásait. Minden keresztény egyház egyetért a hamis szent háromság. Dogmájával ünneplik a pogány ünnepeket, de a katolikusok ehhez még a bálvány imádatot, Mária, Szentek, Képek, Szobrok, Erekéék, stb. Imádata, ezekhez való fohászkodás, a napkultuszt, a hierac Hia rendszert, és még hosszan sorolhatnám a Jézustól teljesen idegen tanításokat, szokásokat is, beemelték eddigre szokásaikba, liturgiájukba. Mindegyik egyháza hagyományait tiszteli és nem kizárólag az igét vizsgálja és hirdeti, ahogyan azt kellene. És most következzék a vakvilág című írásból kiollózott szakasz. Biblia versus kereszténység. Mielőtt rátérnék jelen fejezet tárgyára, muszáj egy kicsit ismét vizsgálnom ezt az úgynevezett keresztény elnevezést. Ez valamiért nagyon a szemem, nyilván mert hazugság, ráadásul kaptam ismét némi elgondolkodtató gondolatcsort e tárgyban. Előző írásomban, a Backstage című könyvben leírtam, hogy többeknek, teológus professzornak, főiskolai tanárnak feltettem a kérdést ezzel kapcsolatban. Idézem kivonatosan az ide vonatkozó részt, hogy érthetően folytathassam az ott tulajdonképpen félbehagyott, illetve azóta kiegészítést nyert gondolatmenetem.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 tehát az első évszázadokban, a Konstantini fordulat előtt is használták ezt a nevet, a keresztények is önmagukra, illetve mások is rájuk. Biblián kívüli forrásként megemlíthető például a Citus, a római történetíró feljegyzése Christianusként hivatkozik rájuk. Számos hivatkozás van erre a névre, tehát a források magától értetődően használják ezt az elnevezést. Eddig az idézet rendben van. Akkor most nézzük meg a hivatkozott igeszakaszt. Apostolok cselekedetei 125-26 Károli szerint. Elméne pedig bár hogy felkeresse Saulust, és rátalálván, elvive őt Antiók hiába. És lőn, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot. És a tanítványokat először Antiókiában neveztek keresztényeknek. Nem tudom ki, hogy érzi, de a károli verzió szinte csak úgy mellékesen, a 26. ver végén megjegyzi, hogy ja. És a tanítványokat először antiókiában nevezték keresztényeknek. Ahhoz képest, hogy mára egy több mint két milliárdos vallás nevének első bibliai előfordulásáról van szó, a dolog kisé elsíkkadt. Fontosabb volt hogy Barnabás és Saulus egy egész esztendeig ott forgolódott, hogy nagy sokaságot tanítottak, mint az, hogy először itt bukkan fel a keresztény elnevezés. A vulgáta, Káldi féle 1626-ban kiadott magyar verziója szerint is elég cifra a dolog, éme. Elméne pedig Barnabás társusba, hogy megkeresne Sauluszt, kit mikor feltalált volna Antiókiába vivé. És egész esztendeig lakának ott az szent egyházban, és sok sereget tanítának, úgy, hogy először Antiokiában neveztetnének a tanítványok keresztjének. Csia Lajos szerint pedig így alakul a szakasz. Eljutott a hír felőlük a Jeruzsálemben lévő Ezsia fülébe is, úgy, hogy onnan barnabást elküldték Antiohiába. Mikor az odaérkezett és látta az Istennek ottható kegyelmét, megörült, és minnyájukat bátorította, hogy elszánt szívvel maradjanak meg az úr mellett. Mert jó, szent szellemmel és hittel telített férfi volt. Így elég nagy sokaság csatlakozott az úrhoz. Elment azután tárzózba, hogy felkeresse szólt. Amikor megtalálta, magával vitte Antiohiába. Úgy történt azután, hogy egy egész éven át együtt voltak az Eklésiában, s jókora sokaságot tanítottak. A tanítványok először Antiohiában kapták a keresztjén nevet. Idézetek vége. Ez utóbbi verziót azért idéztem a 22. verstől folyamatában, hogy érezhetővé váljon a lényeg. Az itt már külön írt, teljesen önállóként szereplő utolsó mondat szinte teljesen idegen a szöveg környezettől. Nem illik oda. Az előzmények teljesen másról szólnak. Számomra világosan látszik, hogy bár Károli és különösen a katolikus Jezsuita Kádi igyekezett valamiféle egységet teremteni az utolsó mondat és az azt megelőző szöveg között, ezt a mondatot, ahogyan Csiánál jól érzékelhető, valaki utólag bígyeztette a szöveg végére. Egyébként is. És a tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztényeknek. De kik és miért? Csak úgy. A tanítványok először Antiók kapták a keresztjén nevet. De kitől és miért? Ezek lettek volna a helyes és logikus kérdések, amelyet a tudós elméknek kellett volna szegeznem. Erről egy szó sincs az írásban. Kiknek nem tetszett, vagy nem felelt meg az addig általánosan használt Krisztus követő elnevezés? Miért kellett ezt megváltoztatni? Amint írtam, maga Jézus, Jehoshua azaz Isten segítsége, egyetlen egy alkalommal sem beszélt soha, sehol kereszténységről. Miért? A válasz egyszerű és kézenfekvő, mert nem ismert. El ilyen elnevezést. Ahogyan például még a Károli verzióban is sűrűn előforduló egyház kifejezést sem. Ezek kivétel nélkül mind emberi találmányok, nem Istentől valók. Bár a keresztelés szót Krisztus szájába adták az igefordítók, meggyőződésem, hogy ezt a szót vagy kifejezést sem használta sosem Jézus. Jól alátámasztja ezt a kijelentésemet az az ige szakasz, ahol Pál a Tituszhoz írt levelében, 3 így beszél itt Károli szerint. Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a szent lélek megújítása által. Még a Jezsuit Takádi is így hozza ezt a szakaszt alatin a magyar fordításában. Nem az igazság chelekedetiből, melyeket mi helekedtünk, hanem az ő irgalmassága szerint üdvözített minket az újonnan születésnek förödője és a szent léleknek megújítása által. Tehát nem keresztelés, hanem fürdő. Bemerítés. Nem keresztelő János, hanem bemerítő János. Mekkora butaság, mondhatni Öngóla vulgátában és még a Károli verzióban is, amikor ezt írják a Máté 3-5-től 8-ig szakasz alatt. Akkor kimegyen hozzá a Jerusálem és az egész Jódea és a Jordán körül való egész tartományi és megkereszteltetnek vele tőle a Jordánban, megvalván bűnöket. Látván pedig sokakat jőni az ő keresztségére a farizeusok és sadducusok közül nekik, viperák fajzati ki mutatta meg nektek, hogy elfutnátok a következendő harag előtt. Teremtsetek azért méltó gyümölc hét a penitenziának. Károli, ekkor kiméne ő hozzá Jeruzsálem és az egész Jódea és a Jordánnak egész környéke. És megkeresztelkednek velő ő általa a Jordán vizében, vallást tevén az ő bűneikről. Mikor pedig láta, hogy a farizeusok és sadduzeusok közül sokan mennek ő hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, monddön nekik, mérges kígyóknak fajzatai. Kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek? Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket! Feltenném tehát a kérdést, valóban van olyan józan ember, aki elhiszi azt, hogy a farizeusok és a sadduszeusok, a legképmutatóbb zsidók, akik valaha voltak a földön, kimennek Jánoshoz megkeresztelkedni. Ez elképesztő. Legalább a chia féle verzióban olvasható a helyes változat, hiszen ebben már nem szerepel itt és a következőben sem a keresztelés hazugsága, Éme. Akkoriban Jeruzsálem, továbbá az egész Judea és a Jordán egész környéke kiment hozzá és miközben védkeiket megvallottak, bemerítettek magukat vele a Jordán folyóba. De mikor látta, hogy sok farizeus és szadduszeus is jön hozzá, hogy bemerítkezzék, így szólt hozzájuk, viperák fajzatai, ki figyelmeztetett titeket, hogy a rátok következő harag elől menekülnötök kell. Teremjetek hat oly gyümölcsöt, mely méltó ahhoz, hogy új felismerésre térjetek. Ez az egész keresztényesdi keresztelősdi történet jól példázza azt a rengeteg hazugságot, manipulációt, amelyel az egyház és főnöke sátán operál, már az egyház megalapítása óta. De azt kell mondjam, hogy szinte nincs is szükség az ége meghamisítására vagy manipulálására, mert a hívek nagy többsége amúgy is teljesen vak az igazságra, és sokan még ahhoz is lusták vagy érdektelenek, hogy magát a Bibliát a kezükbe vegyék, nemhogy rendszeresen tanulmányozzák és elmélkedjenek rajta, hiszen az igazság feltárásához ez elengedhetetlenül szükséges lenne. Itt megszakítom az idézetet, hiszen azóta, amióta e sorok leírásra kerültek, jóval előrébb jutottunk az igazság felderítése terén. Tehát az Abcsel 11.26 görög verziójához megjegyzésként hozzáfűzném, hogy ha a keresztény szót erőltető, ennek okán valóban a szöveg környezettől idegennek ható utolsó tagmondat mégis az eredeti szöveg része, akkor is van egy kis gonda dologgal. Mégpedig az, hogy a görög szövegben itt szereplő szó jelentése Krisztusiként, és nem Keresztényként. Ahogyan a szó szedet hozza ezt, keresztény, Krisztus követője. Na már most, a keresztény szót nyugodt szívvel töröljük a listából, hiszen az egy szimpla hazugság, utólagos költeménye a büdös bankának. Ne szagolgassuk! Így tehát megmarad az eredeti jelentés, a Krisztusi, vagy Krisztus követő. Mi mindenképpen ezt válasszuk. Mert ennek van értelme. Tehát ha így, Krisztusi, ha úgy, Krisztus követő, de bizonyosan nem keresztény. Amennyiben a görög szöveg itt hiteles, már pedig ebben a formájában én is el tudnám fogadni annak, akkor a helyes fordítás valahogy így szólna. És a tanítványokat először antiókiában nevezték, Nazarénusok helyett, Krisztus követőknek. Ez így logikus és helyes lenne, hiszen a Krisztus követő elnevezés jóval lényeglátóbb és pontosabb, mint a Nazarénus. Ez tökéletesen helyes és logikus módosítás lett volna a valódi hívek részéről ellentétben az értelmetlen és hazug keresztényre való névmódosítással. Így, ez szerint számomra is elfogadható és logikus a görög szöveg. De most kanyarodjunk vissza a vakviláglapjain leírt gondolatokhoz. Most térjünk rá a fejezetünk címéhez igazodó tartalomra. Előző írásomban, a Backstage című könyvben leírtam egy igen fontos észrevételt, mégpedig azt, hogy óriási hiba a Bibliát a kereszténységgel egy kalap alá venni, vagy azzal azonosítani. A kereszténység, különösen pedig a katolicizmus nem azt tanítja, amit a Biblia, azaz, amit Isten tanít az embernek. A Biblia egyetlen szóval sem beszél egy olyan vallási rendszerről, amelyet a katolikus egyház, majd az abból leváló református egyházak képviselnek ma is a Földön. A bibliai tanítások még csak nem is hasonlítanak ezekhez. Ezért nem győzök álmélkodni azon, hogy ez a gigászi elvileg hívő embertömeg, ezt hogy nem veszi észre. Már elnézést a kifejezésért, de az emberek simán, csont nélkül beszopják inkább a pápa és a papság áll szent dumáját, amely valóban nem más, mint megtévesztő süketelés a vakoknak. De mint a mellékelt ábra mutatja tökéletesen működik. Ferenc Jezsúita pápa ma a világ egyik legnépszerűbb embere. Leereszkedik a köznép köreibe, minden hónapban videóüzenetben serkenti a híveket az összefogásra, a szegények megsegítésére, a föld megmentésére. Különböző ökumenikus találkozókat szervez, komoly erőfeszítéseket és propagandamunkát fejt ki a vallások közötti párbeszéd minél hatékonyabbá tételére, amely célból egy vegyes vallási összetételű intézet is működik Március. Közben a figyelmes szemlélő azt látja, hogy a világ minden számot tevő hatalmának a vezetője audienciákra megy a Vatikánba függetlenül vallásától, vagy nemzetségétől. Akiket a közelmúltban nyíltan láthattunk, az például minden oroszok putinja, akik egyébként ortodoxok és nem katolikusok, vagy Barack Hussein Óbemő, aki protestáns keresztény, és nem mellékesen a világ legnagyobb protestáns hatalmának a 44. elnöke, de az anglikán egyházfeje II. Erzsébet és férje Fülöp Herceg, az ugyancsak jellemzően protestáns hiten lévő németek, a franciák, még a mi Viktorunk is ott állt vigyázzállásban ennél a kedves vallási vezetőnél. Bár erre még ráfoghatná egy naiv ember, hogy ezek udvariassági látogatások, de hogyan magyarázná meg ugyanez a naiv ember a pápai egyháznak a nácikkal való szoros összefonódását és múltját? Mert bizony igen jóban volt a pápai állam, illetve a katolikus klérus a náci vezetőkkel azok hatalmának idején. Adolf Hitler, Benito Mussolini, a horvát a vezér, N. Pavelić is a pápai egyház nagy barátja és támogatója volt. Próbálnak ugyan a Hitler ellen irányuló merényletbe egy vatikáni szállat is belehamisítani, de a dokumentumok és a tények ennek éppen az ellenkezőjét bizonyítják. Szívélyes látogatások a Vatikánban, szoros anyagi összefonódása nácikkal, ezek letagadhatatlan, dokumentált történelmi események, amelyeket bárki hamar felgöngyölíthet az internet segítségével manapság. A Dulce, Benito Mussolini és XI. pápa aláírásával született meg az alateráni egyezmény, amely során a pápai állam területet, pénzt, különböző fontos kiváltságokat és jogokat kapott az államtól. Kevesen ismerik a horvát nácizmus és enti pavelics történetét, pedig a náci kollaboránsusztasa kormány nem sokkal maradt el a fükrereses brigádjaitól, sőt. Bizonyos dolgokban még felül is múlta azokat. Kevesen tudják, hogy horvát és bosnyák területen Pavelics idejében a német nácik által fenntartott haláltáborokhoz hasonló, azok hű mintájára készült megsemmisítő és kényszermunka haláltáborok működtek. A leghírhettebb ezek közül a jasenovaci tábor volt, de ezen kívül még legalább négy tábor működött. Ezekben becslések szerint közel egy millió szerb, zsidó és cigány származású civilt likvidáltak a horvát nácik. A kegyetlenkedéseik messze túltettek az SS brigádok által elkövetett cselekmények kegyetlenségén. A jasenovakban történtek pontos felderítésére a háború után egy bizottság alakult. Ugyan az usztaság szinte minden írásos dokumentumot elégettek, de az egykori táborlakók beszámolóiból igen sok eseményre fényderült. A foglyokat minden módon állandóan kínozták, éheztették, napi szinten tömegével likvidálták őket. Az őröknek volt két speciális eszközük, egy kalapásszerű eszköz, ezzel igen sok foglyot egyszerűen halára vertek, a másik eszköz pedig egy vastag a csuklóra rögzíthető görbe penge volt, amellyel a foglyok torkát vágták át. 1942. augusztusában Senovakban az őrök tartottak egy emberölő versenyt, ahol a nyertes egymaga 1360 emberrel végzett. De a legdöbbenetesebb adat, amelyre fény derült, hogy a horvát katolikus papság maga is tevőlegesen részt vett a gyilkosságokban. 1400 katolikus pap és hercegovinai horvát nemzetiségű Ferenc barát közvetlenül részt vett a jugoszláv szerbek, zsidók és romák lemészárlásában. Ezt a Jasenovaci tábor tevékenységét vizsgáló bizottság egy tagja, dr. Sr. Zivanović, a londoni egyetem antropológus professzora jelentette be a vizsgálat lezártakor. Ezekről a tényekről kevesen tudnak, és még kevesebben beszélnek. De ki volt ezeknek a papoknak a közvetlen vezetője? Az az Alozie. Stepinac Zágrábi érsek, aki 1937-től a horvát katolikus egyház fejeként tevékenykedett. Amikor Pavelić náci diktátor magához ragadta a hatalmat, Stepinac érsek megállodta őt és ünnepélyes fogadalmat tett, hogy mindig támogatni fogja az úsztaság tevékenységét egy új tisztán katolikus ország létrehozásának érdekében. Egyébként a teljes horvát náci vezérkar hitű katolikus volt. Stepina Csérsek az sa hatalom tökéletes kiszolgálója és támogatója volt, e tevékenységét olyan nyíltan tette és hirdette, hogy a nácik bukása után, a katolikus egyház egyébként bizonyíthatóan segítette horvát nácik a bukás után történt Argentinába való szöktetését, ezt képtelen volt tökéletesen letagadni. Háború alatti tevékenysége miatt háborús bűnösként elítélték, de az ezért járó halálbüntetés helyett Stepinacs érsek mindössze 16 év börtönbüntetést kapott, amelyet előbb házi őrizetté enyhítettek, majd 5 év után szabadon is bocsátották az egyházi vezetőt. Stepinac folytatta katolikus papi tevékenységét, és 1953-ban tevékenysége elismeréseként bíborosi kinevezésben részesült. Hívei és az egyház folyamatosan igyekezett tisztára mosni a múltját, sőt, a háború alatti szerepét egyenesen nép és a zsidók megmentőjének beállítani. Eltörekvésükben törekvésükben végül odáig jutottak, hogy az 1960-ban meghalt Stepinacsot, második János Pál pápa 1996-ban boldoggá avatta, amely esemény ellen egyébként az izraeli állam hevesen tiltakozott. A horvát katolikus hívek ma szentként tisztelik ezt az embert. Tehát királyok, elnökök, legfőbb vallási vezetők jelennek meg időről időre a pápa előtt. Vajon mi okból? Mi dolga volt, van az egyháznak, ugye állítólag Jézus Krisztus földi helytartójának a nácikkal, a világi hatalmakkal ráadásul úgy, hogy azok jelennek meg kihallgatáson nála. Több mint érdekes dolog ez. Szinte gyanús. Egy szóval a pápa mindent megtesz, csak azt nem, ami elvileg a dolga lenne. Azt, hogy az emberiséget elvezesse Jézus Krisztushoz. Döbbenet, de nézzük a konkrétumokat. Jézus Krisztus tehát a következőt mondta. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Nem tudom, vajon ez a pápának nincs meg. Csak mert nagyon szerint cselekszik. A katolikus egyház azt mondja, hogy persze-persze, fontos a Biblia, de legalább annyira fontos az úgynevezett szent hagyomány, amelyet az egyház, a pápák és a sok szent atya az elmúlt 1700 éves története alatt összehozott. Pedig ezek a hagyományok még csak köszönő viszonyban sincsenek azokkal a tanításokkal, amelyeket a Biblia rögzít. A keresztény istentisztelet folyamata, az egyházi ünnepek, az egyházi szentségek, a papi hierarchia, a hívek kezelése, mind tökéletesen idegen a Biblia szellemiségétől és tanításaitól. Ezeket a dolgokat most már oly mélyen nem részletezném, hiszen fejezeteket írtam ezekről előző írásaimban, de néhány eddig nem tárgyaltál figyelemre méltó állásfoglalást mégis beemelnék ide a katolikus katekizmusból. Erről fontos tudni, hogy maga a nevezett egyház adta, nyilvánította ki, tehát azzal kapcsolatban, hogy ez az ő hivatalos állásfoglalásuk, vita nem lehet. Olyan szembeszökően és nyilvánvalóan hazug tanítások ezek, amelyek fényes bizonyítékot szolgáltatnak ennek az egyháznak a lényegéről. Tehát részletek következnek a katolikus katekizmusból. Katekizmus egyenlő kérdés felelet formájában oktató hittankönyv. 6. Kire bízta Jézus Krisztus a kinyilatkoztatást? Jézus Krisztus a kinyilatkoztatást Anya Szent Egyházára bízta. 7. Hogyan őrzi az Anya Szent Egyház a kinyilatkoztatást? Az Anya Szent Egyház a kinyilatkoztatást a Szentírásban és a Szent Hagyományban őrzi. 11. Mi a Szent Hagyomány? A Szent Hagyomány az Anya Szent Egyház élő tanítása, amely az apostolok ige hirdetésén alapul. Megjegyezném, hogy Jézus Krisztus valójában soha nem semmiféle a semmiféle Szentekházra az ége kinyilatkoztatását, ezen felül pedig sem Krisztus maga, sem a Biblia nem beszél soha, sehol semmiféle szent hagyományról. Ez szimplán az úgy nevezett egyház találmánya, azaz emberi találmány, így tökéletesen idegen az Istentől. 14. Pont. Mi az apostoli hitvallás? Az apostoli hitvallás hitünk rövid foglalata. 15. pont. Hogyan szól az apostoli hitvallás? Az apostoli hitvallás ökumenikus szövege. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncif Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá a poklokra, harmad napon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. 16. pont Mit vallunk meg az apostoli hitvallásban? Az apostoli hitvallásban megvalljuk, hogy hiszünk a három személyű egy Istenben, az atyában, a fiúban és a szent lélekben. Teremtőnkben, megváltónkban és megszentelőnkben. 27. pont. Hány isten van? Egy isten van, aki három személyi, atya, fiú és szent lélek. 28. pont. Hogyan nevezzük a három isteni személyt egy szóval? A három isteni szemét egy szóval szent háromságnak nevezzük. Tehát ők hisznek egy idézem három személyű Istenben, aki amúgy egy, csak három személye van. Na, erre varigombot! Ez olyan, mint a sárkány, aki amúgy egy, csak három feje van. Most akkor egy vagy három. 46. pont. Kicsoda Jézus Krisztus! Jézus Krisztus a második isteni személyi, Isten egyszülött fia, aki értünk emberré lett. Csak halkan teszem hozzá, hogy ha Jézus Krisztus a második isteni személyi, akkor nyilván háromra gondolnak, hiszen egyből nem lehet senki második. 51. pont. Kit választott ki Isten, hogy a megváltó anyja legyen? Isten Szűz Máriát választotta ki, hogy a megváltó anyja legyen. 52. pont. Milyen ajándékokat kapott szűz Mária Istentől? Az Isten anyaságot, a szeplőtelen fogantatást, a szűzi anyaságot, a bűntelen életet és a mennybevételt. Ő az egyház édesanyja. Tehát nevezett egyháznak még édesanyja is van. Papa, mama, gyerek. Igazi pogány szent háromság kultusz. Isten apa, Isten anya, Isten gyermek. 62. pont Mire tanít minket Jézus szenvedésével és keresztálálával. Jézus szenvedésével és keresztálálával arra tanít minket, hogy a mi keresztfeinknek is érdemszerző értéke van. 64. pont. Mikor ünnepeljük Jézus keresztálálát? Jézus keresztálálát Nagy pénteken ünnepeljük. De legalább nem tagadják ugye. 74. pont. Ki a Szent Lélek? A Szent Lélek a Szent Háromság harmadik személye, valóságos Isten az atyával és a fiúval együtt, akit Jézus Krisztus ígért meg és küldött el egyházának. Tehát akkor végre kibújt a szögzsákból, hiszen bár egy az Isten, de van egy valóságos Isten atya, egy valóságos Isten fiú és egy valóságos Isten Szent Lélek is. Nekem ez jóval inkább háromnak, mint sem egynek tűnik. Ez nagyon fontos dolog, hiszen ha ezt a tent a katolikus vagy keresztény hívő magáévá teszi, akkor bevésődik neki a három valóságos Isten fogalma, ami pedig pogány, több Istenben való hit. Hiába bígyeztik oda, hogy bár egy az Isten mégis azt erőltetik a hívek fejébe, hogy az az egy valójában három. A több Istenben való hit pedig kárhozatra visz. 77. Pont. Hogyan munkálkodik a Szentlélek Lélek az Egyházban? A Szentlélek vezeti az Egyházat a tanításban, az emberek megszentelésében és a pásztori szolgálatban. 78. pont Mi az Anya Szent Egyház? Az Anya Szent Egyház Isten új szövetségi népe, Krisztus titokzatos teste. helyes bítek. Az Anya Szent Egyház valójában az ő Istenüknek, Sátánnak az új szövetségi keresztény nélet népe, az antikristus titkos teste. Így pontos. 79. pont. Kik tartoznak a katolikus egyházhoz? Azok a megkeresztelt emberek, akik elfogadják a katolikus hitet és az egyház szentségeit, közösségben a pápával és püspökeikkel. 80. pont. Ki alapította az anya szent egyházat? Az anya szent egyházat Jézus Krisztus alapította. De hogy teszem hozzá? Az Anya Egyházat valójában Szent Kánztöntin, első vagy Nagy Kánztöntin római császár, és nem pedig Jézus Krisztus alapította. 81. Pont. Ki az Anya Szent Egyház láthatatlan feje? Az Anya Szent Egyház láthatatlan feje maga Jézus Krisztus. Ismét bétek. Az Anya Szent Egyház láthatatlan feje maga Sátán, aki egyébként egy fali mozaikon ott díszeleg a Vatikáni katakombákban is. 82. Pont. Ki tett Jézus Krisztus az Anya Szent egyház látható fejévé? Jézus Krisztus Szent Péter apostol tette az Anya Szent egyház látható fejévé. Ez egy szimpla igerontáson alapuló hazugság. Erre alapozza a római Anya Szent Egyháza 83. Pont. Ki ma az Egyház látható feje? Az Egyház látható feje Szent Péter utóda, a római pápa. 84. pont Kik az egyház püspökei? Az egyház püspökei az apostolok utódai, az egyházmegyék főpásztorai, egységben a pápával. 87. pont Hány egyházat alapított Jézus Krisztus? Jézus Krisztus egyetlen egyházat alapított, ennek látható megvalósulásán fáradozik az ökumenikus mozgalom. 91. pont kik tanítják az egyházban tévedés nélkül az igaz hitet Az igaz hitet tévedés nélkül a pápa és a vele egyesült püspökök tanítják 92. pont Miben nem tévedhet a tanító egyház A tanító egyház a hit és erkölcs tanításában nem tévedhet 93. pont Mi biztosítja az egyház tévedhetetlenségét az egyház tévedhetetlenségét Krisztus ígérete a Szent Lélek működése biztosítja. 94. pont. Ki? Zárja ki magát az egyház közösségéből. Azt zárja ki magát az egyház közösségéből, aki megismert katolikus hitét megtagadja. 95. pont. Mit jelent a Szentek közössége? A szentek közössége azt jelenti, hogy az egyház élő és meghalt hívei Krisztussal és egymással összetartoznak, és egymáson segíthetnek. 96. Pont. Kik tartoznak a szentek közösségéhez? A szentek közösségéhez tartoznak, 1. a földön élő keresztények, vagyis az zarándok egyház. 2. A tisztító helyen szenvedő lelkek, vagyis a szenvedő egyház. 3. Az üdvözültek a mennyországban, vagyis a győzedelmes egyház. 97. pont. Mivel segítenek minket az üdvözültek? Az üdvözültek azzal segítenek minket, hogy közben nyárnak értünk. Érted? Istennél protekciót intéznek neked, ha katolikus vagy, és eleget imádkozol hozzájuk, a meghalt emberekhez. 98. pont. Mivel segíthetünk a tisztítóhelyen szenvedő lelkeken? A tisztítóhelyen szenvedő lelkeken imádsággal, jó cselekedetekkel, búcsúkkal és különösen szentmise áldozattal segíthetünk. Jó pénzért, amit az Anya Szent Egyház kasszájába befizetünk teszem hozzá. Századik pont. Mit tanít az apostoli hitvallás a bűnök bocsánatáról? Az apostoli hitvallás a bűnök bocsánatáról azt tanítja, hogy az egyház szolgálata által Istentől minden bűnre bocsánatot nyerhetünk. 101. pont. Mit jelent a rítus? A rítus azt jelenti, hogy az azonos hitet valló katolikus keresztények saját egyházi törvények, bőti fegyelem és szertartások által vallják meg hitüket. Nos, aki nem teljesen vak, annak tisztán és pontosan látható minden hazug emberi találmánya fenti szövegben, amelyben semmiféle egyezés nem fedezhető fel a Biblia tanításaival összevetve azt ezekkel a tanokkal. Szent Péter utódja a pápa. Ökumenikus mozgalom. tévedhetetlenség hit és erkölcs dolgában. Tisztítóhely, Szentek egyház szolgálata általi bűnbocsánat. Botrány. De folytassuk a feltárást. 122. pont. Hogyan szól Isten tíz parancsolata? Isten tíz parancsolata így szól: 1. Úradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. 2. Isten nevét hiába nevedd. 3. Az Úr napját szenteld meg. 4. Atyádat és anyádat tiszteld. 5. Ne ölj. 6. Ne paráználkodj. 7. Ne lopj. 8. Ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy. 9. Fele barátod házastársát ne kívánd. 10. Mások tulajdonát ne kívánd. Isten tíz parancsolata nagyon nem így szól. Így a katolikus egyház tíz parancsolata szól. 129. Pont. Kik a szentek? A szentek, Isten barátai, azok az üdvözültek, akiket az anya szent egyház példaként állít elénk, és közben nyárásukat kéri. 130. Pont. Kit tisztelünk a szentek közül leginkább? A szentek közül leginkább a boldogságos szűz Máriát tiszteljük. 131. pont Miért tartjuk tiszteletben a szentképeket és erekéket? Azért tartjuk tiszteletben a szentképeket és erekéket, mert azok Istenre, Jézusra vagy a szentekre emlékeztetnek minket. A Biblia szerint ellenben. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz ne imádd és ne tiszteld azokat. 138. Pont. Mit parancsol Isten a harmadik parancsolattal? Isten a harmadik parancsolattal azt parancsolja, hogy az Úr napját, vagyis a vasárnapot szenteljük meg. Nézzük a Bibliát. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Azért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszentelé azt. Mintha nem egyezne, hiszen az íge azt írja, hogy a szombat az Úr napja. Még a kádi katolikus Bibliában is a szombat szerepel, ehhez képest minden gond nélkül vasárnap lett az úrnapja a pápistáknál, sőt még a reformátusok is vasárnap járnak Isten a templomba. 139. pont Hogyan kell a vasárnapot megszentelnünk? A vasárnapot szentmisén való részvétellel, pihenéssel és a családi közösség ápolásával szenteljük meg. Tegyük hozzá, a Biblia szerint sehogy. 140. pont. Ki vétkezik Isten harmadik parancsolata ellen. Az védkezik Isten harmadik parancsolata ellen, aki elhanyagolja a Szentmisét és fizikai vagy szellemi munkát tartósan végez. 172. pont. Hogyan szól az anya szent egyház 5 parancsolata 1. A vasárnapot és az ünnepeket szentmisével és munkaszünettel szentel meg. 2. A pénteki bűnbánatű napokat és a parancsolt bőjtöket tartsd meg. 3. Évente egy és legalább húsvéti időben áldozzál. 4. Házasságodat az egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld. 5. Az egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd. Tehát akkor ezek szerint vannak egyszeristen parancsolatai, meg vannak az anyaszent egyház parancsolatai. Nos akkor tehát vagy ez vagy az, mert egyébként összeférhetetlenek. 173. pont. Melyek a kötelező ünnepek? A kötelező ünnepek a vasárnapon kívül, karácsony, újév, nagyboldogasszony. 174. pont. Hogyan kell az anyaszentegyház ünnepeit megszentelni? Úgy kell az anyaszentegyház. Ünnepeit megszentelni, mint a vasárnapokat. Tehát sehogy. 175. pont. Hogyan kell a vasárnapi és ünnepi Szentmisén részt venni. Vasárnap és ünnepnap a Szentmisén elejétől a végéig tevékenyen kell részt venni. 181. pont. Mikor kezdődik és meddig tart a húsvéti szentádozás és szentgyónás ideje? A húsvéti szentgyónás és szentáldozás ideje hamvazószerdától szerdától Szent Háromság vasárnapig tart. 184. pont. Milyen anyagi kötelezettségeink vannak egyházunk iránt? Kötelezettségünk az egyház község, az egyházmegye és az egész világ egyház anyagi szükségleteihez hozzájárulni. Nézzük ezt a Biblia szerint. Jelenések 22 .17. És aki szomjúhozik, jöjjön el. És aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Máté 10-8 Betegeket gyógyítsatok, Poklosokat tisztítsatok, halottakat támaszatok, ördögöket üzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok. Erről ennyit. 205. pont. Mikor kapjuk meg először a megszentelő kegyelmet. A megszentelő kegyelmet először a keresztségben kapjuk meg. 228. pont. Hogyan kell keresztelni? Kereszteléskor vizet öntünk a keresztelendő fejére, és közben e szavakat mondjuk, nevezett, én megkeresztellek téged az atya és a fiú és a szent lélek nevében. 234. Pont. Hogyan bérmál a püspök? A püspök felteszi kezét a bérmálkozó fejére, homlokát kereszt alakjában megkeni krizmával és mondja, nevezett, vedd a szent lélek ajándékának jelét. 244. pont. Kiknek adott az Úr Jézus hatalmat, hogy a kenyeret és a bort testévé és vérévé változtassák át? Az Úr Jézus az apostoloknak és utódaiknak adott hatalmat, hogy a kenyeret és a bort testévé és vérévé változtassák át. 2.42. Mikor változtatják át a püspökök és a papok a kenyeret és a bort az Úr Jézus testévé és vérévé? A püspökök és a papok a Szentmisében változtatják át a kenyeret és a bort az Úr Jézus testévé és vérévé. 2.47. Hogyan veszünk részt a Szentmisén? A Szentmisén befogadjuk Isten igéjét, áldozatul felajánljuk magunkat Jézus Krisztussal az atyának, és lehetőleg megáldozunk. 2.60. Mi a bűnbocsánat szentsége? A bűnbocsánat szentsége az a szentség, amelyben a gyóntató pap feloldozása által elnyerjük Istentől bűneink bocsánatát, és kiengesztelődünk az egyházzal. 261. Mi a Szentgyónás hatása? A Szentgyónásban Isten megbocsátja bűneinket, visszaadja, illetve növeli bennünk a megszentelő kegyelmet, megment a kárhozattól, és erőt ad a bűn elleni küzdelemre. 262. Mikor kell gyónni? Feltétlenül gyónni kell legalább évente egyszer, és ha halálos bűnt követtünk el, minél előbb. 263. Miért ajánlatos a gyakori gyónás? Azért ajánlatos a gyakori gyónás, mert a gyónásban Isten nem csak a bűnt törli el, hanem helyes keresztény szemléletre is nevel minket. 270. Mit cselekszünk, amikor gyónunk? Amikor gyónunk, akkor szintén megvalljuk bűneinket a gyóntató papnak, hogy azoktól feloldozzon minket. A pap Krisztus személyét képviseli és az egyház nevében cselekszik. 273. Mit tesz a gyóntató pap a bűnbevallás után? A gyóntató pap tanácsaival segíti a gyónót, elégtételt ad, és az Úr Jézustól kapott hatalmával feloldozza a gyónót bűneitől. 277. Mi a búcsú? A búcsú a feloldozott bűnök ideig tartó következményeinek csökkentése vagy eltörlése, az egyház közben nyárására. Tehát ezek szerint az ember pap és az anya egyház átveheti Isten kizárólagos kompetenciáját, és megbocsáthatja a bűnöket. 3.12. Mivel kezdjük és végezzük az imádságot? Az imádságot keresztvetéssel kezdjük és végezzük. Hogyan? Miért? Ki mondta ezt? Hol van ez a Bibliában leírva? Keresztet vetni egy szimpla pogány, bálványimádó rítus. 314. Imádkozhatunk-e a szentekhez? Imádkozhatunk a szentekhez, mert általuk is Istenhez fordulunk, és bennük Isten ajándékát magasztaljuk. 315. Melyik imádsággal köszöntjük Jézus édesanyját? Jézus édesanyját az angyali üdvözlettel, vagyis az üdvözlégy Máriával köszöntjük. Imádkozhatunk tehát a bálványokhoz, meghalt emberekhez Isten helyett. Nos, ez tehát a katolikus katekizmus, avagy az az egyezményesen elfogadott egyházi tanítás és hitvallás, amelyet ez az idézőjelben Szent Egyházkupak tanácsa érvényes igazságként kinyilatkoztat hívei számára. Ez az általuk megfogalmazott és közzétett anyag, amely alapján tökéletesen felismerhető-e hamis egyházi Jézus Krisztustól, valamint a Bibliától tökéletesen idegen, pogány mi volt a és amely nem más, mint egy teljes beismerő vallomás. Ám hiába a tökéletes bizonyíték, ha a hívek vakok arra. Most vizsgáljuk meg a római katolikus egyház áldásos tevékenységét a Biblia közzétételével kapcsolatban, amely bár egyértelmű dolga lett volna az egyháznak léte első pillanatától kezdve, már amennyiben valóban Jézus Krisztust képviselné de amelytől egészen a reformáció idejéig, amíg tehette. Mereven elzárkózott. Miután a könyvnyomtatás és a reformáció lehetővé tette, hogy az emberek tömegei jussanak Bibliához, a katolikus egyház is kénytelen volt reagálni erre a számukra nem kívánatos fejleményre, és e reakció következményeként az ellenreformáció égisze alatt megszületett például az 1626-ban napvilágot látott idézem Jézus alatt vitézkedő, azaz Jeszuita, káldi György papfordításában a katolikus Biblia, amely például a Károli verzióhoz képest igen nagy szövegbéli és tartalmi. Különbségekkel bír. Amikor először szemügyre vettem a -e kiadványt, nem hittem a szemeimnek. Mindjárt az első oldalán van egy illusztráció, ahol különféle szentek, angyalok, furcsa lények és többek között egy nagyméretű alakban megjelenő mózes figura látható a két kőtáblával, valamint két hegyes kis szarvacskával a fején. Azt hittem rosszul látok, de nem. A szarvak tényleg ott vannak mózes fején. Én természetesen tudom, hogy a Bibliában a szarvaz az erőszellemi megfelelése, de nem gondolnám, hogy ez mondjuk 1630-ban a kádi féle kiadványt kézbevevő jámbor hívőben is ugyanígy tudatosult volna. Képzeld el, mikor ezt a középkorban kezébe vette egy hívő és az első, amit lát az Mózes ördög szarvakkal. Nyilván nem a próféta népszerűsítése volt a cél. A katolikus egyház ezt a kiadványt sem szívesen adta ki a kezéből, hiszen még ebben az időszakban ismereven ellenezte a köznépnek a Biblia olvasására való törekvését, az igének a közvetlen megismerésére irányuló szándékát azt állítva, hogy az emberek úgy sem képesek értelmezni, és helyes vezetés nélkül csak úgy is félreértik, butaságokat következtetnek ki belőle. Valójában azonban attól féltek, amibe is következett, hogy az emberek számára lehetővé vált az egyház és a biblia tanításainak összehasonlítása. Bár ez a dolog megvalósult, a nagy tömegek a mai napig sem élvezik ennek hasznát, hiszen mint említettem, a keresztény hívek ma is döntő részben az egyházra és nem a bibliára koncentrálnak. Visszatérve tehát Jézus alatt vitézkedő, Jezsui Takádi György papra, ez az ember, miután az egyháza megrendelésére lefordította a szentíratokat, a mű végére még mellékelt egy a saját meglátásait leíró fejezetet is, amelynek ezt a frappáns címet adta. Oktató melyből a keresztény ember könnyen ítéletet tehet a magyar nyelvé írott kálvinisták bibliájáról, melyet elsőbbé Károly Igáspár ciprédikátor Prédikátor Magyarországban Vizsóiban, azután Monár Albert Németországban Hannoviában nyomtattatott, és eszébe veheti, ha az igaz szent biblia-e vagy nem. Írta a Jézusz alatt vitézkedő társaság Béli Nagyszombati Kádi Györgypap. Ez igen. Tehát, amelyből a keresztény ember könnyen ítéletet tehet. Éppen csak befejezte a fordítását annak a könyvnek, amelyben annak a 906. oldalán, Máté evangéliumának a 7. rész első mondataként ezt írta, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Ezt fordította és rögzítette Káldi, de idézem oktató intésében már is ítéletre buzdít. Most ebből az eredeti kötetben mintegy 44 oldalt kitevő oktató idéznék néhány igen figyelemreméltó és beszédes részletet azzal a megjegyzéssel, hogy az anyagkádi eredeti nyelvezete és fogalmazása alapján került a nyomtatásba, így itt is ebben a formában lesz hallható. Amiért ezt megjegyeztem az, mi szerint nem tudom, hogy a szövegolvasó szoftver ezt a régies beszédmódot miként lesz képes visszaadni. Sajnos elképzelhető, hogy egy torz és érthetetlen valami kerekedik ki a következő szakaszból, ez esetben egyrészt elnézéset kérem kedves hallgatóm, másrészt pedig javaslom, hogy a luciferzum.hu honlapról, a vakvilág című írás 125. oldalától, olvasd el a szóban forgó részt, hiszen egy rendkívül érdekes és meglehetősen ritkán előforduló és tárgyalt anyagról van szó esetében. Ennyi tehát a megjegyzés, most pedig következzék a szöveg, íme. A keresztjén ház pedig, nagy szorgalmatos gondot viselt a szentírás könyveire és azokat nem különben őrizte, mint a szent léleknek nála hagyatott és letőtt drága hét, annak igaz értelmét közölvén a hívekkel és megoldalmazván az ellenkező tévegéseknek meghamisításától. Mert, hogy az előbbi konciliumokról ne szóljak a Tridentomi utolsó közönséges konciliumnak arra nagy gondja volt, hogy a hívek egy bizonyos fordítást követnének, Tudni illik a régi deák betű szerint valót, melyet vulgáta edíciónak neveznek és megparancsolta, hogy azt igen jól és magyarán nyomtatnák, és hogy ne szabnak ki a maga fejétől újabb-újabb fordítást inkább követve a maga elméjét, hogy sem az szentekház értelmét, és többet tulajdonítván a maga tudományának, hogy sem az igazságnak szent lelkétől vezérlettetett szentekház tanításának. Holott az anya szent az igazságnak oszlopa és erős támasza meli ellen a pokolkapuji erőt nem vehetnek, se e dologban se másban. Az ördög régenten is sok tévejgések által ellenzette a szentírást, de főképpen most az újítók által pont. Pont-pont. Következő részlet. Teljességgel ilyen téveigésbe vitte a mostani újítókat, Kik jól lehet nyilvánvaló hamisságokat tanítanak, mindazáltal, hogy azoknak valami színt adjanak és az együgyű községet elhitessék, semmit gyakrabban nem emlegetnek, s nem dityérnek, mint a szentírást. Noha azt hamis fordításokkal és idegen magyarázatokkal, toldozásokkal és honkitásokkal úgy megváltoztatják, hogy a szemes és értelmes ember nem győz eleget rajtad csodálkozni. Ebben többek között torkig a magyar kalvinisták tudni illik Károlyi Gáspár és Molnár Albert. Kik, hogy az ő vélekedéseket könnyebben kiterjeszteszék, nagy buzgóságokat mutatták a szentíráshoz, azt magyar nyelvre fordítváni és kinyomtattatváni és annak olvasására nem csak intvén, hanem neminéműképpen ugyan kényszerítvén is az embereket, noha igazán mondom, nagyobb ellenségi az igazságnak és a szentírásnak nem lehetnek náloknál. Mert az igaz és régen az egész kereszténységtől bévő deák nyelven írott szentírást káromják és sokképpen vádolják, a magok fordítását pedig dityérik és cégéreztetik. Noha a állí sok derék fogyatkozások vannak, hogy a Szent Biblia avagy szentírás nevét semmi úton nem érdemli és nem méltó se hitelre se olvasásra, amint akárki is eszébe veheti ha ez oktató intésemet jó szívvel megolvassa. Ez így Lévénc hodálkozom Károlyi páron, hogy az ő bibliájának előjáró beszédében főképpen gyalázza az Istennek igaz anya egyházát azzal akarván magának hírnevet szerezni, kinek magyar nyelven való bibliája elsőbben Magyarországban Vizsólyban nyomtattatott 1590 esztendőtájban. Következő az előjáró beszédek pedig rövidek ugyan, de alí tömérdek hamisságokkal rakvák, hogy aki szemét fel akarja nyitni nyilván eszébe veheti, hogy azoknak koholói sem az írásban nem forgottak, sem fáradtságokkal az Istennek tisztességét és fele baráttyoknak üdvösségét nem keresték, hanem csak azon mesterkedtek, hogy a szent anyaszentegyháznak hamis vádolásával és megkisebbítésével magokat kedveltettsék és híresítessék. És egy újabb. A tanítók, amit a deák, értsd latin nyelvű, könyvekből a község tanítására szükségesnek ítélnek, azt tulajdonnyelvekkel megmagyarázzák. A Károlyi pár elöljáró beszédében több szó és több fogyatkozás is vagyon, melyekről én is bévebbé szollok elsőbé, holott azt írja Károlyi, hogy az Isten azt akarja, hogy az Ó és Júzsé testamentum könyvei minden nemzetségek nyelvén légyenek és azokat olvassák, hányák, vessék mindenek, szegények, gazdagok, kithinyek, nagyok, férfiak és asszonyállatok. Tudálom, hogy meg nem gondolta amit az előtt egy kevéssé írt tudni illik, hogy nem szabad a proféták és apostolok írásához semmit adnunk, hogy Istennél bölchebbeknek ne láttassunk. Mert nyilván való dolog, hogy amit írt Károly, azt a szentírásban fel nem találjuk. A minémű okát pedig adja mondásának Károly, az igen helytelen, mert, hogy az Isten egyaránt minden béli embereket akar üdvözíteni, abból nem következik, hogy az Isten minden rendbéli emberektől azt kívánja, hogy az ó és új testamentum könyveit olvassák, mert az ugyan lehetetlen is, mivel hogy minden nemzetség között többen vannak akik írást olvasni nem tudnak, hogy sem akik azt tudják és ismét egy újabb. Nem szükség, hogy minnáján olvassák a Szentírást. Adta volna az Isten, hogy mindez ideig a jó magyarok az ő régi és illő szerint való együgyűségükbe megmaradtak volna. Tovább is el lehetett volna a mi nemzetünk a magyar biblia nélkül megelégedvén az igaz tanítóknak magyarázatával. Mert noha tagadhatatlan, hogy az Isten igéjének sok jeles hasznai vannak, amint meg is mondók, mindazáltal az is bizonyos, hogy azoknak a hasznoknak a megnyerésére nem szükséges, hogy minnyáján olvassák a szent írást holott az sokaktól nem is lehetséges, hanem elég az, hogy kiki -ki a tanítók magyarázatjából azt értse ami az ő hivataljához kívántatik. Továbbá. Sok szóval keveset mond Károlyi, és annak bizonyításába töri a fejét, amit senki sem tagad sem ellenz. Mert vajon kitiltotta meg egyáltaljában, hogy a Bibliát külön-különféle nyelvekre ne fordítsák. Avagy ki parancsolta, hogy senki az ő saját nyelvére fordítatott Bibliát ne olvassa. Nevezze meg Károlyi és úgy patvarkodjék. Mert nem jól chelegzi, hogy azt oké nélkül röliánk fogja. Azokáért hogy a keresztjén olvasó megértesz mi ebben a dologban a keresztjén anyaszent egyháznak tetszése rövidedé azt egy néhány mondásba foglalom és nyilván megmutatom, hogy Károly csak patvarkodik és oké nélkül akar bennünket gyűlöltetni. Nincs parancsolva, hogy a Szent Biblia minden nyelvre lefordítasék, nincs is egyáltaljában megtiltva. A Biblia arra való eszköz, hogy az Istent és az ő Szent akaratját megismerjük és az örök életet megnyerjük. De erre elégséges eszköz az írásnak hallgatása úgy, hogy a tanítók és pásztorok azt az ő juhoknak elejébe adják és megmagyarázzák, amint most is cshelekszenek a keresztjén tanítók kik amit deákul mondanak azután azt saját nyelven megmagyarázzák. Idézet vége itt tehát jól kivehetően arra mutat rá Kádi, hogy a híveknek jobb lett volna megmaradni az ő idézem együgyűségükbe, valamint tökéletesen elég és megfelelő lenne továbbra is az az egyházi gyakorlat, mi szerint a pap felolvaslatinul egy igerészt, majd azt a saját, illetve az egyházi értelmezés szerint magyarul tárja a hívek elé. De nézzük tovább Kádi hazugérveit, íme. Hogy pedig nem mindennek hasznos az abból is kitetszik, hogy a féle olvasásból sokan elhiszik magokat, nagyot tulajdonítváni és szarvat nevelvén magoknak, mintha mindennél többet tudnának és senki tanítása nélkül nem szűkölködnének, amint régenten panaszkodott Szent Jeronimus sőt az után Luther Márton is el annyira, hogy még az asszonyállatok is szembe szöknek a tanítókkal és nem általják azoknak tisztiben magokat átani és a Szentírást nem különbé magyarázzák, mintha arra méltóságra rend. Szerint hivattattak volna. És? Kit hoda pedig az a község közül, aki ezekben, ért az új biblia fordításokban, igazán válogatást tudjon tenni. Aki pedig arra nem elégséges, kétség nélkül jobb, hogy ne olvassa a bibliát, hogy sem az orvosság helyett mérget vegyen be és az igazság helyett hamisságot tanuljon. Tudom azt is, hogy midőn egy asszonyállat az Etlesi Asticus könyvben némely szókat olvasott volna a gonosz asszonyállatokról égé megharagudott haragjában a Bibliát földhöz csapta és azt mondotta, hogy az olyan szók nem Isten igéi, hanem az ördögé. Az okáért az Anya szent egyház méltán parancálja a püspököknek, hogy a saját nyelven való igaz Bibliának olvasását azoknak engedjék meg akiknek tudják vagy reménlik, hogy nem károkra hanem hasznokra következik. További érdekes részek. Nem alig könnyű a szentírás írás értelme, mint az újítók álmodoznak felőle. Jól lehet akármit mondjanak, helekedetettel különbet mutatnak, mert annak magyarázatában nem keveset fáradnak, noha igaz értelmére soha nem juthatnak, mint hogy magok fejétől akarják azt magyarázni és ugyanazért magok között sem egyeznek, hanem, kvótkepitő, racsensusz, amennyi fejek, annyi értelmek. Fölötte igen védkezik még Károlyi midőn azt fogja reánk, hogy a Szent Bibliát csak a deák nyelvre szorítjuk és a község kezéből kiveszük annak olvasását és őket a bálványokban igazítjuk, hogy azok légyenek a parasztoknak bibliájuk és azoktól tanuljanak, amint Gergely pápa mondotta volt. És utána veti, azok minden kétség nélkül Krisztus vére hullásával megváltatott népet, nagy gyalázatos bosszúsággal illetik, azokat a sötétségben vezérlő lámpástól, az ő lelkének kenyerétől, vizétől, az ellenség ellen való fegyvertől megfosztván a sötétségben hagyják, lelki éséggel, szomjúsággal gyötrik és veszedelemre taszítják. Fölötte igen védkezik mondám ezekben károi és nagy káromlással a Krisztusnak és a mennyvéli szenteknek képeit bálványoknak nevezi, és azért hamis isteneknek mondja, mivel hogy a bálvány nem egyéb, hané hamis istenek képe. És legyen itt még néhány rövid, de igen figyelemre méltó káldi tollából, íme. Sőt, az sem igaz, hogy mi egyáltalában tiltjuk a Bibliának olvasását és azt a községnek kezéből kiveszük. Mert amint az előtt mondottam sem egyáltaljában nem tiltjuk, hanem bizonyos okokból, sem mindenektől, hanem azoktól, akik annak olvasásából nem előmenetelt, hanem veszedelmet szerezhetnének magoknak, amint sokan szerzettenek is. Amit e kidig, értsd eddig, nem okoson írt Károly, azt még méltatlanabbul fejezi időn azt írja, de mit mondjunk? Igen vaknak kell annak lenni, aki ezt által nem látja, miért fosztják meg a rómaiak a községet a Bibliának olvasásától. Mert hogy az ő tudományoknak hamissága meg ne ismertessék a községtől, és hogy mindet szabadon szerezhessenek, végezhessenek és azt a községnek nyakába veteszék mindig próbálás nélkül azt az okosságot találták, hogy ne légyen szabad a Bibliát közönséges nyelvre fordítani és a községnek olvasni. Erre én csak azt felelem, hogy igen vaknak kell annak lenni, aki azt által nem látja, miért ír égtelenül károi, tudni illik, hogy az igaz keresztény és üdvözítő hitet megutáltassa a községgel, és az ő hamis tudományának hízelkedéssel palástot szerezhessen midőn a községet arra szabadítja, hogy ereje és hivatalja fölött az igaz egyházi pásztorok tanítását és végzését próbára vigye, és ha nem tetszik néki megvesse. Kilátta, ki hallotta, hogy a juhok igazgassák a pásztorokat, a vagy ítéletet tegyenek felőlük. Nem fenékkel felfordul-e ilyen módon minden jó rendtartás. oda különbség lézi a pásztorok és a juhok között. De arról ítéletet tenni kifordította légyen igazabban, a Bibliát, nem Károi dolga, hanem a közönséges anyaszentegyházé kiavulgáta edíciót javallotta elejétől fogva és most is azt javallja mindenek fölött. Az okáért mi keresztjének ahhoz kötelezzük magunkat és nem habozunk idees vösenem. Tétovázunk, tudván, hogy az anya szent egyházé az igaz ítélet. Az okáért, amit az után mond Károly nem igaz. Mert úgy mond kétség nélkül való dolog, hogy a régi Bibliában sokat nem jól és alkalmatlanul fordítottak, sokat elváltoztattak, sokat megchonkitottak, sok helyi sokat adtak hozzája. Idézetek vége remélem lehetett érteni. Káldi tehát gyakorlatilag 40 oldalon keresztül ostorozza gyenge és kifacsart érvekkel károlit, és amellett kardoskodik, hogy az egyházi tanítók útmutatása nélkül a Biblia úgy sem érthető meg, ezért tulajdonképpen kár is lefordítani, hiszen ha az ember félreérti, mivel a saját feje után próbálja megértelmezni, akkor abból több kára származik, mint haszna. Több esetben vitatkozik azzal kapcsolatban, hogy ki melyik forrást használta, de minden esetben azt állítja Károli ellenében, hogy a régi Biblia az, az a latin vulgáta, amelyet az Anya Szent Egyház használt és használ a tökéletes. E kijelentését arra alapozza, hogy egyrészt ez az a verzió, amelyet az Anya Szent Egyház is előnyben részesít, másrészt pedig ez az, amelyel a nagy tekintélyű egyházi személyek tanításai egyeznek Szent Rágostontól kezdve egészen Kádi koráig élő tanítókig. Károli ezzel szemben több esetben azt állítja, egyébként méltán, hogy a vulgáta deák, latin, verzióját szándékosan nehezen értelmezhetően, sőt egyes helyeken kifejezetten érthetetlenre fordították, alakították. Erre válaszként így ír Kádi. Örömmel megvajjuk, hogy nem könnyű a szent írást megérteni, amint maga az írás nyilván jelenti és károi is nyilván megvajja, de azt sem tagadjuk, hogy szükséges értelmét vehetjük az anyaszent egyházbéli tudós tanítók magyarázatából. Ahol Káldi maga is elismeri, hogy még számára sem világos mit is akart mondani az ége, ott arra hivatkozik, hogy idézem az eredeti görög és zsidó bötű sem igen világos. Ezért hát, hogy a deák, latin, bötű is homályos lett. Ettől függetlenül ezt írja Károli felől. Károli nem jól fordította a bibliát, hanem új bibliát a maga fejétől. Nos, áttekintve Káldinak ezt a terjedelmes, szinte kizárólag a Károli, Molnár, a lutheránusok és a kálvinisták által kiadott Biblia verziók támadásának és ezeknek a vulgátával szembeni hiteltelenítésének szentelt oktatóintését, arra a tényszerű következtetésre juthatunk, hogy bizony az egyes Biblia fordítások mind értelmezésüket, mind szövegüket tekintve jelentősen eltérhetnek egymástól. Káldi például erős kritikaként említi azt, hogy Károli nem azt az eljárást követte a fordítás során, mi szerint az általa leginkább hitelesnek tartott verziót próbálta a magyar nyelvre átültetni, hanem tetszése szerint szörfözött az egyes általa ismert verziók között a szerint, hogy az aktuális résznél éppen melyiket tartotta a leghelyesebnek. Sőt, több esetben magatoldotta, vagy éppen kultította meg az adott szövegrészt azzal a szándékkal, hogy az ége pontosabban értelmezhető legyen. Ezekre számos példát is hoz Káldi, Károli magyar szövegét egyes latin vagy görög verziókkal párhuzamba állítva. Számomra kétségtelen tény hogy már Károli sem férhetett hozzá teljesen tiszta forrásokhoz, így bármennyire is jó szándék vezérelte, nem adhatta át tökéletesen és pontosan azt, amit Isten szánt nekünk. Azt gondolom és tartom, hogy az egyes fordítók azon szándéka, hogy értelmezhetőbbé téve, és az eredeti tartalmat visszaadva adják át az olvasóknak a szentírást, mindenképpen becsülendő szándék, de tényként kell kezelni azt, hogy a ma elérhető szövegek bizonyosan nem tökéletesen és pontosan az eredetiek, hiszen már előttünk majd fél évezreddel, sőt ennél régebben is, mint Kádi leírásából is kiderül, elismerik a fordítók, hogy a fellelhető verziók több helyen nem egyeznek egymással, így mint. Káldi, vagy a főnökei utasításának megfelelő verziót alkotott a fordító, vagy, mint például Károli és Luther, a saját sugallataira hallgatva próbálta meg visszaadni azt a szöveget, amelyet ő hitelesnek gondolt. Káldi kijelenti ebben egyetértve Károlival, hogy egyes könyvek elvesztek a teljes szentírásból, valamint azt is, hogy idézem mert úgy mond kétség nélkül való dolog, hogy a régi bibliában sokat nem jól és alkalmatlanul fordítottak, sokat elváltoztattak, sokat megcsonkítottak, sok helyen sokat adtak hozzája. Ám erre való hivatkozással igyekszik rámutatni rögtön arra is, hogy a római egyház egyes vitatott nézetei például az elveszett írásokból akár bizonyítást is nyerhettek volna. Milyen kár, hogy elvesztek. Máshol úgy érvel, hogy ahol például az élőkért bemutatott áldozatra buzdít az ége, az egyben a holtakért való áldozatot is igazolja. Igaz írja, hogy az ége ezt nem említi, de azt sem, hogy nem így van mondja. Megint máshol azt írja, hogy Károli például a saját fordításából kihagyott makkabusok könyvéhez széljegyzetként két helyre is azt írta. Ez zsidó hazugság. Ezen pedig sem felháborodik, hiszen mint írja így böhüli Károlyi a Szentírást. Ilyen káromló bibliáját forgatják az ellenkező atyafiak, azokáért nem hoda, hogy káromkodni tudnak. Számomra az látszik, hogy mind a protestáns, mind a katolikus verzió jelentős mértékben próbál igazodni a saját nézeteihez, és az igét, illetve a maga fordítását ahhoz hozzáfésülni. Jó példa erre a protestáns verzióból kihagyott egész könyvek esete, amelyet Kádi leírása szerint Károli Apocrifus azaz apokrif írásoknak ítélt, így nem illesztette be a saját fordításában mégpedig azért, mert az azokban olvasható szövegek nem illeszkednek a protestáns nézetekhez. Így ír erről. De vajon miért rekesztenek ki az újítók némei könyveket a szent könyvek laistromából? Azért hogy az ő hamis vallásokat igen nyilván kárhoztatják és az igazságot világoson állatják. A Töbályöz könyve a jót helekedeteket és az angyalok őrizetit bizonyítja, a Judit könyve a bűtöt és a szűzességet ajánlja, a Sirák fia könyve az embernek szabad akaratját erősíti, a Makkabusok könyve a halottakért való könyörgést és a megholt szenteknek érettünk való esedezését állatja. Melyeknek, minthogy az újítók ellenségi azt gondolják, hogy, ha azoknak a könyveknek méltósága helyén marad, az ő tévejgések elő nem mehet. Ezzel szemben Károliék éppen azzal érveltek, hogy a katolikusok válogatása, kánon és fordítása kifejezetten a pápai tanításokat és a pogány szokásaikat igyekszik fedezni és legitimmé tenni. Erről pedig Károli íra következőképpen. Sok helyen a régi bibliát az pápai tudomány mellé szabítják. Mint Genezis 3.15, hogy a Mariának közbejárását és segítségül való hívását bizonyíthassák, így vesztegették meg a bötűt. Itt latin idézetek következnek, amelyekre Kádi hevesen reagálva káromlással vádolja Károlyt, majd szűz Mária védelmébe fog ekképpen. Holott azt vedd eszedbe, hogy mindenik igaz. Mert Szűz Mária, az ő magva által, azaz, az ő szent fia által rontotta meg a kígyó fejét, és a Krisztus Jézus ő maga által, noha a mariának magva volt. El mondásból pedig mi nem a Szűz Mária segítségül való hívását bizonyítjuk, hanem az ő nagy méltóságát minden szentek fölött, kiket noha segítségül hívunk, mindazáltal nem mondjuk, hogy ők úgy megrontották a kígyó fejét, mint a Szűz Mária. Ezek után hevesen támadja Károlit, hogy ő és a hozzá hasonlatos újítók tagadják az emberi szabad akaratot, pedig ez egyáltalán nem volt általános a reformátorok között, például Calvin tagadta a szabad akaratot, míg Luther nem. Azonban a katolikus egyház hevesen védelmezi ezt a nézetet, amelyről korábban magam is úgy nyilatkoztam, hogy a sátán egyik legkedveltebb tanítása. Talán emlékszel, a Leister Crowley a modern sátánizmus atya legfőbb tanítása volt az, hogy tégy amit akarsz, és az lesz majd a törvény. Senki sem mondhatja meg, hogy mit tegyél és mit ne. Ez a sátáni eszme. Ha nincs meg, hogy miért, olvas vissza a szellemi Izraeltől. Lényeg az, hogy a katolikus Kádi is emellett foglal hevesen állást, hiszen a szabad akarat egyet jelent az öntörvényűséggel. Ugye én döntök, én-én-én, és nem pedig valami isten. Persze néha Kádi is kiesik a szerepéből, és Károli szapulása közben magának és egyben a szabad akarat igazának is ellent mondva, meg zavarosan érvel, éme. És noha az ember az Isten segítsége nélkül semmi jót nem celekedhetik, mindazáltal azzal igenis celekedhetik a kész az Isten részéről ha az ember kéri és keresi, mert egyéb baránt nem védkeznék az ember ha nem hinne, a vagy a kísérteteknek ellene nem állana. Azt mondja Kádi, hogy egyes dolgok kizárólag az Istentől függenek, mint az egészség, a profétálás vagy a csodatétel, de mások, bár ezekhez is szükséges az Isten végső soron az ember döntésének a következményei. Ez utóbbira a szüzességet hozza példának. Később éppen ilyen hevesen veszi védelmébe a purgatóriumot is, mint valós helyet azzal érvelve, hogy a protestánsok, vagy ahogyan ő fogalmazott az újító atya fiak által a Bibliából kihagyott makkabusok könyvében egyértelmű írás van a holtakért való könyörgésről és az ugyancsak értük való pénzádozatról. Majd ostorozza a papok házasságának gyakorlatát szent párra való hivatkozással, aki ugyancsak nőtlen volt és folyamatosan hangsúlyozta ezen állapot előnyeit a házassággal szemben. Itt Kádi azzal vádolja Károlit, hogy mivel utóbbinak ez a téma kínos volt a reformátorok házasságpárti nézetei miatt, az igét Károli ezeknél a részeknél meghamisította. Hevesen kikel Károli azon állítása ellen, hogy a cölibátus, papi nőtlenség, a pápa találmánya, amelyet a reformátorok állítása szerint azért talált ki, hogy az egyházi javak ne kerülhessenek ki az egyház tulajdonából, hiszen a katolikus papok nem rendelkeztek sem földbirtokkal, sem jelentős magántulajdonnal, utóduk nem lévén pedig haláluk után minden javuk az egyházé maradt. Káldi álszent szent módon szemére veti Károlinak, hogy Krisztus is arra buzdította híveit, a gazdag ifjú esetét hozva itt példaként, hogy vagyonukat osszák szét a szegények között és úgy kövessék Krisztust. Ezt úgy mondja Káldi, mintha a római egyház valaha is ezt tette volna. Az, hogy a római papságnak nem volt jelentős magántulajdona nem jelentette azt, hogy magának az. Egyháznak ne lett volna, sőt. Mint írtam a római egyház különösen ma olyan vagyonnal rendelkezik, amely megoldást jelentene világszinten a mély szegénység teljes felszámolására. És bár Kádi idejében nem volt még ennyire gazdag az egyház, akkor sem szűkölködtek a javakban, de ahelyett, hogy a híveket támogatták volna, minden eszközzel inkább kis zsákmányolták őket. Búcsú cédulák, lelkizsarolás, egyházi adók, és még lehetne sorolni ezeket. Kádi továbbá élesen kikel az ellen, hogy Károli és a reformátorok tagadják Krisztus testének az oltári szentségben való jelenlétét. Ezt azzal magyarázza, hogy miután Krisztus feltámadt, további 40 napig itt volt még testben a földön, így hát ha ez lehetséges volt számára, akkor az is lehetséges, hogy az oltári szentségben bár láthatatlanul de valóságosan test szerint is jelenlévő legyen. Erre mit mondjak? Ha valaki egy ilyen érvet érvnek tekint, azzal nehéz érdemi vitába bocsátkozni, viszont nem érdemes. Védi ezután a szent erekékkel és a megkenéssel való gyógyítás helyességét és hitelességét, mivel szerinte az apostolok is ezt cselekedték, és amely tevékenységre számos csodálatos eset is bizonyítékként szolgál, bár ezek közül konkrétan egyet sem említ csupán annyit tesz ehhez, hogy a reformátorok bezzeg egyetlen ilyen csodálatos gyógyítást sem voltak képesek produkálni, így ír erről. Mert jól lehet az újítóknál hen, Kik az ő tudományoknak megbizonyítására csak egy sánta ebet sem tudtanak még eddig meggyógyítani, mindazáltal az igaz anya szent egyházban mindenkor voltak, és most is vannak, akik vagy éltekben vagy holtok után erekécsekkel számtalan betegeket gyógyítottak, de arról most szólani többet nem akarok. További érve az ő igaz hájt mellett és a reformátorok hamis hájt ellen, hogy az szent egyház az apostolok örökségét hordozza, annak van múltja és eredete, míg a reformáció egy új, gyökértelen és minden alapot nélkülöző nézet vagy hit. Persze ez szemenszedett hazugság, hiszen Krisztusnak és az apostoloknak semmi közük nincs és nem is volt soha a római egyházhoz. Van egy döbbenetes rész Kádi érvelésében, ahol nem is vitatja Károli azon szemrehányását, hogy köztudottan erkölcstelen ám magasrangú papok milyen alapon oktatják a népet. Erről így ír. Az okáért hamis sanchelekszenek az újító fiak, kik néme igaz hivatalú papok festett erkölc helyért el akarják a községgel hitetni, hogy a tudományok is hamis, mert a tudomány nem függ egyáltalában az erkölctől és élettől, ha nem a hivataltól, és történhetik, hogy a tisztességes erkölc hű embernek hamis tudománya, a gyalázatos erkölc hűnek pedig igaz tudománya légyen. Döbbenet. Ez az idézet tökéletesen rávilágít a korabeli gondolkodásmódra. Szóval mindegy, hogyan anél a pap, voltak papoknak fenntartott bordélyok például, de ennél sokkal durvább dolgok is előfordultak és ma is előfordulnak a római egyházban, ha ő a pap, akkor ő tanít helyesen és pont. Mint a rendőr, akinek mindig igaza van mert ő a hatóság. Ha a mai ember józanul és a tényeket egymás mellé helyezve képet alkot erről a napjainkban éppen fél évezrede folyó patvarkodásról, amelyet a római egyház és a reformátorok folytattak, akkor muszáj felismernie azt a nyilvánvaló tényt, hogy itt nagyon komoly dologról van szó. Óriási kell, hogy legyen a tét, ha a felek különösen Róma ennyi energiát fektetett ebbe a harcba egészen addig nem nyugodván, amíg már a gyakorlatilag fel tudta számolni a reformációt. Luther és Calvin a teljes elszakadás mellett volt, erősen hangsúlyozták azon nézeteiket, hogy az Istennel való kapcsolat egyetlen és kizárólagos forrása a Biblia, szól a sriptura. Ezért is igyekeztek a maguk lehetőségein belül Bibliát adni minden egyes ember kezébe. Ám a reformáció valójában már Luther életében megbukott. Csak bizonyos szokásokban, mint például a bálványok imádata tudott végül hatékonyan elszakadni a pápista liturgiától, lényegét tekintve azonban csupán a katolikus kereszténység egyfajta egyszerűsített formája maradt. És bár ez az egyszerűsítés némi kép hasznára vált a híveknek, mégsem lett képes a reformáció visszavezetni az embereket az eredeti krisztusi tanokhoz. Már ha megnézed a református egyházakat, szinte ugyanazt látod csak sokkal egyszerűbb köntösben, mint a katolikusoknál. Az emberek ugyanúgy minden vasárnap templomba járnak, ugyanúgy hallgatják azt, aki a szószékről prédikál, majd hazamennek és le van tudva a dolog. E fejezet zárszavaként... Mindazoktól függetlenül, amelyeket fejjebb írtam a Bibliáról és a ma lehető fordításokról, nagyon határozottan és nyomatékosan kijelentem, hogy a lehető legjobb forrás és kapcsolat az egyetlen élő Istenhez ma is kizárólag a Biblia. A lehető legrosszabb pedig a katolikus, és a többi földi, egyház. Amint ezt is sokszor leírtam már, a Biblia, amennyiben kellő szorgalommal és érdeklődéssel tanulmányozzuk, felfedi az igazságát. Egy idő után Isten segítségével az ember pontosan tudni fogja, hogy mit, hogyan értsen, és esetleg mi az. Ahol sántít a szöveg. Bár sokan elfogadják az egyes verziókat teljesen hitelesnek, én ezt a nézetet nem osztom, de még egyszer mondom, a Biblia ma is tartalmazza az igazságot és a megfelelő utat Istenhez. Az, hogy ezeket megtalálod -e elvileg rajtad áll. Persze csak elvileg, de ha az ember a biblia vagy az igét olvasni lusták táborába tartozik, akkor érdemes élni a gyanú perrel, hogy komoly baj van. Mielőtt befejezném a vakvilág című írásom tartalmának jelen írásban való tárgyalását, hozzá kell tennem az olvasottakhoz, hogy ma már a reformáció szerepét is gyökeresen másként látom, mint a vakvilág leírásának idején. Ma úgy gondolom, hogy maga a reformáció is tulajdonképpen egy álságos dolog volt, lásd jelenések 3-1-2. A sárdisbeli gyülekezet angyalának is írd meg, ezt mondja az, akinél van az isteni lélek és a hét csillag, tudom a te dolgaidat, hogy az a névéd, hogy élsz, és halott vagy. Vigyázz, és erősítsd meg a többieket, akik félben vannak. Mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Ez szerint és szerintem is ez a reformáció eleve halva született. Valójában csupán arra szolgált, hogy leresse azt a gőzt, amely a katolikus egyház leírhatatlan hitványsága miatt addigra felgyülemlett az akkori világban. Érdekes, hogy Luther és Kálvin, annak ellenére, hogy tulajdonképpen felrobbantották az addig gyakorlatilag egységes egyházat, mindkettő békés öregséget ért meg. Egy olyan korban, ahol ennek a tizedéért is megja halál járt. Hallgattam egy naív keresztény prédikátort, aki lelkendezve ecsetelte, hogy ez is bizony az Isten közben nyárásának fényes bizonyítéka. Ám Husz Jánosról és a pápai inkvizíció úgy 50 millió áldozatáról nem beszélt a lelkes prédikátor. Arról egy szót sem szólt, hogy vajon ezek esetében miért nem járt közben az Isten. Vagy az apostolok esetében. Sőt, Magának Krisztusnak esetében sem. Őket bezzeg hagyta meghalni Róma kezétől. Ám Luther és Calvin esetében igen, csak náluk beavatkozott Isten. Őket bezzeg megmentette. Igen. Az nem lehet, hogy esetleg nem is Isten járt közbe az ügyükben. Luthert azóta egyes protestáns egyházak bőséggel fennmaradt műveinek alapos ismerői nyíltan megtagadták, nem tudván közösséget vállalni ma kevésbé ismert állításaival, nézeteivel, a Biblia általa is megvallott hamisításával. Calvin életére pedig bár népszerűsége és elismertsége máig töretlen súlyos árnyékot vett például Szervét Mihály mágia halálának bekövetkezésében való bizonyított bűnrészessége. Ezt ugyan némelyek tagadják, de például a katolikus enciklopédia ezt tényként hozza Kálvinnal kapcsolatban. Emellett számos konkrét bizonyíték is szól ezen állítás mellett olyanok például, mint szervét perében az ellene felhasznált, Kálvinnal folytatott személyes levelezése. Szervét ezeket egy időben meg is próbálta visszaszerezni Kálvintól, de nem sikerült neki. Vajon mire gyanakodott, hogy megpróbálta ezt? Szervét Mihály legfőbb bűne a Szent Háromság tagadása volt. Úgy néz ki, ha manapság ez az eljárás még divat lenne, úgy én is égnék. Tehát a két legnagyobb hatású reformátor, akik elvileg felrobbantották a katolikus egyházat, nagy tiszteletnek és elismertségnek örvendve, békés örekkort megérve ágyban és párnák közt hunyt el, míg a hasonló hitelveket valló ám náluk sokkal kisebb jelentőségű számos kollégájuk rendszerint mágján végezte. Lutherről és a reformációról még szólok. Ennyit a vakvilágról most következzen az evötár, íme az első szakasz innen. Ha valaki bibliai értelemben értelmes, akkor muszáj felismernie a világ még ma is elképesztően csodálatos rendezettségében az Isten kezem munkáját. Ha csak ránézel egy falevélre, egy hópihére, egy új emberi lény fejlődésének csodájáról már nem is szólva, hihetetlen, hogy ezeket gondolkodó lények a véletlennek tulajdonítsák, ön ezt az evolúció hívei teszik. Ez számomra felfoghatatlan. Értem, pontosan tudom, hogy miért van ez így, de ezzel együtt megdöbbentő szembesülni ezzel a vaksággal és lenyűgöző látni, ahogyan a Bibliában leírtak hétköznapi igazsággá manifestálódnak. Elképesztő, hogy ha csak megszimatolja Istent, a gyanú leghalványabb árnyéka felmerül az ő kezem munkájával kapcsolatban, a tudomány azonnal ördögött kiált. Ez egyébként nem meglepő és könnyen magyarázható okok miatt van így. Egyrészt a hitetlen tudósok azért ragaszkodnak annyira az egyébként földhöz ragadt, sok esetben évszázados dogmáikhoz, mert rettegnek attól, hogy kiderül, az egész eddigi életük a tudományuk fabatkát sem ér. Inkább meghalnak hátfoggal körömmel védve a dogmát, amelyre életüket alapozták, mint sem elfogadjanak egy eretnek nézetet, ami romba dönti a jól megszokott, belakott, kitaposott, kényelmes és ismert világukat. Így járok én is a keresztény teológusokkal. Még a Biblia szerint is, amelyre elsősorban hivatkoznak a keresztény elnevezés alátámasztására, időrendben jóval Krisztus mennybe menetele után bukkan fel először ez az állítólagos elnevezés. Tehát egyértelmű. Hogy Krisztus ezt sosem használta. Ahogyan a tanítványok, apostolok, sem. Ez egy szimpla emberi, ördögi, találmány, amely azért lett bevezetve, hogy a Krisztus fogalmáról elterelje a figyelmet egy bálvány, a kereszt felé. Éppen úgy, ahogyan a sárkányból dinoszaurusz lett. Nehogy valakinek eszébe jusson az igazság. Ha keresztény akkor kereszt, azaz a bálvány jelenik meg a tudatban és nem Krisztus. Hiába van igazam, hiába vannak az érvek, a logika, sosem fogják elismerni, hogy a keresztény elnevezés hamis és tévútra vezető a krisztusi vagy krisztus követő elnevezéssel szemben, amely kizárólag helyes, hiszen az egész életük, a munkásságuk a kereszténység nevezetű dognő árnyékában telt, ebben szocializálódtak ezek az emberek. Ott lóg a bálvány a nyakukban, ott van az ágyuk felett a szoba falán, stb. Ez tehát az egyik sarkalatos pontja a tudomány ellenállásának. A másik pedig a tudományos kerívő. A munka és megélhetés teljes képtelenség, ha az ember szembe helyezkedik a főáramlatú tudományos nézetekkel. A tudós vezetők és hatalmasok szó szerint mindent megtesznek az igazság ellen, ha ez veszélyeztetni látszik pozíciójukat. Képzeld el, hova lenne egy nagy tiszteletben álló, magasan elismert professzor tekintéje, ha kiderülne, hogy amit 50 éve tanít, az netto baromság. Egy ilyen beismerés, így a fejlődést hozó változás is gyakorlatilag lehetetlen, amíg a tekintélyt parancsoló professzorego vezeti ezeket az embereket. El lehetetlenítenek, tagadnak, támadnak, összefognak, eltussolnak, meghamisítanak. Mindent, csak az igazat ne, ha ez az igazság nem az ő igazságuk. Következő. Ami az Isten dolga, abba ember ne ártsa magát, én így látom. Ha a te tanácsod kell, akkor el fogja vezetni hozzád azt az embert. Ha az Isten segíteni akar, akkor segít az konkrét. De ha Isten nem akar segíteni, akkor senki sem segíthet az is konkrét. Lukács 16.31 ő pedig mandönéki, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Ez egy nagyon súlyos ége. Érdekes, hogy hányan hányféleképpen magyarázzák. Engem arról győz meg, hogy ha valaki megmakacsolja magát a tévhitében, akkor attól semmi sem lesz képes eltántorítani őt. Senki és semmi. Erre kizárólag Isten lenne képes, hiszen ő adja szándéka szerint az ember szívébe a bölcsességet, azaz a felismerést és ezáltal az ő benne való hitet, de ha ezt Isten nem adja meg valakinek, akkor az menthetetlen. Jöhet akárki, bármilyen próféta, emberünk makacsul ki fog tartani a tévhitében. Az sem győzi meg őt, ha valaki a halottak közül feltámad. De nem ám. Ennek okáról már több előző írásomban beszéltem, de az évutár témájához is szorosan kapcsolódik. Hiszen a szellemi vezetés az, akinek a hájt, illetve frekvenciája általi vonzódása érvényesül a földi ember hitében, illetve vonzódásában a jóhoz vagy a gonoszhoz. Ha az ember vezérlése negatív, mint például a farizeusok nagy többsége esetében is volt, akkor sosem fog az úr felé fordulni, történjen bármi. Azt állítom tehát, hogy a szabad akarat híveinek elgondolásával éppen ellenkezőleg, nem az ember választja meg a hitét és a nézeteit, egy szóval a saját szellemiségét, hanem éppen fordítva, az Istentől kapott szellemi vezetése határozza meg mindezeket a földi emberre nézve. Visszatérve még néhány mondat erejéig arra a témára, hogy a fétisekben hívő, mágikus tevékenység által meggyógyult emberek hány százalékban esnek vissza eredendő betegségükbe, nem áll rendelkezésemre statisztika, valószínűleg azért, mert nem létezik ilyen kimutatás. Hiszen ez egy olyan adatot jelenítene meg, amely az ilyen jellegű csodák hitelét erősen rontaná. Tehát ezzel nem foglalkoznak ezen csodák hívei. Elég az... Hogy többen meggyógyultak és, hogy mennyi csoda történt. Ám ha az Isten úgy dönt, hogy menni kell, akkor menni kell nincs méz, nincs csoda, nincs hókusz-pókusz mágia. Vége addalnak. Az nagyon nem mindegy, hogy amikor vége itteni futásunknak, akkor milyen kincseket viszünk magunkkal. Anyagiakat nyilvánvalóan egyet sem. Még a fáraó is mindent itt hagyott, hiába rakták körül az aranyszarkofágját csodás kincseivel, minden itt maradt a kincsrablóknak, vagy a régészeknek. Máté 619. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rosda és a móli megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és ellopják. Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rosda, sem a móli meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Itt ismét kicsit félrevezető lehet a fordítás, amint itt kivételesen a csiaféle verzió szépen be is mutat. Itt áll fent például az a ritka eset, hogy a csiaféle fordítás rosszabb, mint a Károli. Íme, hanem a mennyben gyűjtsetek magatoknak kincseket, Hol sem móli, sem rosda azokat el nem emészti, hol tolvajok falat nem másnak át, és azokat el nem lopják. Miért félrevezető ez? Károlinál csak nehezen érthető a pontos jelentés, de csia esetében kifejezetten félrevezető. Károlinál azt mondja az úr, hogy Gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben. Nincs a, mennyben. Hiányzik az a betű a mondatból. Csijánál már úgy szerepel, hogy a mennyben, ami azt sejteti a gyanútlan olvasóval, hogy majd a mennyben kell neki kincseket gyűjtögetni, ha ott lesz. Ám, ha majd csak akkor akarna mennyei kincsekre szert tenni, akkor sosem fog oda jutni. Károlinál az a baj, hogy az olvasó, bár nincs ott az az a betű, mégis olvassa, mert így tűnik helyesnek az ége. Pedig csak így nem az. Olvasd csak el ismét a Károli idézetet. Nincsen ott az a betű. Hiszen Krisztus itt valójában arra utalt, hogy már itt a Földön olyan kincseket gyűjtsünk, amelyek a mennyben számítanak kincsnek. A mai nyelv szerint így lenne pontosan érthető az üzenet. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a Földön, azaz földi kincseket, hanem mennyei kincseket gyűjtsetek magatoknak. Így lett volna helyes a fordítás. Csupán a tanulság kedvéért megnéztem a Víde Sándor féle és a katolikus verziót is. Ezeknél ugyancsak rossz a helyzet, bár a szöveg is más, éppen ugyanúgy félrevezetik az embert, mint a csia féle. Tehát Vídő. Hanem kincset kincsre az égben halmozzatok, ahol sem móli, sem rosda nem teszi tönkre, ahol tolvajok nem ássák ki és nem lopják el. Most Káldi vulgáta. Gyűjtsetek magatoknak pedig kincset az égben. Ugye ezeknél megint azt gondolhatná az ember, hogy majd az égben kell kincset kincsre halmoznia és gyűjtenie, amit itt a földön bajosan tehetne csak meg. Ej, ráérünk arra még gondolhatnák ezek alapján, amikor majd az égben leszünk. Pedig dehogy. Gyűjtsetek magatoknak égi, mennyei, kincseket. Így lenne helyes az ége. Illetve az ége az helyes, csak a fordítások nem. Földi életünk során tehát lelki, szellemi kincseket kellene gyűjtenünk, e szerint élnünk és munkálkodnunk. Ez az Isten figyelmeztetése, az igazság kinyilatkoztatása, de az emberek döntő részéné lesz süket fülekre talál. Vajon miért? Miért nem törődnek az emberek a Bibliával? Miért nem érdekli döntő többségüket Isten? Ha pedig érdekli őket, mi több rendszeresen odafordulnak Istenhez, életük irányítójául hívják és fogadják az urat, akkor miképpen lehetséges, hogy még az ilyen emberek között is igen nagy nézetkülönbségek léteznek. Például a predestináció és a szabad akarat hívei között fennálló nézetkülönbség ebben a világban, éppen az általam itt is leírtokból sosem fog megszűnni, hiszen az emberek nézetei valójában nem befolyásolhatóak más ember által. Talán egy-egy ember más belátásra tér, de tömegek bizonyosan nem. Elképesztő, hogy a magukat felvilágosult kereszténynek valló prédikátorok, ige hirdetők magyarázzák a gyülekezeteik előtt, hogy ne legyenek lágymelegek, vasárnapi keresztények. Ezt üzeni Krisztus a jelenések könyve által a mai kor emberének. Jelenések 3.14 a Laodici gyülekezet angyalának is írd meg, ezt mondja az ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete, tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hív. Vaj ha hideg volnál, vagy hív. Így mivel lágy meleg vagy, sem hideg, sem hív, kivetlek téged az én számból. A bálvány kereszt előtt, alatt, mögött, állva elmagyarázzák tehát leginkább vasárnap délelőtt, hogy a vasárnapi kereszténység az nagyon kevés, az a lágy meleg hozzáállás, és ők maguk sem ismerik fel, hogy maga az intézményesített kereszténység az, ami a probléma. A kereszténység maga a lágy melegség, és nem csak a vasárnapi. Azt mondja az Úr, hogy térj új felismerésre. Azt mondja. Akinek füle van, Hallja meg, amit a szellem az eklézsijának mond. Új felismerésre térnek tehát. Meghallják a figyelmeztetést. De hogy? Elvakultan elmerülnek a saját bölcsességükben. Egy keresztény teológusnak, ige hirdetőnek soha fel sem merül az elméjében az, hogy vele, az ő nézeteivel is gond lehet. Most jöjjön a Szent Tehén, avagy a Dogmák Árnyékában című írásból kigyűjtött válogatás. Nos kedves olvasóm, jobban megfontolva a feladatot itt meglehetős bajban vagyok. Hiszen a Szent Tehén című írásom nagyjából teljes terjedelmében idevág, ám nyilvánvaló, hogy a teljes vonatkozó tartalmat itt nem idézhetem. Megpróbálok hát egy durva szűrőt alkalmazni, és a leginkább témánkhoz illő részeket minimális kiegészítéssel, legalább részben bemásolni ide, ám itt is szeretném felhívni a figyelmed arra, hogy az említett munkát a legfontosabb írásaim között tartom számon, ha nem a legfontosabbként, tehát azt javaslom, hogy ne érd be a következő idézetekkel, hanem ismerd meg alaposan annak teljes tartalmát. De most jöjjenek az idézetek, íme. Vajon miért nem elég jó nekem az alternatív keresztényeknek az átlag, vasárnapi keresztények táborához mérten ugyan szűk, de az én álláspontomat képviselőköz képest mégis gigászi tábora. Hiszen milyen kényelmes lenne hátradőlni a fotelban, vagy éppen itt a vén diófa alatt és hallgatni a sok bölcs, nagy tudású teológust, haladó szellemű reformpapot, vagy a jó isten tudja még kiket, akik mind-mind tudják az igazságot. Az ő igazságukat. Hát igen, itt meg is válaszoltam a saját kérdésem. Az úr nekem mást tartogatott és szán. Nekem pedig egyrészt nincs más választásom, mint elfogadni ezt az elhívást, másrészt még amennyiben lenne, sem utasítanám vissza, hiszen számomra bár nyilván nem mindegy, mi lesz a vége, szívem mélyéről felbuzgó öröm az, hogy az Úr egyfajta szándéka általam nyilvánulhat meg. Elképesztően nagy dolognak érzem azt, hogy én lehetek a toll forrásom kezében. Nagyon mély hálát érzek ezért és rendkívül nagy öröm ez nekem. Következő hiszen gondolj csak bele. Hány olyan magát egyébként kereszténynek valló ember van, aki jár templomba, valamilyen szinten tartja a keresztény ünnepeket, de soha, egyetlen egyszer sem veszi kezébe a Bibliát. Rengeteg. Ezeknek bőven elég, amit a templomban hallanak vasárnaponként, miközben jobb esetben csak azon jár az eszük, hogy mi lesz az ebéd. Fogalmuk sincsen a Biblia tanításairól és nem is érdekli őket. Viszont büszkén vallják magukat Istenfélő keresztény embernek. És ha már ismét szóba került a kereszténység, hát hadd fűzzek ehhez is néhány gondolatot. Az a helyzet, hogy én meglehetősen szorgosan munkálkodom azon, ahogy nézem, hogy sikeresen kiírjam magam mind a világ, mind a kereszténység kegyeiből. De jól van ez így, nem bánom, sőt, bizonyos szempontból örülök is neki. Be kell látni, hogy ami népszerű ebben a világban, az nincs rendben. Igen, persze-persze, tudom mekkora keresztényüldözés folyik napjainkban is. Aha, ez igaz. Tényleg sokan halnak meg a keresztért sajnos. Láttam egy filmet, amely hitehagyott keresztény papokról szólt, akik Japánba keveredtek Krisztust és a kereszténységet hirdetni. Ott végül elfogták és választás elé állították őket. Vagy megtapossák a keresztet, vagy meghalnak. Sokan meghaltak, néhányan pedig megtaposták a bálványt. Senkinek sem kellett volna meghalnia. Ám, akik megtaposták, azok sem cselekedtek helyesen. Illetve igen, de nem azért, ami valójában motiválta őket. Hiszen ők ott Krisztusra gondoltak, amikor megtaposták a bálványt, amelynek semmi köze nincs Krisztushoz. Maximum annyi, mint Mensfeld Péternek a bitófához. Ha fel Péter emlékét akarnád megtisztelni, akkor egy kis arany bitófát akasztanál a nyakadba aranyláncon rajta a halott mansfeldel vagy nélküle, vagy inkább kiszögelnéd az ágyad fölé a falra. Mert sokan ezt teszik állítólag Krisztus tisztelete okán. Okos. Tehát azt mondtam, hogy ami népszerű a világban, az bizonyosan nincs rendben. Ennek belátásához sem kell diplomnő. Sőt. A kereszténység pedig lássuk be mindannak ellenére, amit állítanak vele kapcsolatban sokan, ma igen csak népszerű a világban. Nem. A világ legnagyobb vallásáról beszélünk esetében. Majd két és fél milliárd elvi követője van. Ha ez nem népszerű, akkor semmi sem az. Ez tehát a kereszténység. Ilyen olyan, amolyan, de mindben közös, hogy kereszténynek tartja magát. Több írásomban foglalkoztam már ezzel a témával, leveleztem teológusokkal, informálódtam-e körben. Végül arra jutottam és ezt tartom ma is, hogy maga a kereszténység elnevezés is egy gigászi átverés. Néhány nyitott és értelmes emberrel is sikerült véleményt cserélne -e tárgyban, és végül kaptam egy számomra igen tetszetős választ egy keresztény szemléletű portál gazdájától, amely így hangzott. Kedvested! Köszönöm! Kövessük Krisztust! Amikor ezt elolvastam, elmosolyodtam. Hát igen, ez a lényeg. Ám, amit én tettem a kis nyomozásom során ebben az ügyben, az nem mellékes szőrszálhasogatás, nem játék a betűkkel, hiszen amennyiben igazam van, az egy nagyon komoly felismerés. Körülbelül akkora, mint a szabad akarat nevezetű hazugság, sátáni elhitetésének felismerése. A kereszténység egyáltalán nem kifejezetten Krisztus követéséről szól, pedig kizárólag erről kellene szólnia. Semmiféle földi egyház, semmiféle bálványtisztelet, például a kereszt tisztelete vagy az egyéb katolikus csúfságokról már ne is beszéljünk, ragaszkodás különböző emberek által bevezetett egyházi hagyományokhoz, pogányrítusokhoz nem férhetne bele. Nos, nem kívánom ezt a szállat túl hosszúra fűzni, Csupán egyetlen gondolatot tennék ahhoz, amit előző írásaimban e tárgyban közöltem, hiszen ez a meglátás eddig nem látott napvilágot. Ugye a Bibliában az első kereszténységre utaló, illetve azt említő ége, az apostolok cselekedetei idején, 1126, bukkan fel, amikor Krisztus már nem volt velük, hiszen feltámadása után a földön töltött rövid időszak elteltével a mennybe ment. Ebből logikusan következik, hogy maga az Úr soha, egyetlen szóval sem beszélt kereszténységről, hiszen az ő földi tartózkodásának idején erről egyetlen említés sem történik az igében. Egyetlen utalás vagy profécia sincs az Úrtól ezzel kapcsolatban, nem úgy az elhitetéssel kapcsolatban, mert arról bizony szólt az Úr bőséggel, így ez ha tetszik ha nem, szimpla emberi találmány. Magában a görög írásban, az említett apcsel 11-26-ban is szereplő szónak egyértelmű eredeti jelentése a Krisztusi, ként, vagy Krisztus. Követője még a katolikus forrás, szerzők által mellékelt szószedet, szerint is, ehhez rendelték hozzá később a ma általánosan használt és elfogadott keresztény jelentést is így megpróbálva összemosni az egymástól valójában igen eltérő két fogalmat. Valakik tehát egyszer csak állítólag elkezdték az addig Krisztusiak vagy Krisztus követőkként, eredetileg nazarénusokként, ismert embereket kereszténynek nevezni, amit a kánztöntin császár által alapított egyház, a sátán zsinagógája azonnal magára is vett hivatalos elnevezésként, majd a római birodalom állam tett. Nem semmi. Háromszáz évig tűzzel vassal, az arénákban oroszlánokkal, gályárapsággal halálig pusztították Krisztus híveit, majd hirtelen keresztény válva ők lettek az elit. Nos, számomra ez több mint meglepő fordulat. Ha csak nem-e világhely tartója, sátán állt a dolog mögött. Ezekről tehát részletesen beszámoltam előző írásaimban. Ám amiről eddig nem beszéltem a -e témát illetően az például, amikor ugyancsak az apostolok cselekedeteiben olvashatóan 24,5, az apostolt vádló zsidók így beszélnek Pálról. Miután úgy találtuk, hogy ez az ember igazi dögvész, szerte a lakott földön az összes közt köztlázadásokat szít, a názáretiek felekezetének az előjárója. Ugyanez a károliban így hangzik. Mi ugyanis úgy találtuk, hogy ez veszedelmes ember, és hasonlást támaszt a föld levő valamennyi zsidó közt, és a nazarénusok felekezetének feje. A görög szövegben itt a názáretiek szektája szavak szerepelnek. Tehát Krisztus követői, sőt maga pál itt a zsidók szerint még mindig nem keresztény, hanem nazarénus. Nem mellékesen ebben az összes általam ismert fordítás egyetért. További érdekes momentum, hogy Krisztus titulusára mit írtak a rómaiak, János szerint 19.19, Jesuszna -19, Sarenus rex Eurum, azaz Názáreti Jézus a zsidók királya. Tehát Názáreti Iesusz. Az írásban a kereszténység fogalmának legközelebbi előfordulása ugyancsak az apostolok cselekedetei leírásában a 26-28-ban fordul elő, ahol a grippa király előtt beszél Pál. A görög szövegben megint csak a fenti Krisztusi szóval találkozhatunk itt is. A görög idézetek a nyomtatott verzióban megtekinthetők. Tehát az itt szereplő görög szöveg szó szerint fordítva azt jelenti, hogy a Agrippa Pálhoz kevés hián meggyőzöl, hogy Krisztusi legyek. Mire Pál válasza a következő, 26-29 csia Lajos szerint? Esdek az Istennek, hogy akár rövidesen, akár hosszabb idő múltán nem csak te, hanem mindazok, akik ma hallgatnak engem, kell legyenek, amilyen én vagyok, ezeket a bilincseket kivéve. Pál egyetlen szóval nem beszél kereszténységről itt sem. Ahogyan később megint csak az apostolok cselekedeteiben a római zsidók sem, amikor meghallgatják a Rómába érkezett Pál apostolt. Íme? Apostolok cselekedetei 28-22 csia. Méltányosnak találjuk, hogy tőled halljuk meg, hogy micsoda dolgok foglalják el elmédet. E felől a felekezet, szakadás, szekta, felől pedig annyit tudunk, hogy mindenütt ellene mondanak neki. Szó nincs tehát keresztényekről itt sem. A görög szövegben itt a párt, felekezet, szekta szó szerepel. A zsidók tehát így gondoltak Krisztus követőire ebben az időszakban. Meglátásom szerint amennyiben a hamis keresztény elnevezés valóban általánosan használt lett volna a kor emberei között, akkor az igében nem csak itt-ott, elvétve fordulna elő, hanem következetesen mindenhol azt használták volna az írásokat lejegyző emberek. Úgy vélem, hogy e kifejezésnek a felbukkanása már kivétel nélkül a Krisztus tanításait megrontani igyekők idézőjelben áldásos tevékenységének köszönhető, amelyet a későbbi korok emberei gyanútlanul elfogadtak és átvettek. Ennyit a kereszténységről. Ide illeszteném azt az információt, hogy a keresztény hazugság még a keresztimádó revideált Károlyban is mindösszesen hat esetben kerül említésre. Ez pedig éppen a duplája annak, ami egyébként jellemző a többi magyar fordítás esetében. Ezek az abcsel 1126, 2628, 1 Péter 4.16. Ezek azok a részek, ahol minden változat egyet érte kifejezés használatában. Ahol az 1908-as Károli rádupláz ezekre az 1 Korintusz 7.15, az 1 Korintusz 9.5 és a Gölatő 1.22. Ahol minden változat egyetért ott a görög szöveg kivétel nélkül a krisztusi, krisztusiként szavakat hozza. Nagyon érdekes, hogy még maga a katolikusok által mellékelt szószedet is hol kizárólag krisztusiként adja meg az elsődleges értelmét ugyanazon szónak, hol kizárólag keresztényként. Igazán érdekes további adat az is, hogy egyedül Csia Lajos fordításában találunk egy olyan verziót, ahogy az egy Péter 4 óra 16 percban Csia kétszer is helyesnek érezte valamilyen csak általa ismert oknál fogva a keresztjén szó használatát. Íme? De ha keresztjénként szenved, nem kell megszégyenülnie, ellenkezőleg, Istennek kell kapnia a magasztalást a keresztjén névben. Ezt szándékosan nem dőlten szedve idéztem, hiszen maga Csia Lajos hozta így a szöveget, talán azért, mert a második. Keresztjén szót csupán magyarázatként helyezte az írásba. Mondjuk nálam ez is kimeríti a hozzátódás kategóriáját, de ő nyilván így érezte helyesnek a dolgot. Ilyen jellegű betoldásokat láthatunk rendszeresen például Víde Sándornál is, de ő legalább zárójelbe tette a saját magyarázatait. Nos, most nézzük meg az 1 korintus 7 óra 15 percigét, ahol pedig kizárólag a Károli érezte helyesnek a keresztény szó használatát, éme. Ha pedig a hitetlen elválik, ám váljék el. Nem vette tett szolgaság alá a keresztény férfiú, vagy asszony az ilyen dolgokban. De békességre hívott minket az Isten. Neovulgáta szerint ugyanez. Ha azonban a hitetlen fél elválik, váljék csak el. Mert a testvér vagy a nővér ilyen esetben nincs szolgaságra kötelezve, hiszen békességre hívott meg minket az Isten. Majd csiánál. Ám ha a hitetlen válik, váljék. Nincs rabszolgaságra vetve a férfi vagy a nőtestvér az illi dolgokban. Békességre szólott az Isten hívása számotokra. A görög szövegben itt nyoma sincs még csak hasonló szónak sem, amelyhez egyébként a többi fordítás ideértve a katolikust is hűen ragaszkodik az 1.908-as károlit kivéve. Utóbbi beleköltötte a keresztény hazugságát ebbe az égébe is. Azért írom, hogy is, mert röviddel ezután, az 1. Korintusz 9.5 esetében megismétlődik ez a helyzet. Utóbbi ége esetében a görög szövegben nyoma sincs még vitatható formában sem a krisztusi vagy keresztény szónak. Ennek ellenére Szitává hamisította e szakaszt egy rakás kései fordító. Szemrebben és nélkül beemelték ide a keresztény keresztény szót még egyszer mondom annak ellenére, hogy a görögben még csak hasonló szó sem szerepel itt. Olyan eset is előfordul ennél a szakasznál, hogy az eredeti 1939-ben Csia Lajos által kiadott munkát átírva, értsd beletodva belehamisítva ebbe a verzióba is lásd Biblia felfedező szoftver, beemelték ide is a keresztény szót. Elmondható, hogy legalább 10 magyar új szövetségi fordításban szerepel itt a keresztény keresztény kifejezés annak ellenére, hogy a görög szöveg erre semmilyen alapot nem ad. Ez tehát tökéletesen kimeríti már önmagában is a hozzáírás, átírás, de mondjuk ki, ige hamisítás kategóriát, amely cselekményt az úr határozottan és súlyozottan tiltott. A gölető 1.22 22 esetében úgy hárman hozzák a fordítást annak ellenére, hogy a görög szöveg kizárólag a Krisztus szót említi itt konkrétan, még csak nem is a Krisztusit. A katolikus neovulgáta meg sem próbálkozik itt ezzel, a szószedetükben fel sem merül alternatívaként ez a fordítási vagy értelmezési lehetőség. Íme az ő verziójuk. Jódeának Krisztusban lévő egyházai számára személyesen nem is voltam ismert. És a Károli ugyanitt. Ismeretlen valék pedig személyesen a Jódeában levő keresztjén gyülekezetek előtt. Nagyon érdekes adat jelen szakasz vonatkozásában, hogy a magyar fordításoknak úgy a fele erőlteti itt is a keresztény kifejezést, míg a többiek ideértve számos katolikus verziót is igazodnak az eredeti görög tartalomhoz, amelyben a Krisztusban szó szerepel. Erről beszélek. Most folytatom a Szent Tehén idézetekkel. Sátán imádata nem a sátánizmus. Illetve nem csak az, hanem az egoizmus, az önszeretet, és úgy egyáltalán a világ szerint való élet is. Bizony. Szomorú, de ez az igazság. Aki nem követi az urat, az a sátánt követi akarva vagy akaratlanul, de ez a helyzet ha tetszik ha nem. Tehát a szabad akarat a fenevad képe és most kapaszkodj meg. Ugyanez elmondható a kereszténység nevű hazugság titáról is. Bizony. Arról a kereszténységről, amelynek papír szerint közel két és fél milliárd ember dől be. Ez aztán sátáni húzás. Igen arról a kereszténységről beszélek most, amelyet egy eredetileg pogány római császár, az azóta szent élet eredeti nevén Kájus Flávius Valérius Aurelius Konstantinus talált fel. Nem, nem azó vagy ős keresztények, mert ilyenek nemigen léteztek. Ők a nazarénusok voltak, akik magukat Krisztus követőknek és nem keresztényeknek hívták, de erről már több könyvet teleírtam a szellemi Izráeltől kezdve. Szóval ezek mind-mind a fenevad képei és akik ezeket imádják azok ezáltal a fenevadat imádják. Az ezotéria, az intézményesített kereszténység minden parázna leányával egyetemben, az egyéb vallások, a szabad akarat, mind-mind a sátán zsinagógája. Sátánnak minden megfelel, csak szorosan Krisztust és az ő tanításait ne kövesd, ennyi a célja, és ezt a föld lakosságának döntő többsége esetében tökéletesen el is értem mára. Ez a helyzet. Következő. Nos, bizony ismét csak felületes voltam. Annyit talán mégis felhozhatok mentségemre, hogy minden egyes témát teljes mélységében kibontani lehetetlenség egy-egy írásban, hiszen akkor sosem érne annak végére az ember. Ám ezt, ami az alábbiakban következik, muszáj most kibontanom. Azt írtam tehát a reformáció kapcsán, hogy óriási harc lángolt fel a reformáció idején az anyaegyház, a katolikus nagyparázna, és az elszakadni vágyók, Luther, Calvin tanait követők, a parázna leányai, között. Ez nagyjából rendben. És van így. Ám valóban csak nagyjából, felszínesen. Hiszen ha belegondolsz, miről is szólt maga a reformáció. A protestantizmus. Amint a nevében is benne van, tiltakozásról, bizonyos, itt hitbéli, dolgokkal kapcsolatos nézetek újra gondolásáról, egy szóval reformokról. Egy olyan hitrendszer, vallás megreformálásáról, amely már alapjait tekintve is hamis volt, amely vele éigrodhat, amelynek semmi köze nincs és nem is volt soha Krisztus valódi tanításaihoz. Hiába akarom megreformálni azt, ami rossz, a rosszból sosem lesz jó, az eredmény a legjobb esetben is csupán egy megreformált rossz lesz. Ez elég logikus, és bizony itt ez is történt. A Biblia nem hazudik, az Úr ezt elmondta, előre megjelentette látásban Jánosnak a jelenések látomásaiban, amikor a jelenések 3-1-2 versekben így beszél itt szerint. A szárdesziek lézsia angyalának írd meg, ezeket mondja az, akinél az Isten hét szelleme és a hét csillag van, ismerem tetteidet. A névéd az, hogy élsz, pedig halott vagy. Légy éber és támogasd a többieket, akik halni készülnek. Mert úgy találtam, hogy tetteid Istenem előtt nem érték el a teljességet. Döbbenetesen súlyos közlés ez, ides tova két évezre távlatából. És nincs tévedés, hiszen minden verzió gyakorlatilag egyformán értelmezi ezt az igét, még a legrosszabb torzulmányok is. Érdekes momentum, hogy itt bár az is érthető és azonos nézeten van, de az 1908-as revideált Károli a leginkább torz magyar verzió. Nézzük meg a neovulgáta, a Szent István Társulat, a Békés Dalosz, a Magyar bibliatársulat új fordítása és a Károli jelenések három értelmezéseit. A szárdeszi egyház angyalának írd meg, így szól az, akié az Isten hét szelleme és a hét csillag, ismerem cselekedeteidet, hogy van névéd, hogy élsz, de halott vagy. A szárdeszi egyház angyalának ezt írd, ezt mondja az, akié az Isten hét lelke és a hét csillag, tudok tetteidről. Tudom, hogy élőnek neveznek, de halott vagy. A szardeszi egyház angyalának írd meg, így szól, aki ér Isten hét lelke és a hét csillag, ismerem tetteidet. Tudom, hogy élőnek tartanak, de halott vagy. A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél az Isten hét lelke és a hét csillag van, tudok cselekedeteidről, hogy az a névéd, hogy élsz, pedig halott vagy. A sardisbeli gyülekezet angyalának is írd meg, ezt mondja az, akinél van az isteni hét lélek és a hét csillag, tudom a te dolgaidat, hogy az a névéd, hogy élsz, és halott vagy. Névéd, hogy élsz, de halott vagy. Élőnek neveznek, de halott vagy. Élőnek tartanak, de halott vagy. A névéd, hogy élsz, pedig halott vagy. Nos, tetszik vagy sem. Krisztus, az úr így minősítette a protestantizmust. Ha népiesen akart volna fogalmazni, azt mondta volna, csöbörből vödörbe. Vegyük szemügyre például Luthert, hiszen ő a reformáció legismertebb alakja, a protestantizmus atya. Elsőre úgy tűnik, hogy Luther jó szándékkal lépett fel, szót emelt egy rakás olyan katolikus szokás és gyakorlat ellen, amelyekkel valóban igen sok gond volt és amelyek igen sok ember szemében visszatetszést szültek, bár nyílt fellépésre csupán kevesen vállalkoztak. Ám az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Luther valójában sosem kérdőjelezte meg a pápaság létjogosultságát. Bár egyes források arról beszélnek, hogy magát a pápát kikiáltotta Antikrisztusnak, ám ezen állítás igazságának az általa, tulajdonképpen a reformáció igazi kezdetének kikiáltott, a Wittenbergi Vár templom ajtajára 1517. október 31-én kiszegezett 95 pontjában nyomát sem lelni. Az azonban nyíltan és egyértelműen megismerhető ebből a 95 tételből, hogy az önmagát is atyaként meghatározó Luther, valójában egyáltalán nem kérdőjelezi meg a pápa tisztségét, csupán egyes hatásköreit magyarázza, vagy vonja kétségbe. Nyíltan elismeri a hamis szent háromságot és a purgatóriumot is. Sőt. Kiáltványának 41. pontjában a következő írja. Óvatosan kell az apostoli, azaz pápai, búcsút prédikálni, nehogy a nép félreértsze és elébe helyezze azt a szeretet jó cselekedeteinek. Azaz a pápát apostolként definiálja, smi több, a 71. pontban ezzel folytatja. Aki az apostoli búcsú igazsága ellen szól, kiátkozást és gyalázatot érdemel. Lutherrel egyéb iránt még számos egyéb probléma is akadt, olyanok, mint a Szentírás szövegének maga által is elismert szándékos megtoldása, amelyet abból a célból tett meg, hogy a saját tanításait erősítse. Luther, bár saját megvallása szerint úgy tekintette a Bibliát, hogy az magának az Istennek a beszéde, ugyanakkor ennek igencsak ellentmondóan azt is kielentette saját tanításaival kapcsolatban, hogy idézem beszédem a Krisztus beszéde, ajkaim Krisztus ajkai. A szövegben idézett szövegek forrásai megtalálhatók a nyomtatott verzióban. Ez a kijelentés tehát igen súlyos, már csak azért is, mert Luther Márton tanításait 100 milliók követték és követik ma is. Feltétlenül meg kell tehát vizsgálnunk azt, hogy a protestantizmus atya valójában mennyire követte hűen a Bibliát, egyedül a Bibliát, szól a sriptura, és mennyiben követte saját elgondolásait, amit igen kevélyen Krisztus. Beszédének titulált. Istennek hála, Luther hátrahagyott munkái lehetővé teszik mindennek az alapos kivizsgálását. Luther egyik alaptanítása az volt, hogy a keresztények a kegyelem által üdvözülnek. Ez a kijelentés önmagában igaz, de nem abban a formában, ahogyan Luther tanította. És itt már színre is kerül az a tény is, hogy Luther maga is hozzáadott a Bibliához, a szólősriptúrához. Az általa elkészített német nyelvű Bibliában a Róma 3.28 részhez például tudatosan betoldott egy olyan, a görögben nem szereplő szót, ami erősen torzít a szöveg mondani valóján. Az említett tigerész tehát Róma 3.28. Mi ugyanis azt tartjuk, hogy az ember a hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül. Luther ennek az idézetnek a német fordításában a hit szövegrész elé betodotta az allein, egyedül, szót, ami a görög szövegekben nem szerepel. Mint látni fogjuk, a betódás nem volt sem véletlen, sem céltalan, és már akkor nagy port kavarta a fordítást követő vitákban, amire Luther ekképpen reagált. Mondjátok meg nekem, hogy miért kell akkor a felhajtást tenni a pápistáknak amiatt, hogy az egyedül szó nem található meg pál írásában. Mondjatok csak annyit neki, értsd a pápának, hogy dr. Luther Mártonéban bezzeg megtalálható. Így marad, és elrendelem, hogy benne maradjon, mert akaratom elég oké okay arra, hogy így legyen. Nagyon jól tudom azt, hogy az egyedül szó nincs benne sem a görög, sem a latin szövegekben. Ez a példa is erősen bizonyítja, hogy Luther mennyire súlyos mértékűnek vélte a saját véleményét a biblia értelmezésével kapcsolatban. Annyira meg volt győződve önmaga igazáról, hogy gyakran előbbre helyezte azt a Biblia kijelentéseinél, amire viszont inkább a Primeluter kifejezés illene, mint sem a Szóles Riptura. A protestantizmus hatja azonban további helyeken is módosította az igét a szerint, ahogyan azt ő helyesnek látta. Ezekre néhány további példa a teljesség igénye nélkül. Róma 4.15, Máté 3.2, Abcsál 19.18. A Máté 32 2 esetében Luther fordításkor egy igen rendhagyó fordításmódot alkalmazott, különösen, ha figyelembe vesszük a megtérés bibliai fogalmát, az eredeti új szövetségi idézet pontos fordítása. Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa. Luther a maga fordításában a térjetek meg helyett a javuljatok meg vagy jobbuljatok meg kifejezést használja, s ez már ködösíti a megtérés fogalmát, ami lényegében a bűnös életmódnak, azaz a törvénysegésnek való hátat fordítást jelenti. A jobbulás viszonylagos, valaki lehet jobbá, de attól még törvénysegő maradhat. Lóter törvényhez való viszonya közismert csökönyös ellenszenv, s ezzel a fordítással azt szerette volna érzékeltetni, hogy nem szükséges az a fajta megtérés, ami az Isten törvényeihez való visszatérést eredményezi. Legyünk csak jobbak annál, mint amik voltunk. Ez persze ingoványos talaj, amelyre nagyon veszélyes rátévedni. Ha bárki úgy gondolja, hogy Luther nem ezt próbálta sugallani, és fordításának értelmét egyesek kiforgatják, legyen egy saját kijelentése bíró, amikor ezt hirdette. Légy bűnös, és bűnöz bátran, bátor határozottsággal, de higgyél még bátrabban. A bűn nem választ el bennünket tőle, még akkor sem, ha nap mint nap ezerszer és ezerszer paráználkodnánk vagy gyilkolnánk. Idézett Luther 1521. augusztus 1 írt leveléből, ahogy Studdard idézte könyvének 93. oldalán. Hirdette tehát, hogy nyugodtan bűnözhet az ember, mert amennyiben hisz, az Isten úgy is kegyelmébe fogadja. Meg akarta reformálni a kánont, mert egyes könyvek, mint például Jakab levele, amely nyíltan és kifejezetten szól a cselekedetek szükségességéről kifejezetten dühítette, és így volt a jelenések könyvével is, amelyben az ége megváltoztatásával kapcsolatos fenyegetés zavarta őt nagyon. Luther az egyedül a Szentírás jelige ellenére megkérdőjelezte tehát a Szentírás számos könyvét, némelyiket határozottan lebecsülte, némelyikről pedig az volt a véleménye, hogy nem sok hasznuk van egy keresztény számára. A Héber, zsidó, levéről vallott lesújtó véleménye a következőképpen hangzott. Azt vélem, hogy ez a levél több, egymástól eltérő és nem egyenértékű forrásból lett összeállítva. Ne csodálkozzunk hát azon, hogy megtalálható benne tartalmi értékében a fa, a szalma és a törek. A könyvek ilyen formájú kategorizálása nem bibliai, emellett tűzre vetendő töreknek nevezni a szentírás bármely részét, és másoknak ezt tanítani nagy felelősség. Viszont Luther teológiáját ismerve nem csodálkozhatunk azon, hogy például Jakab teljes levelét mennyire megvetette, és azt szalmának nevezte éme. Szent Jakab levele valójában nem más, mint szalma, semmit nem tartalmaz ugyanis az evangélium természetéből. Majd így folytatja először is, Ért Jakab, teljesen ellentmond Szent Pálnak és a Szentírás egészének annyiban, hogy a megigazulást cselekedetekhez köti. Ráadásul az egész levél annyira kaotikusan egymás hegyére hátára összehány daraboknak tűnik, hogy szerintem ő egy olyan derék. Jámbor ember lehetett, aki hallhatta az apostolok tanítványainak néhány beszédét, majd papírra vetette azokat. Vagy talán valaki más írta meg a levelet, aki hallotta az ő prédikációit. Jódás leveléről pedig ezt tanította. Szent Jódás levelét illetően senki nem tagadhatja, hogy a levél Szent Péter második levelének a kivonata vagy másolata es éppen ezért, bár értékelem ezt a levelet, de egyáltalán nem szükséges az olyan fontos írások mellé sorolni, amelyek hitünk alapjait adják. Ironikus, hogy az egész Bibliában csak Jakab levelében található meg az egyedül a hit által kifejezés, csak hogy éppen az ellenkezőjét mondja annak, mint amit Luther hirdetett. Jakab 2.24. Látjátok, hogy tettek által igazul meg az ember és nem egyedül a hit által. Nem véletlen tehát, hogy Luther annyira lealacsonyította Jakab levelét, hiszen az teljesen ellentmondott az ő kegyelmi teológiájának. Népiesen szólva, kilóg a lóláb. Jogos kérdés, hogy miként egyeztethető össze ez az eljárása a szóló sriptúra jeligéjével. Ha lehet, talán még a fenti megjegyzéseken is túltesz Luthernek a jelenések könyvéről alkotott véleménye. János apostol jelenések könyvével kapcsolatban. Nos, több hiányosságot is látok ebben a könyvben, ami kétségessé teszi előtte ennek a könyvnek az apostoli vagy profetikus mi voltát. Egyszerűen nem látom benne azt, hogy a Szent Szellem sugallata produkálta volna. Ráadásul úgy néz ki, hogy a jelenések írója eltúlzottan nagy fontosságot tulajdonít saját írásának valójában nagyobbat, mint bármely más a szentírások közül, holott azok sokkal fontosabbak ennél, és még fenyeget is, hogy ha bárki elvesz belőle, Isten elveszejti az ilyet, a többi. Az én szellemem nem képes befogadni ezt a könyvet, és ez nekem elég ahhoz, hogy ne vegyem túl komolyan. Nem tanítja Krisztust, s az nem is látható benne. Nos, mit nem mondott hát Luther? Tehát, az ő szelleme nem képes befogadni ezt a könyvet. Mintha tudott volna valamit. Bár az is igaz, hogy az ember esetenként beszél úgy is, hogy fogalma sincs beszédének valódi mélységeiről. mindazonáltal a -e kijelentése alaposan megerősíti előző, Evötár című írásomban lefektetett nézeteim. De menjünk tovább. Természetesen az is nyomósok a lehetett Luther iránti ellenszenvének, mint, ahogyan erre maga utalt is fent, hogy maga is tudatosan figyelmen kívül hagyta a benne található alábbi figyelmeztetést. Jelenések 22, 18 és 19. Bizonyságot teszek mindenkinek, aki e könyv profétáló beszédeit hallgatja, ha valaki hozzátesz ezekhez, az Isten is rárakja arra e könyvben megírt csapásokat, ha valaki elvesze könyv beszédeiből, annak részét az Isten is elfogja venni az életligetéből és a Szentvárosból, azokból a dolgokból, melyek e könyvben megírattak. Luther-e könyvül adott kijelentései által elvett a könyvből, és ugyanez a Luther hozzáadott értelmet átformáló szavakat a Biblia más könyveihez. Emellett furcsa módon állt hozzá az Ószövetség néhány könyvéhez is, ami látható a róluk adott véleményeiből éme. Jób könyvében nem annyira megtörtént és általa megélt eseményekről van szó, mint inkább Jóbő futtatásáról. Egyféle szerű elmélkedés az egész. Az is lehet, hogy Jobb könyvét Salamon írta meg. A Prédikátor könyve egy befejezetlen műnek tűnik, telistele összefüggéstelen dolgokkal ezokból nem Salamon írta meg ezt a könyvet. Annyira ellene vagyok az Eszter könyvének, hogy annak puszta létét sem tudom elviselni azért, mert annyira túl judaizált. Jónás története annyira lehetetlen, hogy az abszolút -e hihetetlen. Bár Luther ki nem állhatta a jelenések könyvét, Kritizálta is János apostolt annak megírása miatt, de magát Jánost kedvelte, és János evangéliumát becsülte leginkább. Egyedül Szent János szimpatikus, övé az egyedüli igaz evangélium, és kétségtelenül többre becsülendő a többinél. Hasonlóképpen Szent Péter és Szent Pál levelei is többre becsülendők, mint az első három evangélium. És végül, de messze nem utolsó sorban a szombattal kapcsolatban Luther azt tanította, hogy az a napcsupán Isten szavának hallgatására és az ége tanulására használandó, de egyáltalán nem kell pihenésre vagy a munkáktól való tartózkodásra használni. Érdekes módon, amikor a szombat parancsolattal kapcsolatban beszélt, akkor a katolikusok által bevezetett parancsolat leosztást használva, a harmadik parancsolatként utalt rá. Mit vár el tőlünk Isten a harmadik parancsolattal kapcsolatban? Azt, hogy a prédikálást és Isten igéjét szent dologként kezeljük. Nem idézi az eredeti jó formában a harmadik parancsolatot, valójában a negyediket. Emlékezzél meg arról, hogy a szombatnapot megszenteld, hanem inkább az új szövetség szellemében beszél arról, szenteld meg a szent napot. Lutherről itt most ennyit, és mielőtt az avád érne, hogy a például predestinációval kapcsolatos véleményét illetően velem azonos nézeten lévő Calvin szándékosan nem veszem nagyító alá, hadd mondjam el, hogy semmiféle olyan teológiai irányzattal vagy tanítással nem értek. Egyet, amely az intézményesített kereszténység, e bálványimádó, hamis vallás árnyékában botorkál részegen. Ismét nagyon nyomatékosan fel kívánom hívni a figyelmet arra az egyáltalán nem mellékes körülményre, illetve tényállásra, hogy az Úr, Jézus Krisztus soha, sehol egyetlen egy alkalommal sem ejtette ki a száján ezt a szót vagy fogalmat, hogy kereszténység. Ez egy szimpla emberi, ördögi, találmány, semmi egyéb. Most következzék a gondolatok. A gondolatok című írásomban érdemben nem foglalkoztam a kereszténységgel. Ennek ellenére mégis kiemelnék egy részt belőle, mivel ha igazam van-e meglátásomban, az elképesztően nagy jelentőségű, valójában felfoghatatlanul hatalmas dolog. A téma tehát nem kifejezetten a kereszténységhez kapcsolódik, hanem annak szentírásához, a Bibliához, annak is egy nagyon fontos és érdekes kijelentéséhez. Egy olyan kijelentéshez, amelyet maga az Úr jelentett ki, és amelyet gyakorlatilag valójában senki sem ért. Mondom, senki. Legalábbis mindazon számos idézőjeles szakértő közül, akik véleményével találkoztam már etárban. tárgyban. Ám úgy hiszem, hogy én igen. Nem kicsit felfuvalkodott meglátás ez, elismerem. Ám én ezt kaptam a forrástól. Ha tévedek, akkor csak egy okoskodóval több, ám amennyiben igazam van, az hihetetlenül messzire mutató dolog lenne. Arra számítok, hogy ezt az írás témaválasztása okán számos olyan olvasó is kézbe veszi majd, akik nem vagy csak nagyon szűk kereszt találkoztak előző írásaimmal. Mint mondtam, ezért is próbáltam meg összeállítani a fentiekben megismert szűk és vázlatos összefoglalását némely előző munkáimnak, amelyek illenek fejezetünk témájához. A most következő meglátást tehát azért emelem be ide, mert azt remélem, hogy egyfajta magyarázatként szolgál számos eddig általam tett, másoktól sosem hallott kijelentéseimnek a bennem való megfogalmazódásával kapcsolatban. Olyan kijelentések magyarázatával, amelyek a fővonalas teológia számára esetenként hagymázas fantasztikumnak vagy durva eretnekségnek tűnhetnek. Ilyenek például az ősvilág emberével, vagy a pre léttel kapcsolatos meglátásaim. Nos, nem szaporítom tovább a szót, következzék a lényeg. Tehát azon gondolkodom, hogy miért vannak ezek az említett sorompók az emberek fejében, tudatában. Azt írtam, sorompók. Mintha ez lenne a legnagyobb probléma. Arra akartam rátérni amire hamarosan rá is fogok, hogy azoknak az embereknek a fejében, akik nézetem szerint alapvetően helyes felismerésekre jutnak az érzék feletti univerzum feltárásának tekintetében, miért vannak jelen olyan gátak, amelyek megakasztják őket a további fejlődésben. Amelyek hotvágányra vezetik és helyben járásra kényszerítik őket. Azután rádöbbentem, hogy tulajdonképpen már az is számba megy manapság, ha valaki legalább a sorompóig eljut. Ha belegondolsz, hogy a világ népességének mekkora része, hány százaléka gondolkodik hozzám hasonlóan, akkor azt kapod, hogy úgy nagyjából senki. Mire lehet ebből következtetni? Arra, hogy vagy én lőttem kapitális bakot, vagy mindenki szembe jön az autópályán. Ez akár gyanús is lehetne, de én persze az utóbbit hiszem. Az a rendkívül nyugtalanító gondolat kezd megerősödni bennem, hogy a Biblia által konkrétan leírt 144 ezres szám valós. Illetve ez nem gyanú, hanem tökéletes bizonyosság, hiszen az Úr jelentette ki ezt a számot. Ami a gyanú az, hogy tényleg csupán ennyien lesznek, akik valóban képbe kerülnek Isten kegyelméből. Minden esetre ez az arány, ha összevetem a mondjuk bő 7 milliárdos jelen népességgel, nagyjából stimmelhet is, amikor hozzám hasonló módon gondolkodó embereket keresek hiába, vagy amikor azt mondom, hogy mindenki szembe jön velem az autópályán. Jelenések 14-1-5-ig Lajos szerint. Láttam. Egyszerre a bárány ott állt az áj önhegyén és vele 144 ezren olyanok, akik homlokukra írva viselték az ő nevét és atyának nevét. Hangot hallottam a mennyből, mintha sok víz zúgna, vagy mintha nagy mennydörgés szólna, olyan volt a hang, melyet hallottam, mintha citerások pengetnék citerájukat. Új dalt énekeltek a trón, a négy élőlény és a vének előtt, és senki sem volt képes megtanulni a dalt, csak a 144 ezer, akiket megvásároltak a földről. Ők azok, akik asszonyokkal nem szennyezték be magukat, hiszen szűzek. Ők azok, akik a bárányt mindenhova követik, ahová csak megy. Őket zsengélővel vásárolták meg az emberek közül Istennek és a báránynak. Szájukban nem találtak hazugságot. Fedhetetlenek. Him. Kétszeresen is megerősítésre kerül a kijelentett 144.000-es szám. Amire a keresztény bibliakutatók, de még a legtöbb haladó szellemű gondolkodó is csak rá Á, ez csak egyvelképes képes szám mondják. Aha. És senki sem volt képes megtanulni a csak a 144.000. Csak ezek értették meg. Asszonyokkal nem szennyezték be magukat, hiszen szűzek. Ugye? Te itt azonnal arra gondolsz. Amire? Amire egy természeti ember gondol? Hát igen, én is sokáig arra gondoltam. Pedig a jelenések tiszta szellemi megfelelésben jelentődött ki, hiszen apokaliptikus beszéd. Kijelentés, feltárás. Az asszonyok itt a földi egyházakat jelenti. Mint a nagyparázna és annak leányai. Bizony. Az szűz, aki ezektől mindvégig tiszta maradt és marad, hiszen soha, tehát még szűz, egyetlennek sem volt tagja, híve, követője. Ha valaki keresztény, akkor ha tagadja, hanem egy földi egyház követője. Van keresztény egyház annyi, hogy Dunát lehetne rekeszteni velük. Krisztus követő földi egyház nincs. Van sok olyan, amelyik ezt állítja magáról, de Krisztus valódi egyház a szellemi egyház és nem világi. A szívben van és nem a földön. Belül és nem kívül. Tehát aki volt már buddhista, Katolikus, adventista, evangélikus, baptisztő, mormön, ilyen-olyan, amolyan, aki valaha is volt bármilyen egyháztagja, vallás elkötelezett híve, meggyőződéses követője, az hiába jött ki abból ha jött egyáltalán, a szüzességét már elveszítette. Stimmel. Nos, meglátjuk. Tehát már az csoda, ha valaki eljut a keskeny úton a sorombóig. Aki a keskeny úton jár, arról már elmondható, hogy nagyon magas szinten van a felismerésben. De vigyázz! A keresztényekre ez nem igaz. Ők a balgaszűzek, akik nem vittek a lámpásukban olajat. Ha valaki eljut egy relatíve magas szintre a felismerésben, akkor vajon miért nem képes átugrani szellemi szinten olyan dogmákat, mint például az Isten mindenkit üdvözíteni akar? Hiszen de hogy akar? Ha akarná akkor mindenki üdvözülne. Hisz ő az Isten. Az van, volt és lesz, amit ő akar. Nem értem ezt, hogy nem lehet megérteni. Az történik, hogy az emberek, akik legalább addig eljutnak gondolatban, hogy az üdvözülés feltételeiről elmélkedjenek, elveszik Isten a döntési kompetenciát átruházva azt magukra. Azt gondolják tévesen, hogy ők bizony voltak olyan bölcsek, okosak, éles szeműek, hogy felismerjék a helyes utat és meghozzák a szükséges döntéseket. Nem veszik észre, hogy egojuk vakítja előket miközben azt mondják, én döntöttem helyesen. Én ismertem fel az igazságot. Én tettem meg a szükséges tennivalókat. Én-én-én. Nem Isten, hanem én. Ez az égó ismerhetetlen tevékenysége. Ugye innen, ebből táplálkozik a szabad akarat métei. Ezeknek az embereknek fogalma sincs arról, hogy ha Isten nem alakítja át a tudatukat, gondolkodásukat, akkor az életben soha nem ismertek volna fel semmit abból, amely ma ismert és bizonyosság számukra. Ez tehát az idézet, illetve álláspont, amelyet szerettem volna bemutatni neked, kedves olvasom. Azért, hogy magad is meglásd az összefüggéseket. Számos szokatlan, sokak számára idézőjelben vad dolgot állítottam és állítok ma is. Olyanokat, amelyekkel ritkán, vagy soha, sehol sem találkozhattál eddig. Például, hogy a föld gömbölyű és nem lapos. Úgye? A bennem megfogalmazódott kérdésre kaptam a fenti idézetből megnyilvánuló választ, úgy hiszem, az úrtól, illetve az ő szándéka szerint. Lehet igaz, mert az említett szám elenyésző a világ népességéhez viszonyítva, ebből fakadóan pedig egy csoport véleményének, világlátásának, hitének is elenyészőnek kell lennie a világ népességének véleményéhez viszonyítva. Van úgy két-két és fél milliárd keresztény ember. De rendben, legyünk realisták, hiszen akik keresztény területeken élnek, azok egyáltalán nem biztos, hogy tudják is miről szól a kereszténység, sőt. Ám a valós keresztény hívek száma ettől függetlenül tíz jegyű szám, milliárdos nagyságrendű az bizonyos. Ehhez képest a 144 ezer gyakorlatilag nulla. Így ez utóbbi csoport véleménye is az ismertségét, különösen pedig az elismertségét tekintve értelemszerűen ezzel analóg. Erről beszélek. No kedves olvasóm, miután így beavattalak a vélt saját igazságaimba, ezek után folytassuk a nyilvánvaló és tényszerű keresztény hazugságokkal.